أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الله نور السماوات و الارض مثل نوره كمشکاة فیها مصباح المصباح فی زجاجة از جاجتوکا انها کوکب دریویو قد من شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت لا شرقیت ولا غربیت یکاد زیتوها یزیعو لولم تمسس ہو نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء و يضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء علیم سورة النور و دی سورت کی وصولو دپارا دی اصلاح در معاشری او د پاره د صد پهشا صورت پین زبابو نو پاول باب کی اول ترغیب او تعمیل د احکاماتو تا بیا اصلور اصولو د پاره د صد پهشا او د اصلاح د معاشری یو چې په ظالم به نرم نه کې دویم ناکار انسان دا هغه د ملګرو نه پژند شي او درم چېڅوک په پاکدامونو الظام لګ نو سزا ولهوررکې اتیا دوې اوورښ او خاون په یو بل په دومانه شي نولیوان دی بیا دویم باب شروع کو پای کې واقعيات د افکت اشاره زواجر او تخويفات او ترغيبات زواجر منافقان او ترغيبات مومنان او سپید صحابه ذکر کړه بیا دې دریم باب شروع کو د په شاده بندولو د پاره واقعي د ذکر کړي یو د پردو کورونو ته بي اجازه ته مزاي دویم سړيدي د پردو زنانو ته نګوري دریم زنانو د پردو سړو ته نګوري سلورم زنانو د غیر محرم په مخ کې بل زینت نخښه راکې او بل د چبلاره د خپنه را بغي او بل داو چید بیوادو لوادو ناو کئی بل دا مغلام سر مکاتبتو کئی چیاغ مکاتبت واری او اخری داو چی ولا تکری ہو فتیات کم بغا خپلی نونا یا وینزی پزنا مجبور کوای اوست دی زینه سلورم باب شروع شروکی دی صورت او دا دا باب چې د نو دا رواني آیت نمبر 57 وه په پنځو ستون پورې په کې اول داوود توحید بیا پاغي مثالونه او پنځه دلائل عقلیه به ذکر او په اخر کې به ترغیب قران تا او تقابل بذكر کې د صفاتو د مومنانو او د منافقانو الله نور السماوات والارض الله نور السماوات والارض الله نور اس ا چون کې د اسمانو کې او زمکو کې يومنا الله نور السماوات والارض الله نور دې د اسمانونو او د زمکو لکه خلک وې چې الملك نور اهل البلا البلد دا بادشاه د دي خار نوري ان دې ټول انتظام دی برابرې نو الله د اسمانونو او د نور ده دا ټوله انتظام الله جوړي یا نور مانا منور نور چاون کې د اسمانونو او د زمکو روخانه کون کې د اسمانونو او د زمکو یا مدبر السماوات والارض امام مجاهد مانکه ای تدبیر کوونکه د اسمانونو او دزمکو زمکو دے او یا علماء و محمد ابن کعب رحمت الله علیه مزین السماوات والارض خیس تکون د اسمانونو او دزمکو زمکو دے یا ابن کثیر مانکه نور السماوات والارض هدایت کوون کې د اهل د او د زمکه تا طوله معنا غانی سیدی مسل نورہی کمشکات اول زمانہ کوما چتا سو پدی ایت پوی شی او بیا بل دی مثال وضاحت کو دی کې الله د خپل نور مثال ذکر کړي الله نور السماوات والارض اللہ نور ا جون کہ ر اسمان ون عظمت کو کی مثال نور ہی مثال د نور د الله تعالی کا مشکاتن پشان د تاکبان دے فیھا مصباحن چھپائی کی دیوی المصباح دیوا فی زجاجۃن پشیشہ کی از زجاجۃ شیشہ کانھا کوكب کا دری چې دا یو ستې د پړقی دونکې یو قد من شجرت مباره کا چې بلې شي دغیونې مباره کې نه ضایتو نتن د خوونونه لا شرقییت ولهغربییا چې نه مشریت ته داو د اوونه مغریب ته غ ده یا کادو ضه۔ نذ دې د دې تل د دیو نه یوزي او چرانا او کی والو لم تمسس حنار اگر ک نیرس دل دې تاور نور علی نور ذرنا د د پاسا ذرنا نا یهد الله لنوره من یشا هدایت کی الله خپل نور تاس په لرناتا چل چو غاړي وَيَذْرِبُ الله الْأَمْثَالَ ل الناس بيعنی الله مثالوونه د خلکو دپاره والله هو بک شي ان علیب الله په هر شبانې پو دی دا خو لظ مع نه شو اوس د د وظحت کو چې دا مثال د چاره نو یو قول دا دا مثال دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغد نبوت نو پای کې بیا دو قول یو قول دی د کعب الاخداب عباس د کعب الاخبارنا نقل کړي نو هغه ارتدویلا چہ دا مثال اللہ پاک دخپلنے بیزی کرکے ندا سے بشیل مشکات نموراد مشکات ویلے کی گی تاک تاک ندا دی مشکات نموراد شو سینا در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجاجہ ویلے کی گی ششیتا در ششینا موراد دې سنکه دنا زړه شو د رسول الله صلی الله علیه و سلم مصباح ویلې کیږي دیوتا د دی دې دیو نه مراد اغرنا او نبوت شو د نبی علیہ الصلاتو والسلام او من شجراتن مبارکا چه دا ڈیوه بلیگی دا غیون مبارکینا، نو دا دینا موراد شو اغاونا دا نبوت د نبی علیه سلام. نو یکا دا قریب دی تیل دیوه دمرا سفا دی که دا ڈیوه بلنکی نو آغا تیل رنانکی. نو دینا موراد شو نور د رسول الله صلی اللہ علیه سلام، او هغه امر او خوينه عادتونه د نبي عليه السلام یعنی کده د نبوت اظهار اونکی هم د نبي عليه السلام خوينه او عادتونه داسيو چې پړه کېدل او زلیدل اگر که لکه تیل چې څنګه دیو پهلن نمشینو هغه تیل رڼا کوي دغه شان هغه اظهار د نبوت نوې کړې هم نو د هغه هغه خو یې واخلاق خلکو کې دې نو پوره اثر کړو نو یې دا مثال شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د محمد ابن کاب القرزی رحمت الله له وی مشکات نا مراد ابراهیم علیه سلام طاق نموراد شو ابراهیم علیه سلام زجاجہ نموراد شو اسماعیل علیه سلام او مصباح نموراد دے محمد صلی الله عليه وسلم سمانا دا ڈیوه د نبی علیه سلام بلیگی دا غیون مبارک چې ابراهیم علیه سلام دے یا آدم علیه سلام دے اینی دا سلسلت نبوت آل تا نراروانا وا. او اغوانا نم شرق تا که او نم مغرب تا نو ابراهیم علیه سلام نه یهودیو او نه نصرانیو. نه یهودیت تا مائلو او نه نصرانیت تا. یکا دو زیتو ها یو زوی. محاسن دا نبی علیه سلام قریبو چه خلقو تخکار شویو مخ کردین چه وحی ورت شویوار. دا دواله توجيهات او کدا مثال شو د نبی علی السلام درې متوجي ابو العالی رحمۃ اللہ علیہ چدا مثال د مؤمن دی څنګه مثال د نور د الله پاک په د مشکات دی نو مشکات نه مراد تاک تاک نه مراد د مؤمن نفس او بیا په یی کې چدېنو دیوی او دیو په شیشه نو د شیشې نامراد د مومن سینه چې د مومن په نفس کې دن نه ده او په شیشې کې دن نه دی نو هغه دی نه مراد چې د مؤمن په دې زړه کې او سینه کې الله کم ایمان اچولې ده قران دن نه کړل تو قدم من شجره مبارکه دینا مراد دی هغه اخلاص د مومن چې د مؤمن اخلاص او مصرم ملګره ده یقاد الزیتو حیزی نزدید د تیل د دی, دی دی وی چرناو کی ده نه مراد د زړه مؤمن چې د حق په جنې مخ کې داغې نه چې و تلک واضح هم شي د وځاحت نه مخ کې د الله پاک په حق وو کی نورن علا نور دا دا یو رنا ورناده ایمان دا نو بل رناده علم د علم سره د ایمان رنامه یوشوا یا د ایمان او د قران رناده نو دا د مومن مثال شو نو درې واړه خبرې دړه د نبی رسول الله پر بارکه شو یو د مومن پر بارکه درې واړه اقوال صحیح هاجی دا مشکات شرط ته ده وې فی بیوت ان ازن الله ان ترفا دادي په کورونو کې چې حکم کړی دی الله ان ترفا چې اتي شي بیوت نا مراد دا اللہ کورو ندی چی جماعتو ندی فی بیوتن یادا فی بیوتن علماء دا متعلق دے د ما باعت سا اینی فی بیوتن اینی رجالن فی بیوتن سڑی دی پو کورو ندی کی رست یا دا محضوب سر متعلق دے سبیحو فی بیوتن دا اللہ تسبیح اوائی پاگی کورنو کی کورنو نموراد دا اللہ کورن چی جمعاتو نری فی بیوتن ازین الله انتو رفعا و کورنو کی حکم کڑے دے الله انتو رفعا یو مانا انتو بنا چے الله وی جما کورنا به آبادوي سیدا او د جمعه جوړول ډیر سواب دی من بنا لله مسجدن بنا الله له بيتن فل جنان څوک چې جمعه جوړ کړي الله تعالی الله په جنت کې کور جوړ کړي یا فی ان ازن الله ان ترفا دار الرجال په کورونو کې چې حکم کړی دی الله ان ترفع ان تعزوا ما چې د جمعات قدر دی وکړي شي تعظیم دی وکړي شي ګوره د جمعات د ځمکه دعام اوسمکه په شان نه ده ښا د جمعات د ځمکه په خیال ساتي ادب ساتي احترام کی او پدې کې طالبان موليان ډېر مبتلای چې جماعت به د بیت ډېر کې یزکا د پکه اکثر ناس پاس دی نه نو چې څومره طالبان او موليان دي عوام هم دي نو د جماعت په ډېر ادب او احترام کې یو دا د جماعت ادب سړي نو یو ادب داله چی جماعت ترازه نو پا اخلاس سارا برازه نید بس پاس آتی دکا این نمال اعمال بین نیاد تی کتا جماعت لغلال را غلی خوب پای پا رادر را غلی آسه دا گبش پای پا رادر را غلی نستاز ثواب ملاو نشو او چی مز پای پا رادر را روانی نو کجمع دا نشوی مینو تا تا با ثواب دا جمع ملاوی نو یو یو قدم باندې یو یو ګناه معاف کیږي او یو یو درجه اوچتيږي نو یو ادب د دا جماعت داري چې نیت په صحیح دویم چې جماعت ترانه نوځي نو دعا به وای اللهم افتح لی رحمت کا ای الله ستا کلاو کې ماتا پرانځي ماتا دروازه د در رحمت ستا نو دا دعا احتمام با کول غواری چی دا دعا لازمی وای اگر چې فرض نده خلک پزان لازم اول پکار دی درم دا چې سڑی جماعت ترازی نو کوشش دیو کی چی پخیستا جامو کی جماعت ترازی دام دا جماعت عدب دیا بنی آدم خضو زین تکم عند کل مسجدین اے اولاد د ادم علی السلامه وونی شیخ خپل زینت د هر جمعه سره نو چوګه د خړلې جمعه تل مزه بیاز د خړلې جمعه تل مزه ګنده بوید د نزیخ ولو نو جمعه تل مزه غسل وکا صفا جوړوا چوا جمعه تل ارشا جنور خلق کو تاس تنا تکلیف ملاو نشي نو خیس تل لباس کې راتل د ادب دی بل دار چ جومات کې بدن نه چروانې نوخه په عزت او په وقار منډې ترړې باندې وې نبی عليه السلام وئي اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا اقامة موورې نو را مو واه چ تک بیرو ولا و ایران په ات نشینو جماعت کې منډې شیرو کړې خپو سکونه و وقار باندې راشه ودريږي تلوار مکوې صحابي نبي عليه السلام روکو تختہ شویو انو آغا په منډه منډراغه شی روکو رانه لاړه نشي بیا نبي عليه السلام ته مار منډه کلو روکو ملان دکړه وې الله د استاهرې سوا کې خو منډې بیا مو نو جماعت کې منډه بوای نه وای خان او بله دا چې جممات ته دن نه نو ادب د جممات داې چې خیخ خپه به جممات ته دن نه کې او چې د جممات نهبار کېږي نو ګس خپ اول د جممات نهبار کې د یوټې کې تخیال کوئ اکثر چې دی نو سړی ګډړي د پیزار د اوغستو او د یستو خپل ادب او د جممات د دن نه کې خپل اده دا. پیزار که سنت طریقه داده دا مستحب عمل لیه. چه پیزار که چه خپی وردنکه نو اول با خیخ پا, پا پیزار کیه چه. بیا با گسخ پا چه. او چه کل پیزار اوباسی نو اویب اول با خیخ پا دا گسخ پا دا پیزار نوباسی نو بیا با خیخ پا اوباسی. او دا چه کل کپریم اچه. نو مستحب دادی چې اول خیر اندام لکه خیر لاس, لاس مخ کې نستونه کې واچو اخیخ په مخ کې په پنځه کې واچو او غسټو کې او چوباسې دا دګس لاس مخ کې او باسه او ګس اخ په بیا رستو باسه ده پنځه سینه دې طریقه باندې نو ګوره چې جمعه ترازی نوس ادب بر دواړو کې پیزار نخ باول کمخ په باسه ګس اخ په نو آغا با دا پیزار دا پاس اکی دی نو خیخ پا چه دا دا پیزار نروز تراویستان نو آغا با جمعات ترا دننکی پا دی طریقه برازی او چه دا جمعات نبارکیگی نو اول با دا جمعات نگسخ پا با بارکی نو آغا با دا پیزار دا پاس اکی دی ازا که گسخ پا پیزار کی اول نور منده به په پیزار دا ده پاسه اش نو بیا به خیخ په ده پیزار نه د جماعت نه بار کی نو به پیزار کې اور دن نه کی چپلې ګوټي نوبیا به اور پس هغه ده صح په چې ده پیزار ده پاسه ده کی خو دی ونه بیا باغه اور دن نه او دا مونږه Taliban او مليانو باندې خو نه وخت نو بس کمم جماعت نه بار کې دوکې اور مخکیشو ورادن نه کې دوکې مخکیشو پیزار کې مده غا کار بس په غری کنه غر کې بیا دا پته نه غر و نه جوړا وای ادب سره دا ځان باندې لازمی کوي ما یو دې دلعو مشر شیخ صاحب رحمت الله عليه یوزل جمعه تراغه او خیال نو نو گسخ پیرا مخکی کړه نو ایتب او بیا بارات تتب او بیا بارات او جمعه تبه کي په مخکي کولا وي دخپيله سزا او کوم چ بیا داسنه مخ شرانا جب خلل او چ بیا داسنه نو دا ځان عادت کړه دې سره اگه یو عالم نه د جمی مستليو نو د جمی موز د ځان لموزنه یو روایت کې رازي پنځیش درجه بل روایت کې رازي ویش درجه بهتر دی نو هغه چرغه نه ولګید او بس د امونس کي سلام ګرځي بی بی او زان دیر سکڑے تا پتا کی کی خود بیا کي او بیا کي پنځیش درجه پېرې وکا چا توي دا خو رزانډر ستړې کوي ما ته پته ده چې هغه ثواب نه راګریږي خو د خپل نفس له سزا ورکوما چې بیا په کې ناراستي ناراضي وي د جمی لپاره ټایم رارسي نو دا ځان عادت کېدې سره یو دروازه بیره تګرا نه وي بیا چې عادت شي پخپل او بیا ټو ټمټک تاسو سره یادېږي چې جمعہ تده نکهږي او بار کېږي بل ادب داري چې له جمعہ نوزې نو دا دعا وای اللهم ای انی اسالک من فضلک چې جمعہ تراله او خلق په منځب اندنه دی ولار او دغه شان ناشتي تقریر او در شروع نه وي والسلام وکړه السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم او چوپ جمعہت کی اسو کم نہیں او جمعہ ترا دنا نہ شوی نبی ابو السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین خالی جمعہت کے باب یادا زکر که پرشتی پر کہ عبادت کی که جنات پر کہ عبادت کی نو پاہی با السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین او کاو دس دیو جمعه تر ادنه نشوي کني فاول باودس او کاو دس دي نبييہ <تصفيق> دوار کا تهيۃ المسجد او کا نبی علیہ السلام وای اذا دخل احدکم المسجد فليركعتین قبل اجلس کلچ یو تن تاسو نه جمعه تر شي نو دکې ناستو نماز کې دوار کا تهيۃ المسجد کی سیدہ <سؤال> احناف پنځدا سنت دی باز خلکه واجب غنی لکه ثواب <سؤال> یا غیر مقلدین واجب <سؤال> <سؤال> ندی بل دارش جمعہ د ناشته بیا نو یا ذکر کوا د الله پاک یا تلاوت کوا او چې مکروه وقت نه دینو نوافل ځان لکوا په جمعہ کې اس په ذل ناشتا او بیا خاص کر په جمعہ خبره کول د خبرې کول په جممات کې دنیاوي دا مروهدي د دنیاوي خبرو نه چې دینو به احترااس کې ځان ب د دی نه ساتې او کوشش ب دا کې چې په جممات ک چاته تکلیف کو نهرس او پل ادب بی چې په جمماتو ک به د ر شوی شونه اعلانونه نه کوئ او په ک چا خ ورککش شي که نه د پلانانی خ و ک شوی د جمماتتی راولی خرا جماعت تر آوالیگه نا؟ نورور جماعت که با ندر رکشوی شی اعلان که او نبا در مندل شوی شی اعلان که او نبی نب علیه سلام آغویلی دی چه کل تاسو دیو سڑی نواو رئی چه پا جماعت که در رکشوی شی اعلان که نو تاسو زان سر دا خیره و که زان سر ہوئی چه اللہ دیده تا نو اون منتلیکی اللہ دیده تا واپس نکی دکا جماعتو ندید پارنی دی دید رکشوی وس خو بس ارشد لپاره جمعه ترامنډه کې پلانې لختی کې کار کول غواړي ځانو را سووي او دا ډیران دې د زدهلارې نوچت کوي او ورورا پلانې جوړې تیار د ځانو ته ور سووي او بس مړه خو چې کم شهره نه سکول نتيجه راغلي د ځانو ته ور سووي چې مړه خو چې یو یو شیم نشتره جوړه اعلان په جمعه کې منشي ارشه بس په جمعه ترامنډه کې اعلان کوا حتا چې رخصی ویشی په مالک سرواله برواله ګرځي داغي اعلان په جماعت کې معنی دی نو د نورو اشیاء او اعلانونو باندې په جماعت کې څنګه صحیح دا ګناه ده ښه په جماعت کې د عام او اشیاء او د رخصی ویشونو اعلانونه کول حتا یو سړیو شې منته هم دي نو جماعت کې د اوازونو نه کوي دایي طریقه دا لري چې د جماعت نړۍ بهار پلار کې ودريږي دمس ټیم کې او خلکو چې جمعات نووزي نو ټول خلک لار کې ولاړې لکه مانا دا شېروک شوي دې چې څا سره یې مال راځي یی مونته نوالت دیوي چې ما مونته رې کې سا دینه ما ته دیلو وي حجومات کې د اعلان دانا جایز او من نه یو حالت کې په جمعات کې ویله شي دنه نه چې کل دا شې ستانه په جمعات کې دنه رخصوي جمعات کې دنه دنه شې پرهوت لکه په دا مطلب موبایل دنه جمعات کې رخصو دلته بیاد نہ پیناو بال پیناو کافیرو کا شو الکا پرندل تہ جمعہ سره کافی مانہ گڈ وڑہ شویرہ تہ چاگست نو دا خبره خبر رچہ جماعت کے دن نہ وگرس تہ نو جماعت کے دن نہ خلقو سرا بئی نو جماعت کے بیاد اغه آواز وکہ خچ بار رخشوے شہید و رازی جماعت کے وازو نہ نو دا صحیح ندی دا او دارنگے تہ جماعت کے خرسول او اگستل دام منوی یو سڑے تہ جماعت کی س صحیح یا په جمعات کې اخلي متاسو وه چې الله دې زله په دې تجارت کې ګټه ندر ځکه جمعتون راغستلو خرڅولو د پاره نه دي زادر خستاو آداب دي جمعات په ادب کوي او چې تاسو د جمعات ادب وکئ کم انسان چې هغه ادب نه کینو الله غا ته خیر نصیب کوي لکه مطلب ګورې موسی عليه السلام له ساحران معمولیغون مملوګون ته کې ادب وکړه نو الله وتعال نصیب ک الله او ایمان نصیب ک نو څوک چې ادب کوي کنه د مړیلانو د جنازي لاندې نو یلانونو ټول مندي خچون کې بیا هم زړه جنازه فرض ده کنه نو کددې إعلانو شنو بیا ميو خبره دا اگر چه بهتره دا دا چې د جنازو اعلان هم په جمعاتونو کې نه کیږي جمعات کې صرف د اغه منزلان کېږي چې جمعات راځل <سؤال> کا باند دا په کې ویلي کېږي او د دې لپاره خطرې قدارن چې په کلی کې په مشترکه طریقې سره لوسپیکر واغستې شي زکه د لوسپیکرې خوده خلکو جمعاتونو لراوړي او پای کیک بیادار شیلان کوي نو کوي لارو کوسو کې نو سپیکرو کې خلک د ټماټو او د پیازو اعلانونه کوي نو کده مړی اعلانم کوي نو دا ښاڼه دي ګرځي کوسو کې وایي د پلانې مړځو د ټیم جنازه او یا پلو سپیکر یې نو خلاص او کني نو بیام دایو مجبوری را کنه د مجبوری په حالت کې به مونږ وې یو یونه مجبوری بیام نه ده خو یو مزدوی عبادت دي کینې نو د یوشي اعلان په جماعت کې بغیر د مانځنا د مناسب نه ده ادا له پېښمني چغيم په جمعتون کې مووې دا اوس خلکو بیل مرز دی دونه ټیم پاتې شو او دونه ټیم پاتې شو او دا سه دی شو ته ضرورت دی اوس هغه زمانہ نه ده ار سړی سره په کور کې موبایل له ما فچر تد جمعتون او आवाजونه دیوري دي کوچې کو ما سره موبایل وکه پروتي چې هغه وا شروع کې بسراوي نو په جمعهتونو کې आवाजونه کول چې پاسې اماندار او پښمنه وي دوی مرچي چې توبه نو ته خلکو ایماندار را پاسې کغه مشومان موږ را پاسې نو چې تا دا ګوګو شروع وکړه نو هغه تا غواړه واړه بچي را پاسې نو بیا هغه مور پښمنی تیارولو تپریبي اخو تعالی جا او پینځمن ټپاسي بل کلاو کې هغه پکی ګوګو شروع پینځمن ټپاسي بالکل او کې بیا و ایماندار یو ګنټه پاتې ده دلته جمعہ کې وتا او بیا و ایماندارو داسې کار دیو داسې کار دی نو له هازه دا خبرې چي دینو مناسب نه دی په جمعتون کې راکاوه تر اوسه ګنټه ځان لګوري دو جماعت بجلی استعمال اول څنګه دي دو جماعت یو شیبه موږ نه استعماله جماعت ترازو موږ کاه و سعیده ذاتی به نه استعماله ها فی بیوتن اذن الله ان تورفا و یسکر فی ہسمه فی بیوتن په کورونو کې اجازت کړی دی الله چا بادشی یاد دې تعظیم دی تازیم او یاد پر شپدی کې نوم د الله یسبح له تسبیح ہوئی د الله د پار په د کې سبا او بیگا بل غدو بی وی سبا ولا سوال او بیگا څوک وی رجال الله تل هیم څوک سړی تسبیح سړی وی خذو جمعتون تنذی خذا رجالونه دی له وی نا سونه و نه وی رجالون و نساء و نه رجالون جمعتون تب سړی زی زنانہ د نسلی رجال سړيلات تلېهم د زنانو او منس چې کوم ثواب سړوتا په جمعات کې په جمعا ميلاوي دت ثواب زنانو ته په کور کې په ځان لمز باندې ميلاوي نبي صل الله جي چکر لزي خو ثواب او تفکور کې ميلاوي ګنه نو زنانه دي منس فکور کې کوي سیدہ حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائے صلات المرأۃ فی بیتھا افضل من صلاتھا فی حجرتھا د زنانہ من فخپل کور کی د دید ہجری نہ بہتر دی او صلاتو ہز مز د زنانہ فی مخدعھا پکور کی دنہ پ کمرہ کی دنہ نہ دا بہتر دی د اگی مزنہ دای دا پکور کی ود زنانه مونږ چې څومره په پا پرده کې نوومره ډېر ثواب دی په کور کېم چې کوټه کې او د دې بار دی نو دی ها او عائشہ رضی الله تعالی عنها وايي چې لو ادرک رسول الله صلی الله علیه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المساجد كما منع ات نساء بني اسرائيل ک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په زمانہ کی چديز خزو کم ناراو او نا کار کارونه شروع کړی دی دی دا دی د نوې نوي کارونه نو دوی به د جمعتون په خپل دور کې من نکړي هغه وخت خبرات لیکنه خود صحابه په دور کې بیا مانی شویل صحابه دور سمره د امن هغه وخت کې بیا مانی شویل او لکه څنګه وي من شوي زنانه د بني اسرائيلو نو حضرت عائشه وای که نبی علیہ السلام په وخت کې داناشنا کورونه خزو کړیو هغه وخت به منوي او دارانگی ام سلمہ رضی اللہ عنہای چې ما ده نبی علیہ السلام نوریدلې دې چې ده خزو بهترین جماعتونه د کور مې انځوني دې چې دا د کور کې دنه مونږه نو فرض منځله زنانا هغه ناراضی نو سرورا خزو تراوت مخه کړې را او راونډیږي ته محله خزی کور کې ولته ولقاری شپ تراوی ورکی نو کور کې ولې نکی ځان لې ولې نکی چې وې موږ پکه ختمه نو دا ختم پکه مکه والا مختصری د لخی او د خزو بسونه ختمي خطوله په پکه وېخپې مات شو سر ماته شو به ودرې دم نشم او که خامخای نو د کور زنانې کور کې یو کس ولې منزور کی مخ کې سب کې زړیو رښتو زنانې دانې چې اگرې په کلی کې او محله کې یوزې کې دا بهتر ندی, ندی. ندی. بیا دارانگی, دارانگی چې جمعهتون ولا نزی نبی خاص د اختر آخ پوره چې سړوم خزان سمبال, سمبال کړي او زنانو هم ځان سمبال کړي نو د اختر پر ځندې بیا منځولو لا نزی جنازی لم ځانانه باندې نزی وه شو زکه چې د زنانہ کار د پر دے نو جنازی لنزی او اخترونو لزیو تراؤولو دا شنا نور جمعتونو لزیو دا بیحتر نشو خان رجال زکوی رجال اللہ تلحیهم سریدی چنگا پیلا که یغیل را تجارتو خر سول دا اللہ ذکر ذکرنا و اقام سولاتو دا پابنده دا د نا و ایتای زکات او دا ورکاولو دا زکاتنا یخافو نا یو من یریگی دا غیر زینا تتقل و فیه القلوب و لب چه گرد ورد بشی پایی که زونه استرگی لیه زیه هم اللہ احسن ما عاملو تسبیح ولی وی زیر دیده پارا چه بدلور که دیده اللہ دا خیستاغ چه د کما ملونا کرو و یزیده هم من فضلیهی او زیاد بگی دیده اللہ دا پزل خبلنا او اللہ رزق ورکی چال چه غاربی حسابا والدین کفرو اعمالهم کسرابین وس دا دو آیاتونو کې مثالونه ذکر کړي د کاپیرانو د اول آیت کې د هغه کافر مثال دی چې د هغه اعمال ظاهري کې هغه تخخ کاری او د دویم آیت کې د هغه کافر مثال دی چې د هغه اعمال ظاهري مخراوی یا اول آیت کې مثال د هغه کافر دی چې هغه مولای پویئی دی دوی مایت کی مثال دا غی کپر دی چه آغا امیدیو نا پوالی دوارو مثالو نا اولا نی کسان کا پروچ کوپر کرد رین اعمالو هم کسرابین عملو نا دا آغای پشاند پلقی دونکی شگیری بیقیاتین پا آوارز مکا یحسبو حضم آنو ماا آن، گمان کئی پا غیبانی تکی سردو پو وڅدنې کا عمل کړی دي کنه د کافر نو ده وي ګنې که زماده اعمال دا به مال اخلاص لکه یوته چي سړی چې په لار رواني او داغه د خیالي چې دغه زیکيوبدي او مال به تند ختمه کی چیراش یې هغه شګه یې ګولې شګه یې ګول پې هغه پرقیدون کې شګه ک سرا بین پشان د پړقیدونکو شګیده ی احسبه الزمان و ما غومان کې پغې تګې سړې د غبو حتا اذا جاء او تر دې چې کل راشده اغي تعلم یجده شیء وانما می اغل رس شیء او وجد الله عنده همم یلا دا غې سرا فوافاه حسابہ پورا ور کې لاغتہ حسابہ دا غی حساب یعنی بدلا والله سریو الحساب اللہ دے ذری صاحب کون کا نو کافر وای چې قیامت کې بزپد خپل اعمال خلاص خود دا اعمال د لس پیدا ورن کی زکه چله کومثال رښکې ګولو د پدو بو ګمان کوغه وبنوي والاول او که ظلمات فی بحر اللجی یغشا یا مثال <سؤال> د دې په شان د فی بحرین لجین پاگی سمندر رو دونگی که یغ شاہو موجون چی پتکڑی اغیلہ را من فوقی هی صحابون داغی د پاسی من فوقی هی موجون داغی د پاسی بلا چپا من فوقی هی دا پاس نه صحابون واریزی ظلماتن بازو ها فوق باز تیری دی بازی دا دی دا پاس دا بازو نورونا دم را تیروک دے ایزا اخر جایا دا حولم یکا دیا را ها کلا چی راو باسی دیخ پللا قریب نه چې وی دی غیلارا دوم رختو الله سم دګینه شي لید ومل لم یجل الله له نورن فماله من نور سوچ چې ونه ګرځي الله غلر رانا پس نو دا غدا پر اس کی سم رانا د دې سم مطلب دی ګوره ظلمات راوړل دری قسمت یری دی یو تیاردا د سمندر دویمه تیار د چپو او دریمه تیار د وری از لکه وریس کوم چې نور نه نورنا کم دویم چې سمندر کیو نو لا تیار د او را اوچته شي واغه د هغه د پاسه نورم تیاره سی شو نو درې تیارې شه دت شانه کافر هم پدری تیارو کې ده څنګه عقیده خراب ده نو یو تیار ده عقیده دویم قول غلط دی خبر زخلینا غلطه راو یو تیارد اغی درې معامل غلط دی نو یو تیارد اغی یا اسباب د فهم دیو د کافر زړه کی تیار وای شرک او کفر او پسترګو تیار وای او په وګونو تیار وای په دا کاپیر پوږي هم نه ځکه جاحلل دی که ما ویل دا د جاحلل کاپر مثال په خپلومه نه پوه او دا لاسه کې چې په دو نه پوږي چې زه نه پوه ل. او هغه دا لاسه چې پسې اخ هم دا چې دا چا نه خ پوه نو دا بیا د چاپلا هم نه شي پویوللی و شوي وې هر کس کې ندانر ندارد و کس کې ندانت و ندارد هر هغه سړې کې ندارد و ندانت ندارد وې هغه سړې چې پويګيوم نه ندانت باندې نه او پدیم نه پیګي چې زنه نو د دې مثال خو بیا د جاهل مرکب دی یو سړی چې نپوېږي او پدی پوېږي چې زنه پوېږي ځان به ځان پوېږي خو چې یو سړی پوېږي منا او خیال ادارې پدیم نه پیږي چې زنه پیګم او خیال ادارې چې دار چانه زخه پوېګم اگر چاپلار هم نشکویا ولې نو کافر پویږم نه په دې خپل نه پویم خبر نه او اكيد ادا ده چې ده ارچانا خپویږي نو دا دغه مثال علم تره ان اللہ اس دیزنا د نور د پاره او د دیز ظلمت ن د بشکولو د پاره د لایلی عقلیا علم تره ایت ان اللہ یقینن اللہ تعالی له من في السماوات تسبیح و بیانیدا اغه د پاره غسوک چه اسمانونو کی دی اوز مکه کی دی و مرغانا ګورا الله پاک له هر شی تسبیح وی دی ملائک زمکه کی سوک دی انسانان پیریان نور مخلوق دالا سکه چه و تفیرو مرغان سواف فاتین غڑون کی وریا زولارا کلون قد علی مسولاته و دلته اریو دل تگن توجیحات دی توجه که و یو مانا کلون قد علیما د دا قد علیما علیما کې زمیر راجه کې دغه کلون تاریو تاگه پویږي صلاته وو په دعاخ پهلاوه تسبیحه وو په تسبیح په لباندی ارشه په خپل دعا او په خپل تسبیح په اده چې زبکمه دعا وي موکم تسبیح وي ما ګوره دا مرغانم ها د په خپل आवाजونو کې د الله دعاګانو او صفاتو نه کوي کنه او تسبیحات وي یا کلن قداله مسلاته او تسبیحه کلن کې دی دا قد علما کې زمير راجی کا بیا د کولتا هر یو په جنې سوالاته وو زمير راجی کا الله تا هر یو په جنې اغا دعا د الله نه غفتل او تسبیح د الله ویل دا الله تسبیحات پیجنې یا یادرم زمیر د علمه الله <سؤال> تعالی څخه هر یو چې دینه پوئږي الله داغه په دعا او په تسبیح باندې دا رمره په आवाज الله پووالې چې ده سوې والله هو علیمون ب مای فونونه الله پویږې پاغې چې دی کم کارونه کوې دویم دلري خاص ددلله د پارا بعدشاید عمانوو اسمانونو کې دا او دلله ته المصیر را ګځې دلدي دریم در ع تهه آیا ته نګورې ان الله چن الله ی صحابان شری ور سمه یو اللیو پای بیا جوړ خ راولی د دی په میځ کې س کامن بیا ګځې هغې ل را درنا لاندې لا باندې ش نه شي فطره لت قانې بهته غټ غټ سااس کې یا من خلالی چې را وځې د میز دغ نه ی ن ځلو من نه سما راوری د باه نه د ورځ نه مننج بالین مننج بالین چې فشان د غورنوبانندې غټې غټري في همین بادن ف کې د ګلی نه غلائي ګلی را وورئ د غټو ور الله بعض وختې ګللی را ووررو. فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ فَسَرَّسَ يَدَا غَلَيْ چاله رچو غاळी وَيَسْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ او اړې دي لره داغه چانه چې خواخه شي د الله څه مطلب ګورم دا غلې نه دا د دې تا زميدار وو کنده او طرف علاکه په پبلانیک کلی باندې غلې وشو نو خو ورېس خو په یو کلی نه ورا غلې په ټوله علاقه کې او غلې پلک زیو شي الله سوه بچګی او پچای گئی په یوصبو به ی منشا ص په هم منشا پس صی د لره چاله چې غواړی او اړیدي لره د چانې چې خواښه شي یا کادو سرنا پرې ی دذهببل ابوسار میزد د پلته بریښنا ددي صی شو یا دذهبوبل چې ختم کې نظرونو لره داسې یو پک پهکې د بریخنا وشي. بلدليل يقلب الله الليلة ألعي رالي الله بدلي رابدلي الله شبيع ونهار ورزي لرا كل رزرا ولين وكل شفا إن في ذالكي قنن پده كل عبرتن خامخة عبرت دي لأولي لبسوار دا قلمندو دا والله خلق كل دابا پينزم دليل الله پیدا کل د هر زنده سر مما اندو بونا كلنا مراد مراد مراد اكثر سر. سر. اللہ پاک پیدا کړ دیې او ځین د سرمن ما اندوګونه د دی نهاد نطف فمن هم منیم شي علابد نه بعضديناغدي چېغز علابد نه په خیټ نو کهڅوک د اعتراو کې چې کلله داپ نو دا اطلا خو په بیا پرشتیم په ک رالی نو پرت خو نطپې نه نه د پیدا. نومنګ د ابو ویله دا ابا ویل ما یذوال الارض نو پرشتې ته خارجي او کته وی چیصاله سلام نو او عیساله سلام یو دی او دا ماړتل چې اکثر ته مراد شه سیدا الله پیدا کړي د سر زنده سرډوبونه بس بازره دی ناغری او یا بل مطلب دام کې دیشي دی. چې دا ټول مخلوقات د ابونه پیدا دي ولې اول <سؤال> الله پاک وبه پیدا کړ او بیا د وبونه الله پاک دا ټول شی پیدا کړی دا ټول مخلوق جوړ شوی ده څنګه ده وبونه وبو کې الله پاک استراب راو وس نه هوا جوړ شو هوا نه اسمان جوړ شو لاندې زمکه جوړ شو غور جوړ شو نور ته جوړ شو دا ټول بیا د وبونه جوړي سہی شو الله پاک پیدا کړي دیاريو زند سر دو بو نه د نطفه نه بازی هغه دی چیزی علاबत نه هي په خيټه زنده سرو کې بازی چیخپی نه لک مار مار روان پا دیوال دی په دیواله مرزي په ونه او پزمک دا سره روانې چې تې نه شلاندې کولې او روان څنګه دی په خيټه باندې یو خپل مشته سړی حیران شي و من هم من يمشي على رجلین بازرده ناغذی چه غذی پا دواخ پو بانده لکه انسان او مارغا سمرت چه مارغانده اغطول پا دواخ پو گرزی و من هم من يمشي على اربعین بازرده ناغذی چه غروانده زی على اربعین پسلو رخ پو بانده لکه عام زناور دو زنگل او دارنگی کورنی وا گرده میخا بیزا خرقا چرا سنا طول و خانده طول پا سلو رخبو یا خلق اللہ و پیدا که الله سچیو غواری د دیر رخبو عالم پیدا که پدی حیواناتو که پدی مخلوقاتو که یو شیر چه داغیر دیر اخپیر ایتا زن زوئی لکه در ټریلی وګدای دا نری غنی کنا اوس داغېخ په غنی خدای خبر چیه یو ترپه بلسلس په کې شلشل په یو شلشی ادا سبل ترپه دا نو پایک یوګ دی وړی نو د چا چوکډې نو په ډېری چې لگا لندې نو په به لګي اوس دا اغه ډېر مخ په دی په دینورو کې چې دنه بازه د شپغو مخ په لکه مثال په تور مچ مڅونو دا غیش پیری نور دا سه شی اش ته چش پک پک پیوی نو يخلق الله ما یا ان الله يقينن الله على كل شيء قدير بارش قدرت والا دے لقد انزلنا اليك ايات مبينات ترغيب قران تھا پتہ کی سر الیگی لے دماغ اتا تھا یا تنفکار دلیلونو والا اللہ ہدایت کی چال چوغاری پر تر عبدلارے نہیں برابر ہیں ويقولون آمنا بالله وبالرسول زجر او صفات دے منافقانو بیا و منافقان منگے ایمان راوڑ دے پ اللہ اوپر رسول دلا واطعنا عبداری کړې ده په خله ګور سونه فږي خبرې کوي په الله مې مانله په رسول مې مانله او مونږه خوش باور زه الله او د الله رسول حکم نه منو خوڅ قبا حته زده ثم يتولى فريق منھم من بعد ذالک بیا اوري ورډل د دینه پسته دینه په خله وی چې امن نه ګوره بیا مولې وما ما اولایک بالمؤمنین دوی مناخنده دی دو داغه کسان مومنان دریم و ایزا الله الالله و رسولیهی کل چی راو بدلیشی اللہ تین قرآن ته او رسول د الله تین سنت تلی احکوم بین هم دید پار چې پی دا پیس کې کی داغی پا مینس کی ایزا فریق من هم موری زون ناسا پیوڈال دا دین اعراس کون کی کوہ تے ورہ چھ پقران حدیث دل پیسہ لگ کو بیان راضی ا و یہ د پارا پیدا پائے کہ اتو الیہ مزعنین راضی د ہگی تہ پمن ڈ من ڈ بانے افی قلوبہم مرزون امر تابو بل ا د تہ منافقان مرض دیں ہم پمان د بل بل رتابو بلکہ د شک کی بل ام یا خافون ہم د بل بلکہ د یریگی ای یحیف اللہ دا چې زلم به و کلله په د پیغمبر پ د الله بل اولای, اولای کا بل کې دغه کسان هم مضوع لیمونوم د د ظالمان انما کاقولول ممنی انزو الله اوس د مناپق په مقابله کې د مومن سفات اللہ اکبر د مناپت نهخ داوه چې دی ته ویللی شي چې را شید الله د الله د پ قانون ته چې ستاسو پصلله و کې نو تخت تخت تخ پا دی زیبانی علماء اولی کلی دی دا سی پت پکی دی نو اللہ وی دا ظالمان دی. ابن خویز منداد رحمت اللہ لی و عالم تیر شوی دی. پرتبی دا آغا نقل که چی آغا وی واجبون علا کل من دعیا الی مجلس الحاکم. واجب دی پا هر اغیچا باندی چی آغا راو شي مجلس ته حاکم شرعی تا. ایو جی با دا چھتے دا دعوت قبول کی او جی بس رازہ شریعت پانے پیسہ لگ ہو ترسو پورے چھتے تپتہ نہیں لگی دلی چھتا حاکم چھتے دا قاضی چھتے دا پاسک رے او بیا بیاوئی چھتے Caesar, نبی علیه <ideology> سلام وی چی کم سڑی خپل خست می راو گواری چی چا سره سرکیست دی مساله دا یو مسلمان قاضی و حاکم تا او اغا تا وی چی زمنگ پا منسکی دا قرآن سنت په قوانینو پیساله او او یو سڑی چی دی نو دا اغا خبرن منویزن زماغلا نو فهوا ظالمون ولا حق لہو دا سڑی ظالم دیو د دا حق کارو د دینا دی پا نا حق کارام انما كان قول <سؤال> المؤمنين اوصى المؤمن خيقنا دونه د المؤمنانو کل جراو بدلی شي الله او د الله رسول تا ليحكم بينهم د پرچ د پیسہ لو کړه د پمنس کی اي يقول سمعنا واتعنا دا چې وایي سمعنا و اوریدو مونږ وا توانا او تابعداري کو مونږه و اولائک هم المفلحون او دا کسان هم د کامیاب و ميه الا الله و رسوله چې تابعداري وکړه د الله او د الله رسوله دال اللہ رسول و یخش اللہ و يرد دال دا اللہ نہ پسڑ کے و یتق او يرد دال دا اللہ نہ پ اندامن کے یا و يرد دال دا اللہ دا نہ تیر شو گناؤں مبارک و یتق ہی او زانے بچ کے تو گناہ نہ پر اتم کے زمانہ کے فاولائک هم الفائزون پس دا کسانم دیدی دی کامیاب جه واقسم بالله جهد ایمانہم دبل نہ خد منافقان تسمنہ قال اليهود قانو پهله مضبوت کاسمونه لین آمار ته هم که چېرته ته حکم ته وکم کې لا یخروجون ننوخام مخه اوی به تا سره ج چې تاسو کلم وای نه تابیداری زبه د سره الله و ق ورته لا توخېمونه سمونونه مخوره والې تو معروفه ستاسو تبیداریري چې دانوغ معلومه ده ستاسو دغه تابیداری ده که نه چې دنی میلارې پورلار شو بیا را تخت نو دین سم سمت یا طاعت المعروفه معنا تابعداری معروفه نو یوه معنا دا چې طاعتن معروفه تابعداری د شریعت موافقه معروفه معنا موافقه کتاب و سنت دو غره دا خیرون دا غره دا دا څسمونو کولونه یا طاعت المعروفه ستاسو تابعداری معلومه ده توا حق کوم معروفه ته استاد ستا به دایره مونږ دینو ان الله ان الله يقينا <تصفيق> الله خبير خبردار دے پاغي چې تاسو کوم عمل وکوي تابیداری کوي دا الله دروست تابیداری کوي دا رسول الله منافقت لري فاین توالو پس کچرې دی واورېدل یا اصل کې تا توالو دے تاسو واورې دی فاینما عليه ما حمل عليكم ما حملتم يقينا پدې نبی باندې هغه چې د تک مزمواریه والا شوی او تاسو بانی اغره دی چه تاس تا کما زی مواری سپارلی شویده و آوال شوی ده که تاسو ده دی نبی خبره نه نئی نو گوره ده نبی خپل زی مواری ده دا, دا غیر تا تاسو خپل زی مواری ده ده نبی زی مواری ده تبلیغ الله با وطوی تا بیان کردو کنه بس چه اغاو ایما بیان کردو نو دا غیر غان شو. ا استاد ذمہواری دا د نبی ثابیداری نو تاسو نه بده ته پوسکی ف انما علیہم ما حملا یقینا په نبی دی اغه چې اغه تس پارلې شوی وغه سره دعوت تبلیغ وعلیکم ما حمل تمو پتا سوري اغه چې تاسو تس پارلې شوی دی چې ثابیداری دا وإن تطيعوه تحت ذكره تتأصد دي نبی خبر ومن لنن پسمل عرب شيء او نشته پر رسول باندې مگر رسول اختارا و ادل الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات اوس زیره او پدی کی صفات ذکر کړي د مؤمنانو غوادلله اللهځنا وا د کې د الله دې کسانو سره منوچی مانې را وړی د من کوم ستاسوونه من کومې او لماو دا من تې ز د د بعضې کسانو سره ستاسونا ایمانې را وړی د عملونې کړیدې ستاسوونهله یلیف نهم ف آرو چې مخه خلافت په ورکې دیله راپز مکه کې کم خللافهلهدي نه من قبلی لکهڅنګه چې خلافت ورکهواغې کسانو واغی چې مخې دد نه دینو یه کن نه له هم دی او خامخا مخه د دپاره دی ددی اغ چې غوره کړی د دی دپه وال بد دلا نه هم منبا دخواوف هم امنا او خا مخ بد ل ب پس د یری دی دد نه عمل لره ن به وررکې یا بدوننی ولا یشرکون بی شیئا الله و عبادت بک با یواز زمان او نہ بشریک ما سر ایشیلارا او چچ کو پر کو پاست دینا پس دا کسانم دی دی پاسقان ڈیجے کی اللہ وئی چ اللہ دے ایمان والو سرا او اعمال صالحه او کو ان کو سرا دا وعدہ کرے دا چیز بدیل دز خلافت او مشرت ور نو سوال دارے چې مؤمنان شاه او اعمالم کې دی روجو کې خرج مان لکه او بیام الله پاک دله مشرت او خلافت نو ورکی هرځه کې مسلمان وای دا ولی نو سوال شو قران خو دروغ نه وای نو ابن کثیر وای وې دا واد ودا الله د طرف نه د خپل رسول او د مؤمنانو سره چ الله برده امه ل خلافت او مشرت د زمکی ورکئ او الله برده په وجب ملکونو کی اسلام را ولی خو بیا ابن کثیر وای چې وقت فعل تبارک وتعالى ذالکا دا وعده الله پاک په لا پورا کړي دا کله پورا کړي وا هغه بیا وای نبی علیہ السلام لا جواندو و فاتحوی نو چداغه په جون باندې الله پاک سمر ملکونه فتح کړو مکه مکرمه الله پاک فتح کړیو صحیح شو خیبر علاقہ فتح شو اختیارات مسلمانانو ته وال شو بحرین فتح شو دا ټول جزیرۃ العرب علاقہ دا مسلمانانو فتح کړی وی د یمن ټول علاقې اغپت حشوي او د رنګ د دا هجر د علاقې د مجوس نه ټکس باغستا با غمنه د د دا شام بازي علاقې اغپت حشوي د نبی علی سلام پر ژوند روم او اسکندریا، عمان حبش د ټول علاقې د نبی علی سلام پر ژوند پد حشوي دومره خلافت الله غوښته ورک بیا چې کله د نبی علی سلام نارسته خلافت د ابو بکر رضی الله عنه راغې نو ابو بکر رضی الله عنه حضرت خالد له او د ابو بکر خلافت وکالو نو هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه پارس ته او د هغه د لخت سره حضرت خالد جنگ وک پارس علاقې ته لپت حکنا. بیا ابو بکر د جزیرۃ العرب نا غټول مرتدین ختم کړل بصرا دمشق ثوران د علاقې د ابو بکر په زمانه کې پدحشوي بیا چې کله خلافت د حضرت عمر رضی الله راغې نو د شام سومره علاقې چپاته وي غټول پدحشوي د مصر علاقہ د فرعون غد مصر دا داد حضرت عمر په زمانہ کې پدها شوې ده روم او کسرا او قیصر چداغ وخت لوی حکومتونه د دوی خزاني مسلمانانو په خپل منځ کې تقسیم کړې وې دوه حکومت پراخ شو اسلامي بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه خلافت چراته نو د مغرب طرف نه والي تر بحر موهیتا پورې علاقه باتي پدها شوې وې او مشرق کې عراق او خراسان احواز علاقې حتی چې صحابه د حضرت عثمان په دور کې کابل پور افغانستان کابل چې ورته وي اغه زیتره رسیدلی او کابل علاقې هم فتح شوی و اغه کې نو دا ټولې گرچا پیرا علاقې دا مسلمانانو په فتح کړې ویني نو ل... الله ولا خلافت او مشره دزمه کې ور کړو خوبیا چې رستکل خلقو صحابهو د زمانینه بعد ورو ورو په خلکو کې کمزوري راتله قران خلق پري خدل سنت پري خدل شركيات ورو ورو شروشو عام شو بدعات عام شو نو الله غ خپل و ادم دې سره پري خدل بیای په کافر مسلط کړو لږه لاتی دي واره و سم چې تاریخ وګوره دا سمره ملکونه چې نن دې کافر په تسلط کې دی او یو مسلمانانو په کې نهي او دغشان مساجد و پا مسلمانانو پا که اکثر پا بندیانی پا دی که لولوی جیبالو العلم خلق تیر شویدی لولی محدشین، لولی مفسرین تیر شویدی خو اغنم اغلاقی بیاد کافرانو پا تصرف کیدی او مسلمانان پا ایکی کمزوری دی ولی چه مسلمانانو کی کمزوری دالکا دی عبادت پری خود و قرآن او سنت پری خود الله ی زوادا زما دای سره دندای بسک یو یعبدوننی یو صفات خو marked چې امنو دوی معاملات صالحات اوس دریم یعبدوننی دای په یوازې زما عبادت کین دریم خلا یشرکو نبی شیء ما سربې شیء نشری کین و من کفرا بعد ذالکا چا چکو پرکو پست دینا فؤلاء هم الفاسقون پست دغه کسان هم دای دی پاسه و اقیم و سولا تا سلورم پابندی با کوئی دا منزون و پینزم واتا و زکا تا ورکوی با زکا تا و اطیع الله و اطیع الرسولش پا گم تابیداری با رسول دالله دید پارا چه تاسوبانی را حموشی دا خلاپت دا باقی پاتی کې دو دری شرطنی یو منز پابندی سره. بل زکات ور کول پابندۍ سره او د الله د نبي تابعداري اوس کمرې چه فلک کې نو الله زکات یا غمل کن قوا غستل لا تحسبن الذين كفروا معجزنا في الارض تخويف مخالفين گمان مکو پای کسانو چکا پیران دی موجی زین فی الاروزی چھ دے گی نی بچ کی دن کی دا لادا عذاب نا پزمکا کی نشی بچ کی دے زید دے دے اور او دا دیر بز زید را گر زیدو دے دا اور یایوہ اللزین آمنو لیستازن کم اللزین ملکت آئیمانو کم اس پین زمباب ترہ خیرہ پدی کے نور آداب زکر کی نور آداب زکر کی گورا مخی عام و خلقو تا حکمو چه عام کسان چاکرزی لا تد خلو بیوتن غیر بیوتکم حتی تستعنی سو و تسلیمو علا اهلها اوس ما شمان یادی او دارنگی وینز یادی چه دین اخو پردنیشتا گنا نو کداد چاکرزی نو اجازت دین اغواری خودری اوقات داشی دین چې غوي کې د شاکر ازین او نبزي او کزینو بغیر اجازت ته باندېږي اجازت بغواري زکه د درې اوقات د پردی وی یا او هلذین امنو ادیمانوالو لیاستازین کوم اللذین پکار دې چې اجازه ته غوړي استاسو ناغه کسان ملکات ایمانو کوم چې مالکان استاسو خيلا سنا دینانه مراد وينځو غلامان خ بهتر ا داد چې مراتبین د شي زکه د غلام نه په پرده کې اروا چې سړی ولذین لم یبلغوا الفلما اوغه کسانوم د اجازهت غواړي چې هغه نه د رسیدلی بلوغتا از سا ازاد خلق دی, دی خونا ہونا بالغ دی نه ماشومان دي نو څو وخت په پرده غواړي صلاة څو مرات دړي اوقاتو او کې مرات نه مراد اوقات من قبل صلاه الفجر یو مخک دمان زده سبانا چې څهار امزده شوې تیار ده او دغه وخت ماشوم چا کړزي نو دې به اجازهت غاړي دغه شان بچا کار نه دن نه کیږي یو دوي موحین تزوعون سیابکم من الظهيره او کله چې لری کوي تاسو جامي تاسو من الظهيره ته د ګرمې په ټیم کې بېلکل ګرمه ده نو په دغه وخت وحین تزاونا سیابکم من الظهيره او کله چې لري قوې تاسو جامیس تاسو بن الظهيره ته د ګرمې په ټایم کې نو دغه ټایم کې به تاسو څه کوي ګرمه کې د ماشوم چا کارانه زي جامو نه مراد سی وایي جامي لکه سړې ود کېږي نو کمی صبح سی چې بیا خلک ور آپاسېږي نو کمی سوځي نو سويي کپڑے خلق لري کي نو پدا سټيم کي لري ما شومان چا کرے بي اجازهت النزي وين زم دي نزي مالک كورتا بي اجازهت او مين بعد اس ولات العشاء او پس ته ما ستند مانزنا دي ټيم کي د نزي ول صلاص او رات لكم دا دري وختونه د پردي دستا سود پارا نو کې به پرده ارچ نه ضروری وی لسهلی کومنیشتې تاسوبانې واللهلی مو نه په دایبانې جونا خوونګونه بعض هم نه پس د دینا. کی خیر تو علا اجازت کی کی دی نه ددې او قااتو بغیر کې اجازت نه غواړ خیردي تو وا خوونهلی کوم بعضکم حالله بعض دی د اجازت ووللی ما شو اما اوقااتواتو ځکه ډیر تلون کې راون دی په تا سبانې بعض ستاسو په بعض باز نو روبانې۔ نو په دې بار بار اجازه تم تان کی ماشوم سي خو وسدن وراشي یو نو بیا به وځي الکر ازي بارو چې بار لاړ شنو بیا به یو من پسرا نه شي نو چې دې پار زل باندې چې دې نو تا تا ور تک یو تو ور ل ورزي او تا بیا وی چې ماشی دنه درشم اجازه ده اته ته راځا کنه جوړ مړین او ته بیا بیا وځو نو دا به پینزمینٹ آباد بیا و بیا براشین و آواز بکی نو دا خوڑی را گرانده بس داله چه ورس رو تا کٹوا چه اول تا چې بس فوزا آو اجازت ده و رازا اجازت ده نوال دا خوڑی را گرانده او وین زمداغه شهرے کلا بچ دینو خشا کو پسوزی کلا ب پوخ لرگو پسوزی کلا بچ دینو سروے را وغاس دنکای با کلا لوخی وینځی کلا ب یو شیک کله دن نو بارکیگی بنوار با ټموی چی سلام علیکم اجازهت دی را شما نو دا خودې را گرانه ده نو دا بیا بیا دې اجازهت غختو وجه وجنا او د تکلیب جوړیدو ده وجنا الله پاک د دې اجازهت معاف کر د طالبانو غسخی کنا طالبانو چاس خیر اله غل اور تویل دا ځان لا حلال کئ نو غی ویل چیر دا بدبی بصو غاخي یو طالب را غی غاخو لو کتل نو بل طالب را غی غاخو لو کتل بل نواری او هوټګن طالبانی چیر یو لغخت تل خلب ول پزور وا زول نو بیا غسخی ویره دا فټکا بډی بچا چا زرا زکوما نو چې طالب بیرې ده نو خلب وتا چینګا ولا بیا خلو چ طالب بہ کتن اخلا ب و تک چھنگا ول جراخنہ رو دادی دو نہ دی نو دا بہ بیا بس ت کس اجازت نہ گوڑی میں بچی اجازت تے نو دا گرانی گینو بس د نو دا خد چ دریو ٹیمن بغیر کماشم اجازت نہ گوڑی نہ گوڑی بس زیدی راضی دی ددیلارے نہ باندھی کما شین چ بچاؤ نہیں کنا نو دا حکم کہ اللہ تخفی پر اولی گور دا او دا ځنګلي زناور داخین زرنا سپه شرم زمره پښو د دټو ليو شانت پلیت دي دریندګان دي ده ما تکي لیکن د دټو له نګوره د پښو جټه هغه مکروه ده د نورو جټه حرامه سپیو بو بل شی وساتو ناګو پلیت دي خو کې پښو نو مکروه دي سره حرام هم نه دی ولی زکه چې تو وافو نه لیکنه مننه تو وافینه وتوافات دلیلار نه بنديږي زکه دا خو کته ور باندې په دیوال راوړی او کته په سیسه باندې سر کې نه دایي وروګونه ته افا نو بس سر پکې ووب کی او سټی نه دا به روزانه ته دغه کار کوي چې بس کله به یو شي غرزه یو کله غرزه نه دا خو تپای کی نه دې په حکم کې الله تخفی پر اوستا زکه دینه بچاو ګراند او د سپنه بچا وسان لکنه وڅه ته کېدونه غو ته نشي خته دروازه بنده کنو بیا په دیوال نشي راوړل دي د نور ځناورونو بچه وسان او خود دې نګرانو نو تخفیف زکر راځي پاو افون علی کوم د دېرتون کېری راتون کېری پتا صبح از تھا صبح نورو دارانګي بیانې الله تعالی او استدلایل او الله دې پوی او حکمت والا و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم بل حكم دا غاول دب که داخل ده خواه کلا چه ماشومان ما شما انستازو نبولوختا فلیستاز انونو بیادی جازت غاڑی پا آمو اوقاتو که غما لکه سنگ چه جازت غوختاغی کسانو چه مخکر دینو اینی بالی غانو سمطلب پا دی عوامو که دا مرض دی چه کم انسان دی سر ما دوی شی نو کاغلویم چې نپیا ته پردانه کوي په دا خومنګ سره وڑو کېلو شي اواغه بیا ایوب بلکره راځي راځي دا خومنګ کارو ما په غي کېلو یې کړی دی مونږ کربې لوبي کولیو مونږ سره بدلت تناسپاس تو نو دک ډېر خطرناک شي دا پرداتې نه کوي نو ګور چې وڑو کېو نو تا کرب تراتې څه masala نه و هو اوس چې دې زلمیشو بالغ شو نو اوس تا به نوې جد په من که لی شوي اومون که بهتره تا او زمانونیم ل درې ی او ضم ل دممه نوس بدونونه پردا نه کوو نه نه اوس بدونه موکمل او چې کلم دی راځې کار ې بغیر اجازه تبددن دځي. وښه کانا کله چې بالغان شې ماشومان کله چې ورسېږي ماشومان ستاسو نه بلوغتا فليستازنوا طعام او اوقاتو کې د بیا اجازه وغاری هم لکه څنګه چې اجازه وغوښتلې وایي کسانو چې مخکې دینو بالغانو دارنګ بیانې الله تعالی استایاتو خپل او الله دې پوه حکمت والا او القواعد من النساء ادب هغه بډایګانې د زنانو لا يرجون نکاحا یو مانا چې سړی تمنکه د دای نه د نکاح لا ير جون نه نکاح هن چې سړی تمنکه د دای نه د نکاح یا لا ير جون نه نکاحه چې دای تمنکه د نکاح کولو سید اد سرد امید د نکاح نه لې بیخي بډای ګانې فلیس علیهن جناح ان یذعن ثیابهن معنی تا ګورا پس نشت پاګی باندې گناہ چکی د چیلو نخپل یوزنانه دومره بوډای ده دا. چې داغه خپلم د دا سره د نکاه اراده نه ای او خلق هنده اغینه د نکاه تما نه لري نو کدا سی بوډای زنانا د کور نه بهر راوزی او چیلې نهی په سر کړی نو خیر د گناہ نه ده زکر دا غابی زان نشی سنباله ولی نو چل بسنگ سنبالهی نو دا خیر دیخن او دا پرده خودی دا وجه نوچی گناه که واقع نشی او دار سړیت د مور پښانخاري سو کوم د دینه غلط مطلب ناخلی نو خیر د کده پرده نه کوي دښولان فلیص علیه ان جناحن پس نشتره پدایوانه گنا چکلری کید سیابه الناس وای جامینه سشه چلو نا متبر غیر متبرجاتم بی زینا خود خار بوډایګانی نو وی ګوره زکه چې هغه خو زینت کوي کنه پخار که دا پتنه لگی چی دا و یا کالوی تا ویدار سوار لسو کالو جی نئی دا ولی چی اغیر رو را میکا پی کڑی خمزی سرخیم لب مگلی او نور امزان خبرابر خب کڑی جوڑم خمزی دار صرف دمازل دا نوی پیجنه چی دا بودهی دا, دا زوانه دا نور پتنه لگی نخی اغا گرنجی مرنجی می ختمی شیوی خواه نو غیره متبر جاتین چی دست زانی سنبال کردی <عبستدن> نو آغا آبای با بیا مکمل پرده کئی لکه در زوانی جنی با در زان چل تاویی گنی بزگونانگاری بن بز خواه غیره متبر جاتین بی زین جنی داخت کار کون کی زینت لارا و ایستافیب نخیر اللهون کدی <تصال> در دین زان اوساط چی بودهی دا و بیا مچل پسر ای نو داوله غره دا والله والله موریدون که اپواده لیسا علال اعما حراجون نشت ده علال اعما پرون بانی حراجون سه تنگ سیا ولا علال آرج او نپا گوڑ بانی حراجون تنگ سیا ولا علال مریضی حراج او نپا مریض بانی تنگ سیا نستاسو نفسو نو باندی دا چه خوراک کوئی مم بیوتی کم دو کورو نخپلو نا یادو کورونو د پلاران اوستا سنا یادو کورونو د مېند اوستا سنا یادو کورونو د ما ماگان اوستا سنا یادو کورونو د خوين اوستا سنا یادو کورونو د ترن اوستا سنا یادو کورونو د پپوگان اوستا سنا او بووت اخوالکم یادو کورونو د ما ماگان اوستا یادو کورونو نو دو دوستانو ستاسو نا سم اطلب کدی خلکو کرلا دی و دوڑی تیم دوڑی دیو خوڑا دا چه چه دیو سکلا او یا دا میلما راگی و دا د دا کورا دی ولی سشیر آواغس دا گنا ند دا ستا خپل کورو ستاسو کور این ستا بی بیاو دا بچو کور چدی دی تپکی و سیگی چې د چدی سخوخی اگا خورا ستو نپکی دا غشانه لار کرا دی وی لاړی پلار کور تلاړ یا الگ د مور پلار نبیل دی ول تلاړ بالکل خورا کول شي چې صف تیارې دی یاري خوري دی دل جائز دی دا غشانه نور کرا لاړ حالت چې سخوري نو دا د مور مال ده ده کنه ورونو کارا لار، خوراینو دا خویندو کارا لار، پا پوگانی، ماسیگانی، ترونا، دا ماماگان، دا طول چه ده خلک. نو دی کارا دی خورا چه که نو جایز ده. او سوالله دی ما پیو که زان زان لیره. کنک یو رو بلن پتالی که خپک دیم خیر خیریت. سو ستو تنک. دا خنه ده. دخوا به ن د رمیو محبتونه چې خچ به سا پوې ګنه سا یو کور به پښړ او بله کورو کري بهې لږ لب لګولی. او نبی علیہ سلام وي چېته شوریا پې ګن ترکاري نوبه پهې لګ دیې کو د خپلو ګاونډیو سره لاو اوس نهري اوس چې ای ملال کې ګنو ګاونډ چې پوټې نه دي به ځان ځان ل دی خپل خپل کار دی عجیبه د الله دی را, را. را. را. را. را حملون. ما دا تفل کورونه دي او دیکې خوراک کول جایز دی مامالک تو مفاات هوو دا مع نه ده چې یو سړیې تالی چاابیانې در کړي چې ز زما او زما دې کور خیال ساته نو که تو وخت وخته ول ته کار کسب ک نو که دغه د کورېشی وخورړه نو چې هغه پتا تا دومره اعتماد دی نو په خوراک باندغ نه کمېږ تا له خوراک سر دی جاز د خوازننو چې ته بوجی راړه کې بیا به غورېنا دارنگی یار دوست خواله لاری چهو ٹیم دے روڑی ٹیم دے مداغنہ خوراک اوکا جایز دیں لیسا علیکم جنافون نشتی تاسبانی گنا انتا کلو جميعا او اشتا دا چی خوراک کوئی تاسو جمیعن پا جمع باندی او اشتا یا زان لزان لام گورا کور که خوراکی نو کٹول را گوندیگه یود بید رستخان تا او شریکی شریک خورایم سیده او کزان لزان لکه نئی نو ام سیده خوراکیسی گنا نشتخان البته دوم رده چه پگنبانی پجم خوراک کولو که برکت دیری دزان لزان لخوراک نا غور په دې ځان له خوراک کې دا کاری تاسو تر کاری را وځول نو لکه به خوره لکه پاتې شي نو هغه وګورځي بل تر واچې لکه خوره لکه پاتې شي هغه وګورځي بل ته نو ځای شي دا ډوډۍ تانی نو خوډاني مې پاتې بیا وي دا بچو خولې لري دا وسنګ لاس په پیژ لگاولي زوب بل راوال نو هم ټول ټوټي ټوټي نو بس تر سوې تالې نه صفا تر سوې ډوډۍ نه اخلاص کړینو په شریک د دیواجی نا تا تکی دیل اوی زاد المسیر اوی چه سخلو کو پخوا اغیی با دا گناه گانالا چگین که سڑای اواز خورا که دا با نو یو سړے بناست روړې ویناو خوړلې په دې انتظار بو چورې کې بل کسرا سره مرګره شنواله بې خرم نصان تر ما خامو بناست خو فراخ بینه کونه دا تکه دل الله وي ځان له خوړې او کشري کې خو سکونه پکې نشتا البته دوم را دان چې ځان له فراخ خو جایز دی خودځمه سره خوړا کې برکت ډېر دی ابن کثیر روایت نقل کړي دی وې امام احمد رحمت الله له روایت نقل کړې ده چې یو سړی نبی عليه السلام ته وي چیرې جمنګ ډوړې خرو خمړی ګو پینا ډوړې خرو په پته پیناشو نبی عليه السلام ته وی کې دیش تاسو ځان لزان لخرې کنه ویاو وې وی نا ټول را غونډې گئی او دا الله نوم یادوي چې کله ډوړې شروع کوي تاسو لپاره په دې کې برکت اچولې کېږي او دارنګ عمر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علی سلام ویل دي په جما خوراک کوي او ځان لا ځان لا مکه نه ني د جما سره دی فان البرکۃ مع الجماعه ما خامو جما دي تک نه پښمنی کې نه نو پر هغه نشي د ټول خلک خیر دې کوي گرانه نه زنانه دي بیل کې نه ناري نه بیل کې او خوراک دی کوي براکت د په کې ډېری لس علیکم نشته ده پتا صبح انده بازه تنداریانی یا د ماما خزه دومره عمر کې ویچ تا ته د مور په شان لګی مشریوی دغه نه ستر کول نشته کنه چې ګډې دی خبره ختمه ده هغه ک پردان نه کینو ګنا نه دلاره کې پردان نشته وګینو کور کې چې ست دا دنیا پشانې پروا نه او چې ځوانانې نو بیا پرده پکاري خا جی فایذا دخلتم بيوتا نکله چې تاسو دنه کېږي کورونو ته فصلیمو علا انفسکم سلام اچوي په یو بل پل قبل قرتزه او کور کې د بيبي دا پاغي سلام وکا خزر اږي خاون باندې سلام کوي بچي په مور خپلار دي سلام اچي مور خپلار دي په بچو باندې سلام اچي د کی پیدا ده من منند الله دا پېش کشي ده د الله تر اف نام مبارکا د برکاتونو والا دا طيبتن زلو خوشاله اون کې دا يو طيبه و نه او دویم طيبه زلو خوشاله اون کې چې سړی سلام وکینو د مور خپلار سره او چې سلکه چپ چپ د دنو بارکه ګرنده کیسری نه یو بلنا ګلم پیدا شو غکه مراته ونه نو دا کومور خبره نه درځنو سلام دسی او ټکې له چې دا خبره ده کار ها اوبته و چې وعليكم السلام او بیا وته خیرالهو چې ته تلې او بس خبري بچالو شي نو دا خبره ده کذالیک یبین الله د رنګ بیان یلا تاستا یات نادید پارا چې دا نه کاروالین إنما المؤمنون الذين اس امتیاز وما بين در مؤمنون کا منافق يقين المؤمنان قسان دي چه ماني را وڑه دي پا الله وقا رسول الله وإذا كانوا معه على أمر جامعين قلعه چوئي دي در آغا سرف يو... نبی علی السلام په یو کار جمع كي دون کی بانده لم يزحبون نزي بإجازت حتى يستعزنو ترده چه إجازت غالي در نبی علی السلام إنما الذين يقيننا سان سته انځینونه کام چېجازت د طلو د پاره وله کل له ځ نه دغه کسانديامونه بله ورسولې چېمان او دله پررسولبانې فز ستا ځنو کا بسکل چې جازت واړی ستان للی بعضې شې هم د بعضې کارونی د پاه په عزنلی منشي اتین هم پس اجازت او کاغې چا ته چېخواښی ستا دد نه اوس تغفر له همملله پاخنو نه نوې انچه خوشاله <سؤال> شي کنه ان الله <سؤال> يقينا الله <سؤال> غفور الرحيم بخنا كون کي رحم كون کي مولانا سه مال تمخ که ویلیو، سورت توبه که ویلیو، چه سوک اجازت واری دا مناپقان دی. او دلتوی چه سوک اجازت امال ته ویلیو چه پا اللہ و پا اخیرت ایمان نی اغا اجازت واری. او دلتوی چه اجازت واری نو دا اغا خلدی چه پا اللہ و پا ارز دا ایمانی، پا رسول ایمانی، نجمع جواب ال ته کڑو. این یو اجازتی د عذر شرعی نه بعد دد مؤمن کار مومن دی چې دوی ورجې زماده عذر دی یو ځان لا بانی لټول یو عذر نهی دد منافق کار دی دویم یو اجازت غختلی قبل الاجتماع چې جهاد ته خلق را غونډي گیا غوښتي وي زنه شمتي مالو چټي راکړه دد منافق کارو او دویمو بعضدل اجتماع چې خلک راغون شي جهات اوشي نو بیا چې مومن پور تنو کجیت ضروروتې نو چې ځای ساار ش اوکرريو جدتې چلارړ شوجان خواې خل شو نو بیا دا د مومن کاری بیا ب اجازه ته نهجلله کې زیت غواري لا تجالو دعاء الرسول راولې بين نه کوون کا دعاه کوم ای آیت اوس پهدي کې په اول کې عزمت زیکر کې د نویریر السلام اور است بیا حال ذکر کئ د منافقانو لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يومنا مگر زوی اواز کول ستا سو پیغمبر علیہ السلام تا پخپل می ان کی پشان د اواز کول ستا سو بعض ستا سو بعض نور اتا سم مطلب ان تاس چی نبی تا اواز کوي نم یادوی تاسو یو بلتا چی آواز کوئی خود نم یادوی تانی یا عمر یا زید یا پولان یا پولان یا محمد بنوائی الله علیہ وسلم دا بیده بیده تک شوان اگرچه نمی خود آغا دے کس تاسو نا عمر که مشر دے او که کشر دے خود دا الله نی بیده نم باوتا نی یاده بعضی کسانو نم یادوال بیده بیده لکستا پلار دیم لاغی نمشتگ نشتا نپلار تا چه دیم دی سورت امتیازات پاتیش اخیر کی بیوئی پروانا کی خجی توجو کوایی دل تا کیوایی چه لانستا گور پلار دیم او پلار لاغی نمشتا وطا وطا نوی چی پلانیا پخیر آلی پلانیا دا کار دا سکو تاچی پلار تو نو نا سوکو تا لالا وی سوکو تا دادا وی سوکو تا ابو وی سوکو تا سو وی سوکو تا سنوی نوی نمون را وطل کنا آنو پاپا بابا وطا وی ارس چو وی خلکا خپل نو متنی ولی دا نو بیده بیگن ستا مور دانو نو نم نشتا تو لی خزی و تا نمیادی پلانے سکے پلانے سکے و تاو تاوی آمی تو تاو تاوی آمی وی مور و تاوی ولی زکا نمیادا والسادا بید بیدار اگر چنوم داغه مور خپلار کې خوده دی خود تا <تصفيق> تاسو لپاره داغه یا دا ډول دا مناسب نه دی نو دا پیغمبر علی سلام نومشتا مور خپلار ولې نوم کې خوده دی او تاسو له نو مې یا رسول الله و یا یا نبی الله و یا په نبی علی سلام ته چرته صحابه نوم نو ویل نو به ته هغه چا و چې دا باندې نه بنوي راغلي او هغه ته بوصول معلوم نو ودا بو نو ته په تنو دادا بو نو میات کړو سعیشوان نو یو مانه داده چی نبی تا نموائی دا بیده بیده نو سا پمیرات که بیو خوالی کلی یا اللہ نو بلخوابی لی کلی یا محمد نو دا محمد چی تاویو لی گدام دی بیده بیو شرک مطلب د نه د مې د پیړه خو ګور بل طرف ته د شرکو یا الله معنا یا قی مقام د ادو وی ادعو الله ز الله را مدد کوم ما غتا واسو یا محمد معنا ادعو محمد ز محمد را مدد کو نو دا خو نه دا دا هغه ته د आवाज د پاره راضی او د ویږيږي د شوق نو وی نو د شرک خلک د شوق نو مطلقه کی کنه نه مطلقه د شوق د نه مشرک شوی د شوق د نه سو انته د شوق د وجه مشرک شوي داسې مکاو دوی مه لا تجالو دعاء الرسول بين کوم کا دعا بعض کوم لا تجالو دعاء الرسول بين مگر مګر تاسو دعاء الرسول خیر د پې غمبره لسلام ستاسو پخفل میس کې پهشان د خیرو د بعضو ستاسو بعضو تا نبي د خیرونو ډیر زانو ساتي نبي چې چا خیر یو کې هغه خامخا قبلي او نبي چې دعا مو کې هغه قبلي دعا یو اخله خیرونو زانو ساتي طبلمانا درې لا تجلو دعا الرسول مگر زوی اواز د پیغمبر علی سلام تاسو تا ستا پشاند اواز کولو بازستا صبحونو راته څه مطلب تاسو کې یو بل ته اوازو کې پلاني راشه خبره کومه یا پلاني ورسدا کارو کا نو کې ثواب وی کنه کې نو ګنا نشتا ته استام زوله ده یا بتانا کشری یا بدنا مشری هول کدان چې دا غار حکم پتا واجب خو کل پیغمبر علیه سلام وی چه دا کار دا سوکی یادی خوارا شا او رانش نبی بسی گنانگاری دی نبی اواز دعا مخلقو دا وازونو پشان مگنائی دا امر منل پتاسو واجب دي مگنائی تاسو اواز د نبی پشان د اواز دا بازستاسو بازو تا قاد یعلم اللہ اللذین یتسللون منکم لیوازا و تحقیق سر پی جنی اللہ، اغا کسان یتسللون منکم لوازا، چیغی اوزیستا سنا لوازا پا پٹا باندی، رو رو اوزی، فلیحزر اللزین پا سو کسان یخالفون عن امرهی، چی اغی خلاب که دو حکم د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا ان تصیبهم فتنا دا چی اوبر اسیگی اغی تا فتنا تن په دنیا کې او یسیبهم عذابن علیم یا اوبر اسیگی اغی تا عذاب درناک پا جہنم کے گورا چی سوک نبی د حکم خلاب که نو اللہ وی دی یا د دنیا کې په عذاب راځي اخرت کې بارازین الا خبردار ان الله یقینا نل الله ان لله یقینا خاص د الله د پاره دي ما اغسف په سماوات کې آسمانونه کې دي او الارض پزما کې دي قد يعلموا پتہ کې سره پويږي الله تعالی ما پاغي انتم علیه جهتا سپاغي باندې پاغي حالت باندې ستاسو په هر حالت باندې الله پاک چې نو اغسد صد د فحشات پا نو دا صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه ممتاز ستوي ممتاز ده تاوي چې اغه خبري چې په صورت کې ویو په دې انداز په نورو صورتونو کې نه نو په دې یو امتیاز داري چې دې کې وقعه دي د لسد فحشاء د بهایې د ختمولو د بندولو د پره مخ کې تفصیل منګزي کړګي دا صورت ممتاز ده د نورو صورتونو نه پبج کردہ واقعي د افق باندې چې کم الزام او بدنامه حضرت عائشه رضی الله عنها باندې منافقانو لگاولي و نو داغې هغه چې کم ده نو هغه په دې کې ځکړداغي ته اشاره ده دا رنګه صورت منتاز دی په بیان د تفریقي په مابې د مؤمنو د منافقانو کې او صورت ممتاز ده د نورو سوراتو نه پمسالوں د موحد او د مشرک اللہ نور السماوات کې د مؤمن مثالو او دو ور پسې بیا د کاپیرانو دا درنګي صورت ممتاز د نورو صورتونو نا پر ذکر د آداب باندې چې اخر کې کی ذکر کیږي دا شان صورت ممتاز د نورو صورتونو نا پر سزا د ځانی سړیو د زناکارې خزی باندې درانگی صورت منتاز دی دنور و صورت نونا پس سزا دا حد قضف پاندی چه دی که دا بدنامی حد ذکر دی چه کلیو انسان پا, پا پاک دامنو خلکو بانی بدنامه ولگ نو دا غی سزا صدا و دا حد قضف چه دی نو آغیزی کرده دی که درانگی صورت منتاز دی دنور و صورت نونا پس ذکر دا لعان چه خزا خاون پا یوبل بدگوما نشی نو یوبل سر با لعان کی او داغ سورت دے چې حضرت عمر رضی اللہ تعالی حقو فی والاو تخطی کلیو علمو نساء کم سورت النور خپلو زنانو تا سورت نورو خائیم زکا دے که دا پردی مسائل دی دا پحشا دا بندولو مسائل دی حضرت عمر رضی الله تعالی حویلیو چی علمو نساء کم سورت النور یو روایت کی رازی نبی علیہ السلام یعلموا رجالکم سوره المائده وعلموا نساءکم سوره النور سړو ته سوره المائده او خای او زنانو ته سوره النور خای ولی مائده کې د حل حرمت مسائل نو سړې بار کار کسب کا کې نو حلال و راوړي و رامو نه به ځان ساتي نو کور ته به حلال خوراک راشي زنانو تا صورت النورو خائے چی دے کے دا پردے مسائل لی چی اغا پا نو داو امتیازات بسم الله الرحمن الرحیم تبارک اللذی نزل الفرقان علی عبدهی لیکون لیلعالمین نزیرا صور فرقان مکی صورت دے په نزول کې د وسلو ختم نمبر دی پس د سورته یاسین نه نازل ده او ترتیب د سورته نو کې پندېشم نمبر دی پس د سورته نور نه رب او مناسبت د مخ کی سرا په غنو وجوحاتو ده یو په مخ کی سورته کې رد او د شرک اعتقادی. نو پدی سورته کې نفي د شرک فی البرکات دا مابدہ د شرک پہلی د پاره یا مخ کی صورت کے مناوا د اوصاف د منافقان ہونا نو پدے کہ منا د د اوصاف د مشرکین ہونا یا مخ صورت کے اوصاف د منافقان نو پدے کہ اوصاف ذکر کید مومنانو داود سورت نہ پہ د شرک پہ برکات چی برکت چولو والا یو اللہ دی دری زلدہ داوزی کرکی اول آیات کی لسم کی او اکا ساٹھ کی او دنورو اشراکم رد کی شرک پی تسروب رد کی پی دری مایات کی در شرک پی العبادت رد بکی پی پچپن کی در شرک پی دعا رد بکی اٹا کی نفی دو ولد با دا اللہ نکی دوی مایات کی, کی. خلاصه دو سورت دا صورت سلوور بابون але اول باب لسم آیات پورې ده پدی کې دا وځي کرکی د صورت چې برکته یو الله چی بیا په غریبان شپک دلایل بیا رد کوي په مشرکین وباندی او بیا زجر دې په انکار د قران او په انکار د رسول صلی الله علیه وسلم دا تر لسم آیات پورې خلاص شو امتیازات د صورت سورت ممتاز ده ده نور و سورتون او نا پا ذکر ده آغی شبهو چه آغا رازی پا مقاسد اربعو اعتراضون او ده آغی جوابون دریم سلورم و مایاد که درنگی سورت ممتاز ده ده نور و سورتون او نا چه دیکی ده تبارک اللزی ده دعوه یعنی ده برکت ده دعوت دریز الرازی، اول آیات کی، اول اسم آیات کی، او یک یوش پیت آیت کی، ده رنگی صورت ممتاز ده ده نور و صورتون اونا، ذکر ده صفات و ده عباد و رحمان، چی آخر که ده نیکان و بندگان و صفتون ادی که ذکر ده، ده رنگی صورت ممتاز ده ده نور و صورتون اونا، پا ارمان ظالم، پا اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی، چې ظالم په قیامت <اقیمت> کې د نبی د اتباع مان کې دارنګ صورت منتاز ده په هغه زه راپور د پیغمبر علی سلام چې قیامت کې به وی الله زما د ستا کتاب پرېښو داو امتیازات تبارک الذین نزل الفرقان علی عبده لاکونه لی للا لم نه نظره براکته چونکې د غزات چې لږ لږې نازل کړی د کتاب چې فرق راتون کې د حق او باطل په مننس کې په خپل بنده دی د پااره لاکونه لی لله لم نه نزیره یو معنواکونه ضمیر راجې ک الله ته چې ش د الله د انسانانو پیانو دپارې راون کې دلتهلمین نهرات سوجین ويخ؟ یالی یکوونه لال نه نزیره د د پاره چې شید بنده د الله د انسانانو پریانو د پاررهون کې یالی یونه د د پاره چې شیده فرقان د عال نه نزیره د انسانانو پریانو د پاررهون کې برکت اغ الله چې تبارهکه دا, دا, دا لا ظمیون او دا متعدی امراضی لازمی چیشی نمورد تی دوام او صبات اینی همیشه دی دا پناه و زوال نه پاک دی دا معنی بشی تبارک اللزی همیشه دی آغازات پاک دی دا پناه و دا زوال نه چی کم زاد پرخان را لگلی او دویم متعدی معنی امراضی سمانه ډیر خیر او دیر پیدا ورکون که دی سیدان برکت وی ستا پیوشی کی زیادت او نمارا وستل د خیر سرسر دیتوی برکت اللذی لہو ملک سماوات والآرز نوعقیده دیاده کرد برکت صرف یو اللہ چې وست پاگی دلائل یو دلیل نزل الفرقان وین ال <اللذي> له ومل کووه ت د الله د غزات چې د دپاره بعد شاید د اسممانوو دځمکېده واللمیتته خزوله دا رد په اقې د تحخازو والت نه دی نیولی الله ن بللاه والله یک له هو شریفون فلمول کوونشته د الله دپاره اسڅوک شیکف پهبات کې و خلله قکله پیدا کړې درې اوشيلاره فقط دره تطديره پس ازاز کړی د اغ له په اناند زکاول سرا چې کوم شداغه مناسب او هغه ورکړی دی کم نو مناسب هغه تل لري کړی یا یاد هغه زکاونې ټین اندازه کړی دا وتخذو من دونه الها زجر به شرک نیولی او دا اوله شبهه د منکرین په توحید نیولی دی ما سیوا د الله نه نور خدایانو لار د برکت د پاره چې دې دې کې به برکتي جواب لا يخلقو نشئی نشی پیدا کولی دا باطل آلی ها اشی لرا وهم یخلقونو دی پخپل پیدا وله یم لکوونه لی انف صیم زوررم وله نف او مالکان ندي د خپلو ځانونه دپاره د ضرر لري کولو او نه د پره سولو وله یم لکوونه موته وله حیاه وله نووره او مالکان ندي د مګونه د ژوندهونه د پورته کېدو مو مع دا ده چې نه چا د م کولو ایار لري نهڅک ژوندي کولی شي او نهڅوک قییامت کې پورته کولی شي وقال الذي نه و ان هازا الا افق <تصفيق> و نفترا زجر مرکرین و تا او دا دوی ما شبها دا پا قرآن بانده دا غیر ویلی و کسانو چې کپران دی این ہو این ها زان دی دا قرآن ایلا افکون افترا مگر دروق دی چې د زان جھول کری دی دی نبی دی لرا وروی دا دروق دی و اعانهو علیه قوم آخرون او امداد کرده دی دی نبی سر پا باندې قوم بلا نور و خلکو سر امداد کرده دی فقد جاو ظلم و زورا پتا اخی سر دی راتل کڑی دی پا ظلم و پا دروغ و سر ظلم داوی چه قرآن تی دروغ وی او زور داری دروغ چه دیوی بلچاو سر امداد کڑی دی نو دا خود دالله دا کتاب دی بلپکی چا امدادو که وقالو اساتویر الاولین بل سوال وای دی چې دا قرآن چې دی نو دا قسی دی, دی دا پخوانو اک تا تا بها طلب د لیکلې کله کړه ده بلچانا زګد نبی له خلې کلنوار تلل کانه وې دای په بل چالي کلی وی فهیۃم لا علیه بکرا و اسویلا پس دا لسته شپدې نبی باندې صبا او بیغا جواب, جواب انله هو نظ ا را لګلی ددي ل را غې زیات یاله مثر رفی سمااتېولرو چې پوهې کې ان نه غفور د حما ی چندله دغ بخ کې او هم کوون کې وقالومالله حاض رسول درېمه شوبه پرېثه وای دا کا پیران س ددي رسول لره یا پلو توګوره سومې تی راونه پنبي کې یو, یو, یو, یو ولو تعام چه د خوري دو ډایلارا دا څنګه نبي دې ده خوش پا و اسفرا کنه کې خورا کې او چ خورا کې نو اي اغنه بي نه يو دوه ميم شي في الاسواق ګرز دې په بازارونو کې دا څنګه نبي دې دهو بازارونو لذي مخبل سودا له ضرورت لا او دعوت لمکل جائز دي <ترجم> قورتوبيلي کلي دي چې دو بازار ته د ننکه تلل تل تجارت د پارچ شې اخليا خرسه یا د ژوند د اسبابو د طلب د پارا دا تلل جائز دي یا د بیان د پارا وي نبي عليه السلام بخپل حاجت د پاره هم ته چې شبيغسته چې شبيغستل او دی د پاره هم ته د الله مخلوق له دعوت وركي نبی عليه السلام مستل ثابت لَوْ لَا اُنزِلَ إِلَيْهِمْ مَا لَكُنْ دْرَيْمِ تِرَازِ وَلِي نَشِنَا زِلَ وَلِي دَي نَبِي تَا پَرِشْتَا چِ دَي نَبِي دَي نُدَلَ پَرِشْتِ وَلِي نَرَازِ نذیرہ چشیدہ پرشتہ دسر یرا ان کی سلورم او یلقا الیہ کنزنیا ولی نشغور زا ولی دین ابھی خزانہ جدا نے بھی دینو تبانے خزانے ولی نارازی جمالدار او پنزم او تکون لہ جننت یا یاولی نشتا دی نبی ده پارا باغ چه فراکی ده ده اغینام وقال الظالمون این تطبیعون ایلا رجولم مسحورا ویلی دی ظالمانو تبیدارین کوی تاسو مگردی یو سڑی مسحورا چه لیون شویده پجادو سرام پینزه شپگی تیرا زونه اکلا جواب انظر زور کې فظهبله کل الامثال وګوره زمانې بي سرهګې باید د تا د پاه مثونهلو پهګمرا شول د فله یسته غونه سبيله ف دی طاقت نه لري سبیاً د سمیلاري خلله تباره کل ان شاء جعل لك خيرا من ذلك اوس د دی ځای نه د دې تر چونتی سورې په دې کې د ویم زلبانه داو ذکر چې برکت یو الله چی بیا زورانه د منکرین او تا او بیا ته hội په اخروی ده او بیا زیره بیا په د برائت د اعلی حوزی کرو او کې چې د مشرکان نه بدی ځان جدا بیا چې کوم باقی ترازا د دې جوابات بیا ته وی په اوخروی تفصیلا اپومینس او کې تسلی پیغمبر علی السلام تبارک الذی ان شاء جلالک خیر من ذالک کافرانو ویلی چه ده سنگ نبی ده ده چه ده نو باغ نشتا جواب براکتا چون کې ده غزات ک چرته هو غواری دالا جال لکا هو بگرزی تا ده پارا خیرم نزالی کا غورد دینا سشه جناتین باغون تجریمین تحت هل انحار چه بایگی بلاندی ده ونو داغین نیرونا ده دیسه مطلب ده اولماوی پا دی که تسلید نبی علیه سلام تا او اشاره دا جواب دا سوال تا چمخ که اتمایت که تیر شو دی چی کم مطالبه کئی اللاوی دا غیر نبتال اللا خب آغونه درکی و مراد دی نبا د دا جنت نبیا این را غلی دا او د جنت با او و نعمتونه خود نبی باره که یکینی دی او دلتا این دا شک دا پاره نبیا دلتا این پا مانه دا ازبانه که از شا آکل چه او گواڑی اللہ او بگرزی تا دا پارغور دا دینا او یادادا چې الله پاک پا اغا بانده چا زور خونشتا چې چا سرواده که انو پا این سرے که او پا دی زیر و حلمانی لی گلی دی لی سل احدن من العبادی والعبادی علاللہ حق لا فی الدنیا ولا فی الاخرہ د بندگانو او او د الله د عبادت کون کو اس حق الله باندې نشتا لکه لازمی حق نه دنیا کې او نه اخرت کې زکه انسانوی خوخه شیور بی کی ته خوخه نشي ته چزور پيشتا زقر از خود پینره نوځه کې اينوي د دینه مراد هغه نعمتونه ده جنت برکاتا چون کې دا هغه ذات ان شاء الله یا هغه یا کلچو غوړيغه او به ګرځي استاد پر غوره د دینه باغونه چې به یې به بلانده وونو دا غینه نیرونه ويجعل لك قصورا او به ګرځي استاد پر باندې بلکه زبو بساعان زجر بلکه ده نسبت ده روغو کڑه ده قیامتا و آتا دنا لمن کذب بساعتی سغیرا او تیار کڑه ده منگا غیچا ده پارا چچا نسبت ده روغو کڑه ده قیامتا سغیرا ور بلکڑه شوی ازارات هم کل چوینی ده ور دی لرا من مکانیم بعیدین ده غیزی لرنا چی پینز سوکالا پاسی لبا پاتی سمیعو لها تغیزا و زفیرا وابوری ده د ده ور ده پاره اواز ده غسی وط زفیره او هینه دل ویزا اول کو منها کل چوغور زولی شده این ده ور با ده پس سم غلن بیگی کل چوغور زولی شده منها ده ده ور نمکانن زوینی قا اگه زیتان تا مقرنین تدلی شوی بای پا زنجیرونو کې لاسونه بیول ستونو سره تدلی یا مقرنین تدلی شوی بای ده خپلو خپلو شیطانانو سرار مکانن زویی قا. قا. قا. قا تنگ زیگه بو گرزیگی اپنی کسی روی دا سی با دا جهنمیان کی تنگی لکه دا دیوال که یا لرگی که چی سڑه میخ تک نو دا دا ارکر اپنی سنگه را کلکی کلکی چی خوزیگی امنا دا کشانه با دا جهنمیان پا یوپل که نو یا لکه دا او رضاب پلا پریده و چی دا عضاب دا غیر نمسیوا څه دا دومره تنګي کنا نو دا بیل ځه پریشان د او هونالیکه سبوره نو چېغې به کېد راپلی ب په دغیځای کې حالاقت لا ت دوول یو مصوبوره واحې ده اووبویللی شیدته چې مرا مد کوای ن راضې حالاقت یاو یو را او غواړی او غړی سومره چې غواړی ازا کا خیرون او زیری آیا دا جهن ن خولوای ازاال کا خیرون آیا دا جهن نه غوره دی جن نهتل خلل دللتتی که نه چیو آده کلیشوی دمو تاکیانو سارا آغا کانت له همجززا او برهد د پاه بدله او زیده را ګرځېدو له هم فيها معشاونه خالی <سؤال> بین دد د پاه كانتت له همجززا دا جننت بدله او ض را ګځېدو له هم دې جنتیانو د پارهبه فيه پهې جننتېي ماشاونه اغ چې د ی غواړی خالی <سؤال> بین امې شوي دی پهې الا رَبَّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا دداستا پر رب باندې وعده غختل شوی مسؤولا دا وعده چا غختي یا خدا چې مؤمنانو غختي و سوره آل عمران کې 194 کې تیر شو ربنا وااتینا ما وعدتنا على رسلکا ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد آغت مراد یا هغه واده غوښتلې شوی داوا چې پرشتو د مومنانو د پاره غوښتي وا پرشتو د مؤمنانو د پاره غوښتي وا نو الله وي هغه پرشتو چې غوښتي نو هغه واده به پوره کومه کوم ځای کې غوښتي وا سورته مؤمن لګراواله وي آیت نمبر 7 و هم کې سوره المؤمن ایت نمبر 7 سیپارت چلی رشتہ ما الذين يحملون العرش ومن <له> يصبحون بحمد ربهم و يؤمنون بيه اغا كسان چه غيو چطي عرش لرا ملايكا واغا سوك چه گير چه پيرا داغن دي تسبیح ويدا دي الله سپتونو درب بانده و يؤمنون بيه او يمان لريبا الله و يستغفرون دي لذينا آمنو او بخن وادی کسانو كسانو چې پار چه امان را وده دي وي ربنا و سعطة كل شئر رحمتا وعلم يا رب سموغا ترى خير اگڑ کڑے دیتا ہر یوشیل رپیتے بار در رحمت او دائم فغفر لنا بس فغفر للذین پس فسبخناو کاری کسانو تچ توب استدام وتبعوا سبیلک او تبی داری کڑے دد دا لارستا وقیما ذابل جهنم وساتدیل ردا عذاب د جہنم نا ربنا وادخلهم جنات عدن دو رغ عد. دعا Claro, claro. اے رب زمونگا دنه کدی جنتانو لرا ا جناتونو د امشګری اغه ته چتا واده کړي د دیسرا و من وا غسو کم دنه کدی جنتونو تاسوالا حمن ابائهم چې نکانو موحدین دی د پلانونو د دینا و ازواجهم د بیانو د دینا و ذریاتهم د اولاد د دینا انک انت العزیز الحکیم یقینا ته چینو تی غالب حکمت والا داته مراد 옆 huh? ha huh? انه كان كان على ربك واعدا مسؤولا يا مسؤولا مانا واجب دا داستا پر رب باندې واعدا واجبات چلاوے پورا کئ دا وجوب تفضلی دے اللہ دا فضل دا وجن پزان واجب کڑی و يوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله تخويب بکمار چراجا وکی دیلر الله اغلرا چدی ول عبادت کو ما سوا دا اللہ نا يعبدون وون سرے جے مارا وڑا ذبیل عقول مرادی طول تفصیل لکی پرشتي انسانان پریان یوزر علیہ السلام او عیسی علیہ السلام ته مراد دي پوتان نه دی غره وی یيقولو وای الله انتما ازلالتم عباد ایتاسد گمراه کړو زما بندگان تاسو ته گمراهي دعوت ورکړو د شرک دعوت هم ورکړو ها اولای چې دادی امهم ذل السبیل کنا دی پخپله گمراهو قالو ندا ټول نه کاندگان وای سبحانك پاک د تعالی را الله موږ نه دی گمراه کړي ما کان يم بغيلنا ان تتخذ من دونكم من نو مناسب منګل را د چونی ستا نه ما سیوان نور خدایان نور مددگاران یا اني مقصد د دي الله مونږه ستا بغیر بل الوه او بل مددگار نه نسو نو دئ ته به مونږ څنګه ویل لچتا سو مونږ ته عبادت وکئ چې مونږ ستا عبادت کو نو دئ ته به مونږ څنګه ویل لچتا سو مونږه عبادت وکئ لکن تاسا کا ور کړی دایا الله دئ ته د دې پلانو ته حتا نه سوز تر دې چې دئ ایر ک این پری خودا و کانو قومم بورا او دیده قوم تباکی دونکیم و قد کذبو کم دی موریدانو تبا اللہ اوئی و تحقیص راقی دروغ جنوی تاسو تا یعنی نسبت دروغ جنوی که تاسو تا چه تاسو دروغ وائی وی ما تا قولو نپاگی چه تاسو اوائی تاسو گوروی منگلی عبادت نره کده تاس دروغ وائی چه منگ کده فَمَا تستونه سرفه پهطاق ب نه لرري تاسو د اړولو د عذااب د خپلو زانونونه وله او نه د عمداد کولو د یوبل ومن زلم من کو موسوب چې شې وکس ستاسوونه زلم په معه د شرته عام مقلفنو تختاب نوزق هو عذااً كبيره او بسکو منغاغته عذاابلووي و رسله قبله کمینل المرسید د اوپیا سوالونه داغې جواب ده. دا اصل کې سوال مخکې تیر شو و و ما کې چې دا څنګه پیغمبر مخ دی چې د ډوډۍ خوري او دا څنګه پیغمبر مخ دی چې د بازار لمپ کې کله نا جواب وما ارسلنا قبل کمین المرسلین ندلی گلی منگستان مخیده ده گلی شو پیغمبرانونا الا انهم لیا قولون الطعاما مگر اغیب خام خواف وردو دیلر ویمشون فی الاسواق او گرز دلو پا بازارونو کې داخورا کم دنبوت منافی نده بازار تتللم د نبوت منافي ندي وجالنا بعض وكم له بعضن فتنه غير زاويه دمنګه باز استا سو د پاره د بازو نورو فتنه تن امتحان نبی د قوم د پاره امتحان قوم د نبی د پاره او مالدار د غریب د پاره او غریب د مالدار د پاره روغ د بيمار د پاره بيمار د روغ د پاره دا الله د یو بل د پاره امتحان جوړ کړي دا تصبيرون ایتاسو صبر کوي ان صبر وکي وکانه ربک قبسیر او د رب ستالیدونکه وقال الذين لا يرجون لقانا نور اعتراضنا و انک سان چه عقیده نه ساتي ملاقات لولا انزل <سؤال> علی نل معله ایقطتووللی نشي ناځلی دی په منګبانې پریشته په کار دی چېملای ک را شي د او نارا را بنا یاولې ن نو منګ خپل رالاره لکه دس تک بروفې انفېیم په تختې سره دی ځان لئ ګنلو په نسو ددی کې پهمونو ددی کېوا اوت اواتون کبیره او سرک شکړی ود سرکششيلو یا. یو مایارا او نل معله ایقطته ګوره ل قدس تک برروفی ان پوسییم په تخقی سره دی ځان غټ ګونههلیو په نفسونه ددی کې او شو شوی. لقد د تک برووف انف په تقی سره دی ه لقدک برووف انف هم په تاقی سره دی ځانګټ ګنلی دی په ننفسسونه ځانونه دد کې اوتهاتون ک كبيرره او سر کشي ګړی دد سرکششيلویا لقد تک بروفی انفسهم دا تعلق لري دسه سره لوله انزل نه الملاائه. په منګ ملائک ولې ناراضي نو دا ګوره دومره زیات تکبر او ککانا چې لکه دې دی دین سانا نو غواړي پرشته نو دا د هदय هغه تکبر او غرور ته اشاره ده او دویم واعتو او توا کبيرا دا متعلق دی دا او نرا ربنا صا چې دوی مونږه دا رب ولې نه نو الله وي د هډیر له د سر کښی خبر او کلا پیغمبران اور ربن اولی دلے چ موسی سلام السلام وی علامات تو ہے چ تا تو گورا نو اگر رب اولی دلے نو تاسو به سنگ وی سر کش شوی داسی یوم یراون الملائکہ تحقیق جواب پکا مرزبان چی او گو وین دی فرشتو لرا یعنی فرشتو د عذاب لرا لا بشرا یوم یذل المجرمین نبی زیر پا دا غیر از مجرمانو لرا این ایس خوشحالی بنای و یا قولون حجرم محجورا و ای بدی حجرم محجورا یو حجرم محجورا دا قول دا پرشتو بی دی مجرمانو تا سمطلب پرشتی بدی توی پا وپا پا وقتی یا قیامت کی حجرم محجورا حرام ادا دا خوشالي پتا سباندي هميشه حرام بالکل به با خوشالي نه نه خا پرشته به توي يادا کا پیران به دي پرشته توي هيجرام محجورا اين هيجرام محجورا پانا را کې مونږه ته پوره یا يا بانديشي دا عذاب زمنګ نه په بندي دل سرا خوبيا وکلا بنديږي وقدمنا الى ما عملوا من عمل دا جواب دا سوال لے رجی ندی چ دم رنیکی کڑے دنه دا غیب سکیږي الله و ان کسبه و کو منګا عمل کڑے دے دی کم عمل فجعلناه هبا ام منصورہ و صبح گر زو منګه غیل ر په د گردو غبار الوزولې شوی اغه اعمال بوله داس ختم کو کنه لکه چ په خاور باندې ذلت رشی نو هغه ختم شي دا سه بدا اعمال ختم شي ولې د کوپر په وجه ختم شوې و زیر خاوندان د جنت په د غیر از خیر مستقر را و احسن مقیلا غرب په اعتبار د زید او سه دو غرب په اعتبار د زید آرام باندې ويوم یتشقق السماۃ ہوئی په اخروی پکه ماره چې وبشلیږي اسمان بل غما می سر درا خطو دو وریا زینا ونزل الملائکۃ تنزیلا او را کوزبه شپریشته پر او کوزه دو باندې الملک یوم اذن الحق للرحمن بادشاہی په د غیر حق دمی ربان باد شاد پارا و کان یوما نالالکافرین عصیرا او د و رس پکا پرانو بان سختا و یوما یعزو زوالمو علا یدئیه پکه مرز باندې چې چک په لګي ظالم هر ظالم ته مراد ده پخ بول الله سونو باندې یقوله ایبا یا لیتنی هي افسوس ده مال را اتخذت مع الرسول سبيلا چې ما نيوله وسره رسولا ينه داغه په تابيداري کې سبيل الله یا يا ويلتا هي تبايد مال را ليتني کا شوي ز لم اتخذ فلانا خليلا چې نيوي نيوله ما پلانيلر دوستا لقا دا آزوال لینی آنی زکری پتاقی سرد خطا کرده ومزد قرآن نا آدوله ومد قرآن نا پس دا غینا چراغله وماتا وکان شیطان لیل انسان خزوله او ده شیطان ده انسان ده پار پری خودون که شرمون که زکباز دوست دشیگه نا ده تا دا قرآن ناری دین ناری منې کې دلته درس لمزا دا خلق پنج دي دی دا دا سیدی تا دا سیدی دویره مرګری میرا تداسی ویل دي کنه نبي ابو کاش چې دنیا کې مې دې سړي سره ملګرتیا نوي نو دا بخوا زګدي بدبخت خو زه د قران نه مونږې ما ته قران ته نه سندرونه چرته نو م مونږې کړه دغلا نه نو ما د زنان نه نو د بلی ګنه چې قران ته بتلمنه مونږې کوله بد اف ډیر نه کاره دوست نبي ابو چې کاش چې د سره مېړو دوستانه نو دومره به غصې چې لډېره غصې نه به فزان چکو نه وقال الرسول یا رب ان قوم التفذوا هذا القران مهجورا وقال الرسول قال ماذيرا مکه کې وی وی لو پیغمبر علیه السلام چې زما رب یا قرن قوم قران زما قومني ولې او دې قران لره پرې خودلې شوه یا قال قامند یقولوا د مضارع او بو ای پیغمبر علیہ السلام پا قیامت که چه ای با یقیناً قوم زمانی ولی دے دے قوران لارا پری خودل شوی قیامت که چه شفاعت میدان دے نبی به درخواس ور کی اللہ زمان دے قوم ستا کتاب پری خیو محجور چیز پی نوغست تے نواغست پا دیز تفسیر ابن کسیر لیکلی دے دو قوران پری خودل سنگ دے او هر سړې دې پر پرېګريوان کې سوچو کې چې ما خو پرې خې نه رځي دا قران د پرې خو دوه خپل خپل مراتب دی ښا دا ټولو خطرناک مرتبه صدا لکه کاپیرانو چې پرې ښه کاپیرانو سويلو وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون سوره حمیمه سجده شپږشتمه يا ویل یو هغه کسانو چې کافراندې ماورې د قران لارا شور کوي د دیدل استو پټېم کې دید پر چتا تاسو غالب شي کافرانو ویلو لا تسمعوا لهذال قران دا قران ماورې شور کوي د دیدل استو پټېم کې دید پر چتا تاسو غالب شي نو یو دا د قران پر غدلو صحیح شو دویم ترکل ایمانی بیهی و تصدیقی من حجرانی ہی قرآن بین ایمان پری خودل دو قرآن تصدیق نکول دام د قرآن پری خودل دی چی بلکل دا ڈو منی نچی دا درب کلام دی دا دی اوامر نوایی دا دی واقعات دا دی تصدیق نکی دام دو قرآن پری خودل دی دا سڑکا پیلی دریم نمبر کی وترکو تدبرہی وتفہمہی من ہجرانیہی اس دی کہ سوچ کا واخا وترکو تدبرہی وتفہمہی من ہجرانیہی قران کے سوچ پہ کر نہ کول زان پہ نہ کویول داوم دا قران پر خدل دی اس پہ دی وخت کی فصل گیو کسبی دا علما لګول پد دو کې وي زما خو یقین نه راځي چې په زرو کې ميو وي ها یو کم زرو دا قران پري واتر کو تدبره و تفهمه منهجراني قران کې سوچ فکر نکول قران باندې ځان نه کوال دا د قران پره خدلي دمرا پوری خل کو قرآن تشاکڑی دا اللہو اللہ دمرا پوری خل کو قرآن عظیم تشاکڑی دا اللہو اکبر چھت بخپل ٹیم ٹیبل که دا قرآن انڈو ٹیم شتا لینا د خوراک ټیم معلوم دی د سکاک ټیم معلوم دی د کاروبارونو کوي ټیم شتا د زمینداری د پر وخت شتا د دکان د پر وخت شتا د هر شي ټیم شتا خود د په ټیم ټیبل کې د قران بالکل ټیم نشتا چې کلم د توي چراشنه یز پاریغ نیمه یی رجیما سره ټیم نشتا دی قران ته تر مرګه پوری پاریغ نه بلا معنا وترک العمل به او او و امتثال او و امتثال اوامر هی و استناب زواجره من هجرانه لو قران عظیم باندې عمل نکول اینه د دې اوامر نمنن د دې د نواهیو د زواجره نزان نه بچ کول دام د دا قران پر خودل دی چې کوم اعلان خلق واورې پاغې عمل کوین دا نووي چې خدای د عمل توپی قرار کېدارره کې شروع کوي او چې کله د قرآ عمل نو عمل پ نه کوین چې کله نه واورې عمل پ نه کوین جمات کې به سر و خواځین او چې کله جممات کې قرآ المري کې کې خ د او باورته نو الآ نه کمکان ما غ زړهې سره اس په تغیر په کې نه خ ترک العمل به عمل پنه کې شینه کې قران پرو دے علم کې قران شتا ده علم د قران ورسره شتا او عمل پنه قاری شه دے او منځ بنګي قاری سے دے واغه بچ دینو پر دو خزہ تا پوری قاری سے دے ملائی سے دے غربہ وڑکڑی قاری سے وو ملائی سے دے حرام گو پوری قاری سے وو ملائی سے دے داغبذ امی بم توبو با سچی اللہ توبہ مو خواص ابن پیگو خود دا پی گیا خزمن نہ سیوانا کارری عمل چر مت بس صرف اوری دللی پرچه په ورکو معلومات حاصل او بس داخله کو مقصد ګرځولے عمل نشته چې د سوي چې هغه موږ ژوندۍ کې راو دام په یو درجه کې پریخودل شو اپدې کې ډېر خلک مبتلا دي بل تن بل نن بر او عنو الی غیره من شعر او قول او غنا او لاحوین او کلامن او طریقتن ماخوزتن من هی من ہجرانه دا قران نہ بل خووڑې دل شعرونه او ری قران ناوری سندره او ری قران ناوری لهو لایب کې مبتلا رې ګیمونه کې او قران ته نه غوګ نبی قران باندې ځان نه پوي داننګې گب شپ لګې قران ته ورکین نه یو ارايو طریقہ چې دو قران بغیر دا و شغول والا اغیقی لگیا دیخو قرآن لتوجه نور که داوم دا قرآن پری خودل دی تو قرآن بیانوانو تا تدون سود نکی نی و گدغل تا یو ډم یو دنگ ورکه که کنا نو تو گوره چه سمر خدای خدمتگار برا گونش مخلوق برا غلی دانوی جمال چه داوت را کرده که نده را ټول طول برا خلاص که دغل تا چرتا مشاعره دنو پلکونو خلق ورطا را گوندیگی، لطفی دی نو خلق را گوندیگی، که چرتا نور خبرې خبری دی نو خلق کینی، وچه کلتا قرآن را و آخل چې چه چې د خپل کار شروع کی، پلکار شروع کی، ده ده کاردانه دیکن، اللہ، چه بل ایلان کی گوه چپ شالکا؟ ایلان دی، دولو تخاموشی که دن نناس دوی دا پکی بن که ایلان دی، ور تر اوږی لټر تو چت توخیږي او چې کله ترجمه شروع شي ته ته چپ شوي منه دا زموږ استاد دی وخت ترجمه کوي اعلان ملان نه دي دیو ته نه وقال الرسول و ایبر رسول علیہ السلام یا <تصفح> ربی ای زماربا اینا قوم اتخذو حاضر القرآن محجورا یقین انزم قومنی ولید دا قرآن پر خودل شوی و کذالک جعلنا لیکل نبین عدو من المجرمین اس تشلی پیغمبر علیہ السلام او ہر نبی تا ام تسلی پیغمبر علی السلام تا چې ګوره هر نبی سره دا قوم دښمنی کړي وا متا سره بم باطل پرس خامخا دعوت او دښمنی کړي او هر نبی چې دی هغه دا قوم مقابله کې د صبر نکاره غسته نو ته هم د صبر نکاره اخلي ودای ته په دې کې تسلی را چې دای کله چې ته حق ونه د خل کو د سترګو از غیب جوړيږي او ته پروا نه لری وکذالک نبی ده کسنگ چستا دشمنان دی گر زولی د ماندار یو نبی ده پار دشمنان شیع من المجرمین د مجرمانونا و کفا بی رب بی که کافی د ربستا حادیا هدایت که انکه و نصیره او امداد که انکه و قال لولا انزلا ده بل اطراز و داغی جواب وقال قال اللذین و یه کسان کفرو چه کپران لولا نزله عليه القران جملتا واحدا ولن شئ نازله ولې پدې نبی باندې قران په یو ځل باندې هلکه دا قران چې دمن یو یو صورت راځي وي دې د ځانه جوړې نو بیا وایي خلک لګ جوړ کې او کل ډیر جوړ کې نوچی دادا الله کتابی نو یو ځل برا غلیوی جواب کذالک الله دقشان لگ لگی منگ را لیگو لینو سب بیتا بی حیف و آدکا دید پارا چی مضبوط کو منگ پا دیبانی زرستا ورد تلنا حتر تیلا ورد تلنا حتر تیلا ووازیح وازیح بیانو منگ دیل را پا وازیح وازیح بیانا ولو سرا علا که لګ لگ لگ را غلیو دزل دا مضبوطا ولو دا پارا او زه او جواب کو متوجہ کا موسی علیہ السلام ته الله پاک تورات ته یو زل ورکړو او رسول الله سلام ته قران کو دروښ کاله کې راغلو اصل کې موسی علیہ السلام ته تورات کلمې لاو شوېو کله چې فرعونیان هلاک نو بنی اسرائیل هم مومنانو کړ نو هغه خدالا احکامات اغه تصرف د حکم را لېګل کارو هغه ټول مسلمانان نو زکه تورات په یو زل د قانون په شکل کې راغی خلکو مسلمانان قانونو سره نو او رسول الله سلام چې دنیا تراغی نو په ټول دنیا د کوپر سادهر خو یو کس مسلمان نو یو یو براتو مسلمانې دبا نو کدا ستول قران په یو زل راغلې وی او دا ټول احکامات پکې په یو ځل فرز او ټول نو واجب پکې په یو ځل من راغلي وي نبی ابو شوقم د نبی له سلام سره خپل ته تیارې ده نو لګ لګ ذکر راغی چالا حسب ضرور الاهم فالاهم مساله ته را روان و ده و جنا مکه کی صرف د توحید ضرورتو نو د توحید بیانونه بډیر راتل د شرکرت رات بډیر شرک رات د jihad ذکر پکې نو د نور و اعمال د عبادتونو ذکر پکې ډیر نو روستو رستو بیاحګامات پر اس کېدل ډیر اشیا پکې مننه نو د دې وجنې خلک اول دین تراشي مطمئین شي بیا را خبره مانی خو چې نه راغلې نو وړه خبره مانی لم دې کرانته دې کران نو دې وجنه قران لګ لګه الله را ولهګ اوس چې دې مسلمانان دي ټول دا الله مانی نو سبدا سن کې چیه وي یا آیت ته خالق کارکه نور ته پټه څنګه نسنه ده نو ورنه انته ار کیږي چې مسلمان نه کې مسلمان نه 파ره بټول قران د قانون حیثیتي دا بټول منی. صحیح شو لو سببي تبه فعاد قوارتتلنا ترتيله ولا أتونه ک بمسن الله جناقببلحققي واحس نه تفسيرا راتلل نه کې د تا تپوي تراض مګ را ل بړي من تا ت په ص جوابو په خسته بانه وظاه الذي نه ي شونه لا ووج تف ا کسان چې عبراجم کوی شي تلوار سر برازل کمرر القوم وعلا وجوههما بیلی او یاداده په مخونو بے الله را روان کی حقیقتن الله پا قادر دے قادر دی زلت دو وزیرا اولائی کا شرم مکانا دغا کسان ناکار دی پیت بار د مرتبه سر و ازول سبیلا او گمرادی دی سمیلارینا ولقد آتینا موسل کتابا وجعلنا معاو اخاو حارونا وزیرا اوست دیزاینا در دریم باب دے تر آیت تر یا سا دریش پدې کې دلایل ذکر کې نقلیه په توحید د الله پاک او زورونه ورکی منکرینو د رسالت ته او منکرینو د توحید ته دلایل عقلیه به ذکر کې او 파خر کې زواجر مختصر مختصر واقعات او مقصد د دې واقعاتو صدې چې برکت الله ورکې وګوره دی ان بیا ولا برکتونه الله ورکړي walaqad atayna musal kitaba pa tahqiq sara warqalo mung musale salam ta al kitaba kitab tawrat sharif waja'alna ma'ahu akhahu haruna wazira aw garzawalo mung da agh sara hurur da agh haruna ale salam wazira mal gare شوکانی دلته لیکلې د الوزارت لا تنافي النبوہ بادشاہي او وزارت د نبوت منافی او خلاف شې نه ده نبی وزیر کې دی شي او نبی چې د هغه بادشاہ کې دی شي داوود علی السلام بادشاہ او سلیمان علی السلام بادشاہ نو یو نعمت په الله وی مادا کړی دی یو برکت می دا ورک چګورما ولا کتاب ورک نو دویم برکت می دا وک چورور می ولا وزیر مقرر کړ درم فقل نزهبا ال القوم الذين کد زبو بی آیاتینا ویلیو منگا لارش دوارا غی قوم تا چی نسبت دروغی کلو زمنگا یا تنو تا مکذیبینو تما پی غمبران و لیگل او سلورم فدم مرنا هم تدمیرا دل تا ازمار دی فکد زبو هم دی خلقو دا غی تکزیبو کد دین بیاو و پس حلاک کلو منگا غی لرپا حلاکا ولو سرا و سلورم برا کس شو چی بنی دشمنان می ولد تباکل او هلاك وقوم نوحین بیم واقعات نوح علیہ السلام چې هغهما الله وي برکتونه ورکړي او هغه برکتونه څوک چې کله دې قوم تکذیب شروع کړه نو الله هغه دنیا کی او آخرت کې بوله الله درنا کذاب ورکړه وقوم نوحنا وقوم نوحین او حاله کلو منګه قوم د نوحللیصلتهسلام داسې ب شي وقوم نوح حاله کړو منګه قوم دنولی سلام یا قوم د نوحللی سلام یعنی دمر نهقومنونو. لماقد زب رسله هر کلی چې تزیب کلو داان بیا او او رسول جمع را وړه ځکه یو نبی تغزیب د ټولو تذب شو غر کړړو منګه غوی لرا و جعلناهم لناس آیا او گرزولیو منگ آغی ده خلقو ده پاری و علامه ده اللہ ده قدرت و اعتدنا لی زوالیمین عذابن علیمه او تیار کرده ده منگ ظالمانو ده پارا عذاب درناک و عادم و سمود و, و نور قومون و عادن او عادیان من حلاک کریو چدا قوم د هود عليه السلام او سموده او سمودیانم هلاک کړیو چې قوم د سوالی عليه السلام او اصحاب الرص او دا کچکوې والا دا څوک څوکوي چې دا قوم د صاحب یاسینو صاحب یاسینی کوی کویت ورزوالو او پای کې وځل او چې دا قوم د شعیب عليه السلام او څوکوي چې دا اغا اصحاب الهدودو یا اغا قتل <سجال> اصحاب <از محبت> <احنا> الاخدود <محبت> درستم سپاره که براشین سوره بروچه دا اغا اصحاب الاخدود خننق خننق خننق و چه دهی لوی لوی خندقنک خندقنک کنستی و مومنان می پایی کم سوزول و وجل یا دا قول دا قوم دا یو نبی دی حنزل ابن صفوان علیه السلام دا دا قوم یا دا یو قوم و چه اغیی دا کوی نگیر چه پیراناستو دا اغیی عبادتی که اللہ پیاغ از مکس کتو والله عالم و اصحابو رست او دغ کوی والا و قروون به نظکه او حاله کړی د منګ پیړی په منده دی ک ډیرې چېی والله تلومدي بس بس. و لا ظرم نه له مسال دا جواب د سوال رجددي ته پره بیان نو شونو نه الله دا ټول بیان کړو منګ ته ااممسال داممسال حوج وال عدل لاابنی كثيروي دله حوجتونونهمو طبیان کړ انې مثالونه د عبرت وک لن تبر نه تدبی را او دا ټول حاله کړړو منږ په حاله کولو والله قد على القري ل تیرت مطره سو تحقیم سرا زیدہ زیدہ دمکیوالا پکلی آغی بانی چی باران ورولی شو آغی باران ناکارا افلا می اکونو یارو نها آئی نو دی چی لی دلی ویغی لرا دی اغیت نگوری قوم لوت یادې بلکانو لا يرجون نشوره بلکی د دې چې عاقبدن لریده دوپاره پرته کېدو عبرت زکنا اخلي چې قیامت نه منې کنا ویزار او کلذینا زجر په انکار د رسالت او په استهزاء کله چې وینې تو ویزار او کا کله چې وینې تعالی را ايت حفظونه ک الا حزو ننسي تعالی را مگر پټوق ویزان سرا اهازل ذی با صلی الله رسولا ایا دا غسړې دې ان کا دله یزلو نان آلی <سؤال> ه نه یې نزیو دی چړولی منږد خودایانو زمنګ نه لوله انخبربر نهلی کم منګ نوې ټینګ پاتې شوي په دیبانې الله وڅ فلهمون تهوی زر دی چې دی په پوه ش نه یارهونه لاذابه په کم و کې چې بهې د عذااب من عزلو سبیلا څوک دې ګمه د سه میلارې نه اه ایته منقتهځ الاه هوا زجر به ش شو یتته جس دے گڑے دے اگے چاتا چچانے والے دے خپل افان تتقون علیہ وكلا ایت کے دے شپا غبانی سی موار جتے منے کہ نشکے دے ارئ ت من اتخذ زجر دے پ اتباع الحوا او تسلید نبی علیہ السلام تا الاہو هو یو مان څخهپل الٰهی د خپل خواش مطابق جوړ کړي دي لکه دا خلق نه دي دا چرخهپل اخدانو څوک د قبر عبادت کوي څوک د مړی عبادت کوي څوک د غټه عبادت کوي څوک د انوار کوي څوک د څوک مې څوک د استورو څوک د زناورو ارچا ځان لخپل الٰه جوړ کړي دي مدارک لیکلي دي یو روا ان الواحد من اهل الجاهليه كان يعبد الحجر فاذا مر بحجر احسن منه ترك الاولا ويدانك الشوي دي جهلियत كي وي سړيو دغه ته عبادت وکاو اغه ته به اله ابه خوخه نو هغه بو سراغه وخته پورې وا تر سوچ به داغه نه خيستبل غټ نه ومنتي <تصفيق> نو چې کله بوته دغه نو خولي ګټه مه له شو ترکل اوله او عبد السانی اغه ولا ګټه به ورځول وي بس دا پرې دوار نو بیا به داغه دوی می ګټ عبادت شروع کو نو مخک الوه بیا به ورځو بیا به داغه دوی می عبادت شروع او ما تاسو ته ویلونه نه کې مشتا او دا رنګه علامه ابن قیم رحمت الله له پر اغاصت اللهفان کوم یو کس وی چی جاہلیت کی با منگ دا کول منگ با دری گتی رزان سره سلور گتی با سره واگستی سلور گتی با دیلوی دری گتو نب من غریجو رو یا رزک عربو کې که شکلن از مکم دیری کنا کلارا که چرت ضروعت ضرورت دست پراک ستاک چه چې ځان بلو نو دا یو گت یو خوا بلبل بل خوا بلبل بل خوا کی بل دین غریشو این بمن غریجو رو او دایو وبم اسپیشل د دې لپاره ځان سره اغستې و چې دې ته بسجده لګوي د دې لپاره عبادت نو یې کله به داسې و شو چې موږ له دې عبادت و خراغه او ګټه ورسره نه و چې عبادت ولوک نو موږ به د خور را راغوند ته او ګډا یا بځا یا اوخه ارزنا ورڅ بلنګ وابه مراوس داغه د دا پاسه بم وترو یوخه مولیوخه کړی یو بلخوا بل او داغې نه بم پې پاغه ډيري باندې نو دا پیچی بر خواه رواله نو دا تلکش، نو اگه خواه را و اگه شگه بکلکشوا، نو بیا باغی تمسی بی لگاوله. خواه چی روان باشو نا دیره بیا وران کو بل زکی بیا جولده. دمرا خواهشات پرس خلک. نو اله دای چی سار عبادت که و ماخام پریده بیا بل جولده. نو دی خپل اله د خپل خواهش مطابق جول کرده. د خلکوله خلق تقسیم کړي تقسیم که نه چاله یو او د ورکي د د من ده ځ موار دی. چا و دا د زیړی زیې موار دی بعضې وې دسې د میخته کولو ځ پهکنې و دا دغاونو در د پ پاه ډیرخ دی. بعض ته چې دی نو در ټولوګټ غټړې تولی و دا د اولات زی مور دی چې دا درب غټه کې نو بچې کې. او بازو کې شاه پرتګونې بغیر ازړه کې شلوار بابا آلته نشي بربند راشي نو له باري حاجت کړې چې خپل پرتګل تپري دي يا الله زماري تو وي عجبا جبن اخري بوي نه او دا پنجاب غډک تر دي غندونه نه چې سن اخره دا د شرکيات ناغه پای کېстаў چې سن اخري دي پیرانونه آلته وبسم کار دی تاسو ټول نه پیران جوړيږي هولک پورې شيخ علي مخلوق پر رواني ده او بس نور سدی خوی وستا سپیل د دوائی دا خز برازوی پر نملای و دب ورکوا او بس پیسی بدل دا دب هم دا غی دوائی دا ناجی بدل سخای چینی این خلق کزی گی و پزان را که گی لکه دمی خوی دا سرمن سخای شی او دا شفای دا الکه نور ببیمار شده لگر که دا چک گنده نو دا خپل اله د خپل خوایش مطابق دور کرده یو دا دوی مطلب دا توعات دخپل خوایش مطابق کئی سوک شر کئی سوک بدعات کئی سوک پسک و خجور کئی دا دے وجن محمد شفیر احمد اللہ لے تفسیر معارف القرآن کی لکی خلاف شرع خوایشات کی پیروی کرنا ایک قسم بد پرستی ہے دا خلاف شرع خوایشات و پیروی کول دامیو قسم بد پرستی دا کنا څوک په عمل پسې رواني څوک بل پسې د قران حدیث تابعداري نه کوي دا عملن مشرقي ارا ایته مانیت تاخا زا الہو هوا ایته سوچ کړه دغه سړی چې هغه نیولې د خپل الہ خپل خواهش په پدوي معنا باندې وبیا تاسو چې نیولی د تواه خپل خواهش مطابقا اف انت تکونو علیه وکلا ایته چې دی نو کې د شی پاغي باندې عام تحسب ان اكثرهم يسمعون او ياقلون بهم زجر اي ته دا ګمان کوي چې ګنه اکثر د دینه او یو يا پوېږي ان هم الا كالانعام نه د کافر مګر په شان د زنا ورودي بل هم ازوال بلک د دینه بل هم ازوال السبيلا بلک دې گمراه د زنا ورونو په اعتبار دلاري سرا الکدل تا ی اسمعون او یاقلون تخوچ د یوری کوی نا اس غوونه خوشتا او خبره باندې واسط د دنیا په خبره خوبه کویګی خود د دین په حوالہ باندې دوی مثال د حیواناتو دے تسار نثروشه ما خامه پوری او تقریرو کده واغان او ګړو بیزو تزه کنه ک بیا یو خبر استا و منو دانه چستا خبری نه وی ورې د خلق دیم وے ورے دی پیاوږه گی واره دی په بلغه ته بازه خلک هم داسي پدیم نه پیږي چې سیويې اسه خالی आवाज باوري یعنی عمل په نه کې لکه حیوان چې په عمل نه کوي حیوان هم الله و دې په شان د حیوانات حیوان आवाज اوریو په مطلبې نه پیږي دوی هم دې په شان دوی مواز اوریو په مطلبې ځان نه پوي دوی د حیوان مقصد خراب ستیا کی پدیم ځان نه مقصد خراب ستیا ګرځولې بس او اوس کا اوسکا نور که سرسنیشتا خود تول منده دیلده چه خالی او خونده واغونده او خورا و اوسکا زانده کورو گورا و زانده گارده و اخلاو بس دنیا کې تول زندگی تباک دا او خیرت لی پا کیس سمونک لن ده ده مثال هم ده حیوان ده صرف ده دنیا پی کرده و سره اعلام تر ایلہ ربکا اوست ادلہ اقلی زکر کی پدی چه برکت یو الله چایی اعلام تر ایلہ ربکا تنگوری قدرت در افستاتا کئی فمدزو اللہ سرنگی غوڑا ولی دی اللہ سوری لرا ولو شاکو شا خو خوید خو خو اللہ لجعلہ ساکنا خام خاگر زولی بیوی دی لرا ہمیشہ ولار پفل زیبان دی که فمد دزویل لاسرنگی غوڑا ولی دی سوری لرا، زویل نموراد یو قول داده، آغا سوری دی، چه کم دو صبحی صادقنا تر طلوع و شمس پوری، رز راخکارشی کنا سارنا، نوروی لا نی، تنور خطو پوری چه دا کم سوری دی چه تول دنیا کی سوری، کداخدالا خواقوه نو تول و رز بدا سوری وی نور بنا راخی جوالی، نو بس دا قشان سوری سوری بو، یا ذویل نا مراد اغا سورې دی چې کم بعد الزوال دی کم چې دنور نه پسره وخارشه بیا ذویل او فیک سفرت ذویل او فیک نو علماوی یو قوالداري چې ذویل بعد الصبحا اله طلوع الشمس او فیک بعد الشمس اله الغروب چې کوم سورې شو, شو او یا ذویل اغا سورې چې د سحر نه تر زوالا پورې دی ته وي او فی اغی سوری توی چی بعد زوال شروع شید. سیده که افماد دزوله سرنگی غوار والی دی سوری لرا که خواه خویده اللہ خام خواه گر زوالی بیوغی لرا حمیشه ولار سمجی علنش شمس علیه دلیلا بیا گر زوالی دی منگا نور پا دی سوری بانی دلیلا چی نور راکارشی کم دیکی نوری نو اغیب نوری چی التا سور دا دادا د سوری دا پارنور دلیل شو سمه قبضنا و ایلینا قبضا یسیرا بیا را غندو منگ دیل رخ پر زان تراب تا پرا غندو ولو یسیرا یو مانا سریع آزرا یا یسیرا مانا خفیه پپتا الک دوال مانا گانی یه دا دنیا ندان دا خو را زیادت ده. وست چې دلته روان شو کم سے کم کراچي لځي نو څومره سفر دی د بسو لګینټه سفر دی غالبا کنه نو دا خدای یویری میرزه نه سیوا مزل دی او اوس د دیز او د کراچي زیات نه زیات پرچشي کنه نیمه ګینټه دی شته د وخت په پام نو د نور او د سورې د دې رپتار د دې ګاډي نوم سره دی سړی شو بلکه کلدی تا سوچو که نو د جیازون په اندازه بانی دا دیر ابتار خا? خا? دیر خان دا که دنیا خودی را لره دا د دنیا د یو سر نو نر راو خیجی و بل سر تا پریوزی نستا چه خیال سیده دویم دا سوره دو نه تا چه نن خوریز دکانا نخ کاری خوچه ت تا تماشی تا که نا رو جب هم لنده که هم تا دی سوری سمر دا نور را سیوا کی ن سورې سکيږي کمی دا سورې داږي زوي خطر ازل کوي نه داږي او د سورې دي نبيار ور وسكيږي داږي وي خطر ازي خو ته وته د دوستر کی سلوور کا استادا نظر به تکيري بيري شي خو د سورې په دي رفتار باندې مت پوه نشي چې دا څنګه راغوندي دسي په يو پټ حرکت را روان دي هوا چې بس دیر په جوړ نظر او تګور نه کپو شي کې نه پويږي بستا بخيال نه او سوره باغز ترا سيدل او چې تو تګوري نو توبې دا نه سي او د قشان زوال کې چې سونه دا انور اخوځي کنه نو دون سونه سوره سکیږي وګت کیږي سیوا کې کې غتو تتماشه تکينا تبه پدې سیوا کې دون په کې هو نه خو تکيد نو أغينه او چې دا مزل کین په دې بن په کې سري اداس اي سيرمان خفيپا خفيپا پټ وهو الذي جعل لكم الليل لباسا بل لللاله غزا چېر زولې د ستا سود پارش پلباسن پردا پټون کی و نو م صبح او خو آرام درا را د بدن له پارا وجعل النهار نشورا او ګر زولې درز د پار د پرتا کې د کارونو د پارا او وس خلق سکی تول ورسوګن کی, کی د شپې بیا ګرځي لکه الله وي ماش په آرام د پاراله ګلیدا د دې درجه آرام کی او د شپې بیا سکه چکرې وایي دا غلطه حقیقت نه او هو الزی ارسل الرياح بیا مونږ نه مونږو خیال نه ساتي ها لقد اصحاب الكهف د سکو پراته او د شپې بطول شپه پرې خاریو کې ګرځي د دې درجه بیا هیڅ څه نه وي او هو الزی د الله د غذات ارسل نه د رحمته رالي چرالیږه واګان زیر مخ کې د باران نا اوواه شي <عواراشی> خلق پوشي الله با باران کې وانزلنا من نام می ان توور را بر نو پهپ کوون کې توهه پلوغت کې زاددل مصرئ پاکون په کوون کې پپلو پا کېدي بل ش پ پا ک ل نحې ی بل پیدا د باران دادا ده ده پاره چی جونده که منگ پا غیره کل مل اینه وچ و نسخیه هومی ما خلقنا انعام و اناسیه کسیرا او سکو منگ ده لده ده باز ده غینا چه پیدا کرده منگ پا زناو رو و انسانانو دیرو بانده ولقا ده سوار رفناو بین هم پا تاخیصر اڑا و رالو منگ ده دلائل ده دی پا مینسکی یا اینه بار باری بیانو بار دلائل ده وحدانیت یا اڑا د باران اوباد ده پمینسکی د ده پارچ ده ان پندو نسیت والی فابا اکثر انناسی اللہ کفورا واس انکار کڑ ده اکثر ده خلکو نمگر ده کفر نه انکار نکی ولو شئنا لبعصنا فی کلی قریت نزیرا کو خواخوے زمونگانو خامخار لگی لے بو منگا پہاڑ کلی کے جدا جدا يرون کے لیکن داسے مونکلل او اے تم ٹولی دنیا تراولے گلی داستا دی زتاو د کرامت دواجنا داد نبی مقام دیکن کانا و عشتو ال فلاتویل کافرې نه پس ممه نه خبره د کاپیرانو وجههدو همبی جاددن ک او جاددو ک د دی کا پیرانو سره ب ابل پآ په دی خوآې او زیمبانې جهادن ک كبيرره جادلوئ معلومه شو چې د قرآ بایدناول دا هم ډیرر لئ جاد په شوي بعضې خلکوئ چې تاسودلته لږئجهاد وې نه کوئ لکه دا جادېکن وجاهدهم به جهادا كبيرا اغه جهاد هر سړې کولې شي خدا جهاد هر سړې نشي کولې د علم ضروري دي د دې وجهه موفتی محمد شافعي رحمۃ اللہ علیہ فرمایي قران کي دعوت کو پهلانا جهاد کبیر هه صرف جهاد هم نه ده جهاد کبیر ده چې څومره خلک بستا په دعوت مسلمانان شي څومره په دین مضبوط شي کوئی بشي او د جهاد مقصد خو علیحدہ کلمۃ اللہ وا کما علیحدہ کلمۃ اللہ چې پدې کیږي نو هغه په بلیوم نکېږي آن چې جهاد فرجی نو بیا به دا پر دې زیبا خو چې فرجی عین نه نو دعوت ای واجب دا, دا موږ پر دواچه خلک شال نشي وهو الذی مرجل بحرین بل دلیل دالا ده غزا چیو زیروان کری دی دو سمندرونه درونا حازا عزبون فراتون دا یوچ دی عزبون خوگی دی اوبد دی پراتون تنده ما تونکی دی و حازا و دا پل او اوجاج مالگین دی او ترویدی دی اوبا یا اوجاج وان ترخی دی چی مریکن خلی و جعلا بینهما برزخن و حجرم محجورا او گرزولی دالا پا میز دی که پردابن مضبوطا دو ذری ابون یو زیروان کړی یو سایوبو بلیت راویو وب وہ هو الذی بلدل للاله غزاد خلق من الماء بشرا چه پیدا کړی دے دوبو نہ بشرن بندلرا فجعلوا نسبا و سهر आपसگر زولید خاوندن نسب او د سرګنه و کان ربک قدیر او دے رب ستا قدرت والا و یعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم اوت رد شرف فلی عبادت تی بعدت کې د ما سووا د الله نه داغې پیدا نشی سوولی د تا نظره د سویشي د تا د کاپ په خلب د خپل را زاهیره امداد کوون کې یا دی کافرالله رپی مانا لربی اخبال رب تزوحی را شاکا انکے بلکل دا اللہ طرف تا توجہ نکی یا بلا مانا دیکا پر علا ربی ازوحی را اخبال رب بانیس پکا اینی دکا پر حس حسیت حس دا اللہ پدر کی نشتہ دیں وما ارسلنا که اللہ مباشر ونزیرا بلا مانا یا ما تسلی نبی علیہ السلام تا ندے لے گلے منگتالا را مگر زیر ورکا انکے او یر ورکا انکے مخ کې رد شرک او کوز د نبی د رسالت اثبات ځکه چې مقصد د رسالت د توحید بیان او د شرک رد قل ما اسئلکم عليه من اجر او ان غوالم تاسو نه په دې بیان باندې سمزوري الا من شاء ايتته د الى ربي سبیلا دا مطلب دی یو الا من شاء استثناء من قطع کا او دلتا کی جزاؤ من دا محضوب کا نمانا بدا شی قل لا اسألو کم علیه من عجر ایلا من شاعا دا سی وشی چی ایلا من شاعا ایلا جزاؤ من شاعا ایت تخید ایلا ربی سبیلا وایه <وائے> زنه غواړم تاسو نه پدې باندې سم مزدوري نور مزدوري نه غواړم مګر مزدوري دا غيچا چې داغه فخې چونی سی خپل رب تلاره هرې چې ته ایمان راوړې نو استاد ایمان په واجب باندې بالله مالا جراکي دغه زما مقصد ده ها یا استثناء منقطع ادا معنا وایه <وائے> نه غواړم تاسو نه پدې باندې سم په الله من شیت خ الاه ساً فیت ته بیاې دا در غواړم لیکن سوک چې غواړی چې وېې خپل رته لاهغ د ما په روان شي زما ته بدارې جو کې یا استث متصلله نه غواړم تاسو سونه سمز دورې پهې باندې. مگر زما مزدوری هغه د چوک زما تابعداریو کې الله به مالا جر را کوي وتوکل علی الحی الذی لا يموت تسلی زانوس پاره په ژوندۍ غزاد چې مرگ پینارازی وسبح به حمدی او تسبیح وای سره د صفاتونه د الله او کافید رب توک وکفا کا به کافید الله به جنوب عباده خبیر او ګناونه د خپل بندگانو خبردار الذي <اللزی> دليل يقليدا لا دغه ز پیدا کری دي اسمانونو از مکه واغه په ميل در کې دي پاندازه د شپږو رازو کې ثم استوال العرش بیا برابر ده پار څنګه دا شان مناسبي الرحمن فسخن به خبيرا مي ربان بادشاه فسل به خبيرا يو ما نا حاجت غوړه ده اغنا زکه چه اغه خبير خبردار ده يا ف ال به خبرهته پوسو ک دغ په باره کې د غ چاانه د الله په توهید خبري. وي ذاقیې د له هو مشود لرححمن کله چې ویللی شي دیتا سجدیدو کې الررحمن زیادته زجر پهین کار د الررحمن قالو ومررحمن نو دیويرححمنڅوک دییں ځکه چې دیی به رحمن نه نهرحمن بې ممسلهمهتل کا ذابطتهوي ا ندو لمالله لما تهامونه ا من سید کوغې چاتا چې چا پهباره کې تمک کې او زیاته بیت زیاتی دی, دی تبارک اللذی جعل فی السمائی بروجا و جعل فی حاسراجا قمر و قمرم منیرا وصل رمباب تراخرا بدیکد عباد الرحمن صفتنا اواغی لزیره په دریم زل داوا د براکت براکته چون کې د غ زاد چې ګر زولی د سمان کې بررووج غټو غټو رولاه یا ځینه د چوکی داې د پرشتو و جالهفیه سر رااج ګر زولې د پاسمان کې ډیوا بلیددون کې چې نور دیوه قامرم مونی را اوسپوکم روخواانه رنا والله نور سره سر رااجی ځکه چې سراج بلدون کې په کې حرارت دی ګرم شوم او بومای سره صرف منیر وی زکه چې ګرمایش پکې نه وي و هو اللذی جعل اللیل و النهار خلفا دلیل حق میدال لا ده غذا چه گرزا ولی ده شپاو زوراز یو بلن رست رات لنکی یا ده یو بلن مخالب پرنگی ده دا پار داغی چه چه اراده جپنوالی یا اراده شکورا ده تابداره و عباد الرحمن اللذی نیمشو نا علال اروزی هاو نا او بندگان ده میرا بان بادشا وز ده ده نداغی نخی دای زاپت تشریفی دی ها بندگان د مہربان بادشاہ الزینا یونا خدادا هغه کسان دی یمشونا عل الارز هونا چې دی ژوند تیرې پزماکه کې پاجځی باندې یمشونا مراد لمل نه دی ګره اری عیشونا چې دی ژوند تیرې یا یمشونا ما چې زی نو هغه تللې د تکبر او د غرور نه هغه د عاجزی وی ا یم من غیر استیکبارین ولا ماحین چې د تکپورو د مستی مزل نه بس د ضرورت په او دا مع نه نه د پتوب وي چې یو سړی روان نو یم شوونه کل موا نه تسانو چې بیمار دی بماردي تسانو کې که لکه دکه دا بعضې خلک ته وې چې د ی خپی خوږږ یاوي چې د ځمک خوب نه دا سی ناز و پا نخرو دا سی پوس پوس قدم به پا دیزمک اگدی کنا دا یمشون علی الارضی هونن دا تی مراد ندی گره دا ریاد حضرت عمر رضوی اللہ تعالی نهو اغوی یو سڑی پا بازار کی ولی دا نو جوان سڑی ادا سی روان نو حضرت عمر رو تیود ریگا ای لکا ایتا بیماری نو اینا نو د اصل کروانې چې تبوي چې نا جوړه نو عمر سره پلاس کې جوړه او دا سړی یو جوړه لګاو کړ نه ریکه وې دا سبنځي تاته د کاپیرانم ګوري د منافقانم ګوري د دې د مسلمانان دا سبې کار دي دا ګوره پلار د توم ندي صحیح مزل په پلارای د نبی علی سلام د مزل طریقه هغه داوا شمایل ترمذی کی ذکر کړي کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزا مشا نبی علیہ السلام او چی کلب مزل کهو کعنم آین حط من سبب و کعنم الارض تطوالو تاب ویلگی نک دید برن را کزیگی چت زینہ او تاب ویلگی نک دازمک و تراغونڈی گی داسی یعنی تیز براوانو او لگ بمخی تمائیم بای سڑھ دا سر څوناش نه نه شنه قصې به وو ګوري هغه بل راځي په نت کې ورغړو یو سړی ره کنا هغه پیغمبر علی السلام رزي ته سلام هم څنګه چلته خدایا را سلام واست را ته وکړ دا در پوجیانو سلام پیغمبر علی السلام سره په نظر هغه وله نور ټول دان اخره کړی دا کنا هغ هم چانی ولی دا دنیا کې زر تر زر شیر کې کنه دا وور لکهل لکه دا تلل دی اول بیخوند خوندې دی نو په مزل د نوبی سلام راضی تهڅنګهځ نو دا ببی داسې با په پلار چې ځې ګډیږې به نه د مستی مزل به نه کوې د غور د ته قبور به نه کې لږ به مخې ته معلی نوویل سلام به مخې ور مایلو. اوچد نه چې سړی را کوزیې کې خو له ورې. او تیز بر روانو تابل کې نه کېداس کاغتا راغون دی د تاسو نو مزل بنای بعض خلک دونو دوری کیته وي ګډه په لار رواني کش کش کش نور چپلې بنیو د پوند به ول ختم کړي د دومره نشي کولای چې د خپل د دېسمه کې نه لګو چته ها لره نه پتا ته پتا لګي چې سو روان دی د کشار به وې الګ خپو چته واغله او چته کې دوچته واغله او چته نه ګوډي نشي د انسو داسه چلته غاناراستي نو اکثر کله یو ځکه ټکر اخره کله بلځی او بعضی چې د نو هغه ډیر منډي وي خلکو الهه څنګه شو چې دا دومره چاخرا وانه نو موندې ووا او مچ کم دنو سکوا بیخیناراستي کوا سټیخوا خدل ته د ماشینه مراد خسته خبر ادا دا چې ژوند تیر ولې ښا ژوند تیرې پزماکه کې ها وننده عاجزې عاجزي مانه دا دا چې د قران او سنت مطابق ژوند دویم و ایزا خاطب هم الجاهلون قالو سلاما گل چه خبری که ده ده سر جاهلان خلق نده و توی سلاما سلامان مانا معروف من القول شر... ده شریعت موافق خبرک یا نیغ خبر اگه. یا سلامان مانا چند پیگین و سلام متارکا وی پریدویار اتاس راسی زرس اول نجی پکار تا خودی نی پکر نظمه پلارم دینی شکریه والی ها <خان> <خان> وال <ولديني الديني> یبیتون نه یبیتونونه لربم دریم داغکه سای چې د شپتیې د خپل ر دپاره الکه د رې دعوت دپاره ګځې د ییم شونال عرضزی هاونن ک دعوتم داخل نو د شپې یا سکې داې چې ټوله شپودی. نه وال الذي نه یابیتونونه ل رام دغهکه سای شپتی رې د خپل ر دپاره س جاده هو کې یا کله پهسیده کې او کله په ولاړه کې. تول اشفر اللہ عبادت کی یادش پہ اخری سکے والذین یقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم زان ل دو اگانم غواڑی دا کسان دی چوی اے رب زمن گا عذاب د جہنم ان عذاب ہا غراما غرام یقینن عذاب د دے دے د تاوان سزا اللہ دا تاوانی یا دے دا سخت عذاب اشد العذاب زجاج ہوئی یا ہلاکا ماندا ہلاکات والا ہلاکون کے این نها ساعت مستقر و مقاما یقینا داڑیر بدده زیده آرام و زیده و تریده واللزین داغ کسانی بلنخیضا انفقو کل چه مال خرج کئی لم یوسری فو توجو کوا لکا لم یوسری فو اسراف نکئی اینی مانا پا حرام و زینبان مال نه نلگئی او دیوز دیگو دا پردامان وقتی پزان نفی بی پی سمینو او چې کله په دبیني لګین بیا دومره خیار شي کنه چې یو روپي سیوانو ورته اول وتا ته دویونه ماته را کنواله بتاله لور درکې وې د ماته ته چې د پاتې نشي ها الله اللہ ال ضان فو کله چې مال لم یصرفو ااساف نه کوي یعنی په حراو ځایو کې نه لګي ولم یفترو او نه بخل کوي کله چې دنی کوي د لګ ولو وخرراشي هغینې نهې کوي لګ وکان نه په میز برابر یا ا دومره نه کوي چې بیا سوال تهاستې او تار بخله نه کوي دد په منځ کې برابر واللهځې نهپله نخداه ک سادي لا إلٰہن <سؤال> آخرا نرا مدد کیدا الله سره الٰہ بلرا وام ولا یقتلونا النفس اللتی حرم الله الا بالحق او نو وجنی نفس هغه چې حرام کړی دی الله دا هغه وجلما ګر په حق اتم ولا یزنو زنا نکای و من یف الذالک یلقا اساما او چا چې وکدا کار مخامخ به شی سزا د سره یا اسام د جهنم د کندی او نومم دی په کې هغه سبا مخامخ شي ابن مسعود رضی الله عنه روایت امام بخاری نقل وی ما نبی علیه سلام نتا پوسو کچی ایوز زنبی اعظام ایده الله رسولکم گنادی رلویا دا قال انتا جعلا للہی ندن و هو خلق کا ما ته نبی علیه سلام دا چی تو گرز اللہ لر شریق او حال داری چی دی اللہ تا پیدا کری بیاو تماوی چی سمم ایو بیا کم لویا گنا دا وی انتاکتو لولا خشیت ایو تایم معا کا وی دا لویا گنا دا چی تخبل د یاري وزنی چې د به ډوډۍ تا سره خوري بیا وای ماوت تویل چې بیا کوم له یو غنادا وای انت زنی حلیلہ دا چې د خپلې بیبي بی د خدي سره هم د خپل گا وندي د خدي سره چې د ان تزناو کې چې هغه ستا گا وندي د هغه حفاظت پتا فرض او هغه ته ساري چې هغه لاړ د تزنا کې دا ډیر یو غنادا وای چې کله زغله شمنو الله د دې تصدیق د آیت راولېګ درې والا خبرې دي دا هغه د ثاني را بدت کید الله سر الہ بل او نو جنب ساغت حرام کړي د الله مگر په حق والا یزنوو زنا نه کوي و ميه فال ذالک یلق اساما چا چوک دا کار مخامخ مخ بشید سزا د خپلې گنا سره دو چن بشیغه د پارا ظفر د قیامتو می شوي د پے کی ذلیل پریشوي مگر اگر سوک چ توبه وي ستو ایمان راړو عمل وکنه پس دا کسان بدل به الله گناونه ردی پنه او الله تعالی بخنه کون که میرا بان او چاچه توبه ویس تو عمل وکنه یقینا الله میرا بانی بو کی پدای باند او فیننه یتوب ال الله متابا یقینا دی را گرزی الله ته پر اگر زې دو دا یبدل الله سیئاتهم حسنات بدل وکي الله د دې ګناو نه پني کون يا خدا چې ګناب ولورانه کې نیکی بداغه تزه ولي کې دویم دا او سابقه به حبته لری کې داغه بدله کې وبکه الله او سابقه پی حسانه پیدا کې صحیح سو دا مطلب دی والذین لا يشهدون الزور بل نخا دا کسان چې په حاضرې کې مجلس ته دروغ او تا شرک تا او ناروا بس مراد دي وای اذا مروا باللغو یلا يشهدون الزور نہ مراد دروغ شهادت هم نکي وای اذا مروا باللغو کله چې تیریګی دی, دی په ظلم کارونو باندې د ګنا په کارونو مروا کرامات تیریګی په عزت سره کرامن ان داغه نه ځان بچکون کې متنزیحین نزان تے ساتھی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مبارک راضی وہ پلار روانو دے اس پن کی دے ديو... اوکس نے دشپلے آواز واورے نو اغم منڈک لدا او تختے ہر نبی علیہ خبر راے نبی علیہ السلام نے لقت اصبح ام عبد کریم عبد لی ابن مسعود چکم دے دے ایت مسداق شو چوی زمر ربل لغوی مرو کراما نو د ګنا د زینب ځان لري ساتي تخت باغ زینب وال نه انځ ذو کرو به آیا تی رام بله نخه دغه کساندي چې کله د لپن وررکی شي پایتونو در رب د دایبان دی نه پریوزې د پارېکانه اوړاند ده کنا د د غفلت ن غفلت نه, نه, نه اختیارې عمل پ کوي بله نخواولله نه دغه کساندي یاقولونه چې دواي وای منګه به حله نه اوبه خمنګ ته مینه واجه نه د بپیانو زمنګه نه ذوریا نه او دولت زمنګهخورور ته او یونن یا خواله دسترغو یا خون کی دسترغو الله دسی بیبیان او اولاد را لرا کا چې زمونږ دسترغو یا خواله وجعنا للمتقین ایماما او اگر زه مونږ لالمتقین ایماما توجه کوی یو معنا د متقینانو د پر ایمامان دا ځانته دعا ده یا الله مونږ کې دمر تقوا پیدا کا دمر پرېزګاری پیدا کا چې رستو خلق مونږه ایمامانو غنی او هغه مونږه که <مانکه> دمر تقوا پیدا لکه کمنګ کې دا او هغه وی چې پلانې دمر متقی او منګا لکه کمیو دا غې د پاره موږ یو امام او مشر وګرځو د تقوا سیدا یا بلا مانا وجعلنا للمتقین اماما وجعلنا تابعینا للائمته حال كونهم متقین یلا پکا وګرځو موږ تابعدار د هغه امامو چې هغه متقیانی دا مطلب بشی یا وجهنا تا بغ نه لیل <سؤال> متقینا حاله کو اولاد یمما دعا دافپل اوله دپارره دوواه هر انسان ف خپل فور کې مشرې یاله زمنبی بیاې اولات پرزګاره کا نو چې کم سړی مشري نو د بد د متفیانو مشرې دکه کور کې به متیانې و غیر ذو من گاده متکیاں در پار مشران امامان اولائک یوزون الغرفہ دغ کسان بدله کې ور کې شده دیتب دی بنگله د جنت په سبب دا غی چدی صبر کړه او یلقون فیها مخمخ کولی بشدی پایک او یلقون فیها مخمخ کولی بشدی سره پایک تحیتا و سلاما تحیا سلام و سلامن او مبارکی یا تحیۃن پیش کیو سلامن او سلام خالیدین فی ہمشوے دے پدے جنت کے حسنت مستقر و مقاما خیستے دے زید اسے دعا اسے دو زید وترے دو قل ما یابؤ بكم ربی لولا دعاؤکم اس پدے ایت کے زجر ہوا ما یابؤ بكم ربی تو جہاد دی خان یومانا ما یابؤ بكم ربی ما یف علو عذاب کو مربيڅ کوي چې زما ر تاسو عذااب در کوي لوله دعا کوملی غیرې ی تعله که نو را مدد کوول ستاسو غیر الله لاره اننی ک تاسو کې شخ نوې نو تاسوله الله عذااب نه در کوو خو ش شوي نو ځکه دله اللهذاب در کو شرق م الله عذاب در کوي دېما معنا ما یاب او بكم ربي لولا دعاءكم اي شيء اي شيء يفعل بكم ربي څه شي کې پتا څه زماره پتا څه نره مدد کوي الله سمانا انې کتا څه الله نره مدد کوي نو تاسو وې پتا څه الله څه کول چې تاسو پیدا کوي جناور خو به هم غريږه نه ده په نه کېله کا که سووتې د کار نه ده نو پتا تااس ما یا به او ب کوم مربي سکې په تاسو باې زمابه که تاسو الله ن را مدت سلی تاسو لکه پیدا کوې ستا مقصد بیا اوخ درمه مانا ما یا به او ب کوم مربی. انتظار به نوې تا کی تاسو ته ظماه پخواې تبا کړی وئ لاله دو او کومګ نوې د یان ستاسو د الله د توحی ده دا خوې دایانوته دوعا کوئی چې عرض کې درسونه د خوآ عام دي عرض کې درسونه داخوادي سی عرض ک خلک الله طر ته دا وتونه چلی که دا د اییان په دنیاان کې نوی خلک به پخواالله تبا کړیئ د دوی د برکتت الله عذااب نه راولی یا ما یا به او ب کوم سک الله عذاب در کوئ که تاسو نرا مدد کو او دله په تقاللی پوو کې خی پیژے ک را مد کې نو پراحت کې نرا مد کې نو ذ کاله بیا سزا در دررکې سکی په تاسو زمارب چه عذاب در کوي که نهه بلنس ستاسو غیرله لا را دا سانانه معه په تاخی سره تاسو تذب کړی زر د چې شیده اذاب په تاسو په لظمن نو پا سورت کی دعووا چه برکت یو اللہ چه درے کرت دعووا او سورت سلور بابو نو بسم اللہ الرحمن الرحیم تواسی امیم دل کا آیات الكتاب المبین سورت الشعراء مکی صورت دے پا نزول کی وصل ویختم پس دو سورت الواقعین او ترتیب د صورتو څخه مشفقشتم نمبر 5 د سورې فرقان نه ربته مناسبت رمح کې سره دادې په مخ کې صورت کې نفي د شرک په برکات وا په دلایل عقلی او باندې پدی کې پدی مسلونه دلایل نقلیه یا مخ کې صورت کې صداقت د رسول صلی الله علیه وسلم پدی کې تسلي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا محک زواجر و مشرکین ہوتا دای په شبہ تو پدې کې انجام یا محک صورت کې تاحوی په دنیوي په پدې کې عذاب ذکر کړي دا یا محک صورت کې اعتراض نه د مشرکانو نو په کې اغیله تاحوی په دې صورت یا محک معول کې ترغیب قرآن تا په دې صورت معول ترغیب د قرآن تا داوود سوره تسليده دا نبی صلى الله عليه وسلم تا پنه جات مومنانو او په حالا کولو د مشرکانو چې مومنانو الله نجات ورکي مشرکان به الله هلاک کړي خلاصه د سوره دا سوره ري باب ده اول باب لا سمایا تھوره ده پده که اول ترغیب ده قرآن تا بیا داوه ده صورت ده بیا تخوی په دنیاوی ده مختصرن بیا زورنه ده منکرینو تا بیا دلیلی عقلی مختصر او تخوی په دنیاوی تر لسم آیت پر خلاصش امتیازات ده صورت صورت منتاز ده په واقعات تبصیلیو ده انبیاو سورت ممتاز دی پا دی چی وانزراشی را تکل اقربین دو سو تیرکی خپل خپلوان وی رو سورت ممتاز دی پا رد دا اغی زعناکار شایرانو باندی او سورت ممتاز دی پا بیان دا حالت دا دریاب باندی واسیم میم اللہ پاک پویگی پا مانا دا دی حروب باندی بازی علماء وی توا کی اشارت دا اللہ غی نمونو تا چی اول کی توا راجیم لکذ التوال او سین کی اشارہ ده داللاغه نم ته چ سین پک راضی لک سبیع او میم کی اشارہ ده داللاغه نمون میم پاول کی راضی لک المجیب یا توہ کی اشارہ ده تربول قلوب او سین کی اشارہ سرور القلوب او پ میم کی اشارہ ده فسول المراد یا توہ کی اشارہ ده علماء وئی توری سیناتا سین کی اشارہ ده اسکندری تاومیم کی اشارہ ده مکیتا والله والا پوا سیمی مالا خوئی گی پمانہ د دې حروف دایاتونه د کتاب دی الحکیم چې المبین چې واضح کار ده دلیلونو ولاده یا واضح که اونکه ده حق او باطل لرا لعله که باقی اون نبسه که تسلی شاید چه تا حلاک ده اونکه اخپل زان ده ده وجه نچه نشی ده خلق مومنان نزان مخبه دومره چیزان حلاکی این ان پا دیکم تسلی ده که او غارو من راو بلیگو پا دیبان آیتن الننزل علی مین سمای آیتن راو بلیگو پا دیبانی مین سمای ده برنا آیتن یو نخا فزولت په همله <ملاحا> خااضین <وغین> پهڅه <بسوبا> ګرې سټونه د دی غې تجزی کوون کې <کی> منبولله <مانگ> ی مجزه اولی ګور نهخ <مانگ> نو ددی سټونه به هغې تجزی کوون کشي <کیشی> خو منږ داسې نه کو په زورې نه مسلمانان کولی ځکه چې بیا اختیار فوت کېږي. <کی> او اختیار لازمی شو پهماتی هی منځکرې منر رحمنې محد س زجر دده په کارونو نه راځې د تا سې حد د میربان زیات نه محدسن نزول یا فیل ایپان چې نه ای پراتلو کې مګې غ کې د اغی او دیی د غ نه ارااز کوون فقط ا میشا فقطکت ضبو په تاې سردنسپ د دروغکړیو پهسییاتی هم په زر د دی چرابه ش ته خبرونه دغې چې و با پورې چټوکې کولی زجر او دلیل عقلی ائے نګوره د ازمکه تا چې سمره زرغون کړی د منګ پائے کې دار قسمه جوړه تازه عزت من دینا ان فی ذالکای قنن پدیک لا آیتن خامخانه خدای پرتی او نو اکثر د دینه مومنان او یکن رستا خامخا غالبو مې ربان دې دا لفظ ات کرته پدې صورت کې بیا بیا راضی ناری واقعي سره لګي چې دې کې برت او اکثر د دې خلکو نه ایمان نه او رستا غالب دې په دشمنانو رحیم دې په خپل دوستانو و اذنا دوستان دار ربک موسی اوس د دې ځای نه دویم باب شروع یو سل یو نوی پوري په دې کې تقریبا د و انبیا واقعات ذکر کی, کی. موسی علی السلام ابراهیم علی السلام نوح علی سلام، هود علی السلام صالح علی السلام لوط علی السلام او شعيب علی سلام د دینه د دلایل نقلی ذکر کای پسا د شرف په برکات چې دی غورا د شرف کرات کړه او توسلی ور رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دغه په واقعات چونکه واقعات مخکې تیر دي چې کم ځګرانی وضاحت وکاو او چې کوم اسانه نویک په منډه زوخه کله چې आवाज وکړ په مصالح اسلام تا لار شطون ظالمانو و تعین نبوت و تاوالک ظالمان سودی قوم سو ده فرعون دے ولی زان نہ بچکے دے دے شرک نہ اغه رب زما ز یرے گام چ دای پتہ اسبد دروغو کیما تا یو زقدر متکبر دے دوی مو یذوق سودرے تنگی کی زما درم ولا ينتلق لسانی او نہ چلی کی زما جب چ غسراشی نو فرسل الہ هارون تولے گا نا استاد هارون توم اغم پیغمبر کا وَلَهُمْ عَلَيْنَا ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَطْلُونْ دا تکے اسنہ ورا دے ددی خلق پما بانی او بدل لے نوز یری گم چھ ما بو وجنی زنب نداما نہ بنہ کہ چر دئی زمانہ ما بانی گناہ دا وے موسی علیہ السلام د نبوت پر زمانہ کی لو گناہ کڑے وچھ سڑئی وجل او وے ولہم علی ذنب الکہ یود اللہ گناہ یود خلق و ولہم دا کی تیود کافر د مرج جائز ہو و موسیٰ علیہ السلام زکر نواجه چلا مسئلہ ایت نقصان بیارسی در. در مرگ وقت نوولا. نو دل مراد بدل در دی پا ما بانی بدلا دا زیاریگم چې دی با وجنی مالا را پوشوی در زنب نموراد دی خلق و گنا چی دی پا دی په ما بانی دی پا ما بانی دن زداغی پا نیزبان داغی پا ذهن که مجرمی مدالا امام رازی وی دا ذنب د قوم نو نه ذنب د الله تر طرف نه صحیح شوان ولهم علی ذنب روح المانی وی وتسمیته ذنبن بسبب زعمهم یا به حسب زعمهم داغید دا گمان مطابق هو تذنب ویلا نو الله تویک اللہ چرم دا سینده دا آغا زن بیادو چه چی آغا چیبتی و جلو وی کزو ورزن خوما واج نی او دا نبوه تیول دا مدین دا تلون پس ور کرو چه و پس می سر تکل روانو قالنا الله توک اللہ چرنداس نل پدی کے تسلی د اللہ رشی دوڑا تو هارون السلام دوڑا بے آیات نہ پایا توں زماں مستمعون ان منگا تا سرچ دین اوری دن کی استاد سو خبر اورو سامعون مانہ بشی فاتیہ فرعون پاس ورش دوڑا فرعون تا پسو اے اگتا ان رسول رب العالمين منگا پیغمبران یو درب د مخلوقات رسول دا جنس تے اطلاقی پر یوم کیگی پڑی روم کیگی یا رسول ما نا زر رسالہ خواندان دا رسالت درب العالمین فان ارسل ما انا بنی اسرائیلا دا چهولیگا سره بنی اسرائیلو لران سلور سوکالا غلامانی جوړ کړو پڑیو دی د دا غلامین اپریده اخپل قوم دا زاده کوشش کئی، قَالَ عَلَمْ نُو رَبِّكَ فِي نَا وَلِيدَمْ نُو پِر عَوْنَا غَ اخپلِ احسانات زبادل شروع کل، بیکار سرده چی رسر احسانو کی نوار وقت بیر تیاده، وی پیر آونا یا پر ورش نو کڑی تالا را پا کې که ما شون تو خمان گوڑو که لوی کڑی واس منگ تا خبری که و لبیستا فینا من عمر کسینین و وقت تیر کڑو تا پا منگ که دو عمرستانا دیر کلونا و لماوی تیر کڑو و فعالتا فعالتا کل نتی فعالتا او کار کړو تا کارستا آغا چیتا کړو او ویتا منل الکافیرین دنا شکرونا کار و تا اشاره اشارا غمرک تا دا خدا وتعزک نے ادی وچ روب کے پاتیشو چوتو ایم بیہو ختم شی وے ورال بدلوی متہ کارم کڑو ہاں نو دیو اسن چریشیا خلک خبر کی نو موسی علیہ السلام فعلتھا اذن کڑو ماغی کار لار پاغی وقت کی و انا من الظالمین یومانا و انا من الظالمین زواللت پگنو مانہ گانو دے خدا مانہ چرتون کی گین تب گمراشی ج زوم دے گمراہانو نا دا مانہ غلط ا دنت دګمړایې معنی نه ده فعل تو حا izan کلمه ده کارلار په هغه وخت کې و انا من الزوالین زواللت په معنی د غایبوالی زلل الماء فی اللبن ای غابا او اعزاز وللنا فی الارض قرآن کې راځي یعنی غبنا فی الارض او ز من الزوالین د غایبینو نا اوس راغلین که څه ویل شي نوایا هغه وخت کې اوس راغله دېمه مانو انا مینا زوالین زه په تدبیر نوم کوه خطا شویو ما ته دا پته نه و چې دا په یو سوک مړکیږي ما خو خلاصې او هغه مرشنه ما سره کړي و خطا و ما یوانا مینا زوالین زومله خطا خطا, خطا کون کو نا چې هغه مې واجی چې تمې واجلې و نو خلګ مې نه خلاص کړو خطا شرم پده یاوانه من الزوالین زومه ده محبت که انکونه ده کمزور و خلق و په محبت که معنی لقد انکا لفی زوالالک القدیم طپاق زور محبت کی وی ففرر تو من کوم پهسوو تختې لما خ تو کوم کله چیریدلیو مستاسوونه یاریدم ستاسوونه نوبه خما طرف زما اوبه خلما طرف زما پې غمبرې او ګر زهمه زدللیګلی شوې غمبردونونه وتل کنییمتون تم نههالی یا دغه احسان دی چې تیز بعدې پهما دا چې غلامان کردېدي تانی اسرائیل دیې می یو معندا ده۔ دا احسان دی منم چیز دی ازاد کرده اما پا ما دی کار نکو او بنی اسرائیل نو دی غلامان جوڑ کردی دی سهیده یا دغا نعمد دی چی تیز باده استبهام مقدر اتل که نعمتون آیا دغا نعمد دی چی تیز باده پا, پا ما بانی دا چی غلامان کردی دی تا بنی اسرائیل نو دا پا ما مز باده چی تا زمان قوم غلام کنو دا لکا چی زب ما تم تا دا نسبتو که دا, دا, دا, دا زمان بیزتی دا نو دی بانی زنه خوشحاله اگره. یا دا <سؤال> دا احسان دی پا ما مزباده ولی دا تا غلامان جول کرده و دا, دا بانی اسرائیل و ننو دا گتا د بانی اسرائیل و دا نو زما قوم گتلی دا نو پرعو نتا مخوڑلی وانو پا ما دیم خوڑلی دا نو خو زما د قوم دا ستاپ دی سگی سگی قَالَ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ وَرْتَوِي وَمَا رَبُّ الْعَلَمِينِ سوک دے دد دے عالم پالون کے فرعون خوزان ترب العالمین وی کانا دی مصر والاو لخوراق ستاک انتظام وی زک و منو زرع بینا موسیٰ علیہ السلام وی کین امان ترب پی جانے قالله رب سماوا ېول غ ته دااسمانونو د ځمکو داغې چې په مننظرې دواړو ک دی ک تاسو ی فیل کوون کې ر عالمی نه غ دی قال نو یم کوله فرون حوله هوغې چاتا چې ګیر چا پیر د پروننو الله تستمیون تاسو غک نک د د خبرو ته چې قال ربكم و رب آبائكم الأولين وي مساله سلام رب العالمين أغزاد ده چه رب ستاسو ده و رب ده پلاران ستاسو پخوانو ده قال نفرعون وي إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون يقناً رسول ستاسو آغا چه تاس تلقل شويري خام خالي ونيري ده ده خبر عد اراد چه ده دا بیان بيان پری ده وغي کل پری ده قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تاقلون اغوی رب لهغ زاد دی چې څوک د مشررف مالک دی دا مغرب مالک دی او دغې چې په میز د دواړو کې دی که تاسو کې اقلین خو پرون شو قال له ان تاخواذ الهان اعل غیرې له اجام نه کمی الممس جونین وی فرون کووننیوته بغیر خااممه په غون تا له د جلیانو نه جیل کی بې بند کوم وی ته مثال سلام مگر که را تل ما تا ته په یو شکاره پیش کوم ناب هم داس کئ ta yes. قال فاتبه نو اغوت وی راولا داموجزا ان كنت من الصادقين قيتدرشتينونا فالقا اسواح فسغر زولا موسى سلام فلا امسا فيزا پسناسا پسناصا قد امسا صوبان مبين اجدها واستارا ده فرعون دربار کې سجدها وس اجدها جوړش وار وانا زعراوي سيدو فلاص فيزا هي پسناصا بدالاس بيزوا للناظرين تکسپينو د کتونکو د پاره قال لللمل حوله دی ځ نه بل مقام کا اوس پرونډ مقابلی دپه صاهران راونی. وی فرعون غ غټانو ته چیرځا پیره ده اغنه یو یقینن دا, دا خامخاجادوګر ده پوہ واړی چې کوزس اوبا ستاسدسمک ستاسونا په جادو خپل سرا مستاسوس مشورا ده قالوا ناګی تولوی ارجه وا اخاهم مهلت ور کدل او ده لرا اولیګه په خاریو کې جمع ته انکه ساحران لرا راب اولی تاته تا هر یو ساحر جادوګر عالم کوہ فسرا جمع شو ساحران ده پارا دم وخت مقرر دره معلو وکی للیناې ویللی شو خلکوته هل انتم مشت میون تاسو جمه کې دون کی استباام پماند امر دیې جمع شي لاله ن نه ته به اوسهحه د دپاره چې منږ تا بدارو ک د زیدو ګرانو انکانو هممل غالی بین هی زورور هغې یقینو چې ساحران به زور وور کېږ دولی ډیر را غونکو. فَلَمَّا جَاءَ الصَّحَرَةُ وَارْكَلَ جِرَالُ الْجَادُ قُرآنَ وَيَا غَيْ فِرْعَوْنَ تَأَ إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا أَيُّبَ زَمَنْ دَ پاره مزدوري هيومن گه زورا ور اغه ويل نعم من المقربين يقينا تاسف دغه وخت خامه خاد نزديك كان نبي الله تا ويل اغه تا موسى عليه السلام وګرزا و ياغه چي تاسوي وګرزا و اسوي وګرزا ولي رسيخ پليوام ساگان وي اغه زمن دي قس م بعزت فرعون ان له انا نحن الغالبون يقينا مبخا ما فرعون ده قسمو خرا يا خداوا شي فرعون ده خوشاله ولودو باريداوي جدا تلسديو كان جدا خوشاله او يا داده شي اغيب فرعون ده دير وسعاده ودني كانوا خلقو نگانو جدا عزت من او دا د جاهلیت قسمو چرچا په عزت او یا په سره یا د چا په ګيره دیبانې بخل کو قسمونه خپل او دا قسم امام ال سر وحلمانی کې د کلی دي چدان راوادې فلق اس وحو فصغر ذوال موسی سلام ولا امسا بس ناسه پد همسا تلقف ما يفكون غلب پلاغا پلا چې دې کم تیر دې کم جوړ کړو جادو باندې کم دروغي جوړ کړو لقف دته ویلې کیږي چې بس خلم په ونه یو تیری پولکی صحراتو ساجدین و سغرزو ساج علی شو سا حیران سجده کون کی نوویل آغی منگ ایمان روڑ ده پرابو العالمین چربد موساو د حارون علی مسلام ده وویل فرعون آمنتم لهو آیتاسو تصدیق کڑه ده ده دا دا مخی داغین چمع اجازت کڑه وی تاسو تا اینهو لکبیر کم اللذی علمکم استحرا یقیناً ده مشرس تاسو آغا ده چه خودل ده تاسو تجادو پس خام خاضر ده چه صبح پوای شي خام خا کټب کم لاسونه خو پیس تا سواد او خام خا بکم تاسو سو ټول لارو وې و تاغي لاس ويره اس پر وانيش تا ان الى ربنا منقلبون ياتن المحفل رب تا واپس کی دن کیو ان نتمع يقنا منغا تم کو يني امید کو دا چی بخنبو کی منغا طرف زمون خطو ايانا ده گناونو زمونغا وما ان كنا اول الم ان كنا اول المؤمنين ده دي اول دو مومنان نو په دې و او وحينا اله ان اسری به بادي اوس بل مقام تر آخر د واقعې پوری په دې کې نجات ذکر کړي د مومنان او هلاکت د فرعونانو وحي او کرام موسی تا ان عصر دا چې د شپې بوزا به عبادی جما بندگان بنی اسرائیل انکم متتبعون یقینا تاسو پسې درتل کې ديش فارسل فرعون فی المدائن حاشرین وصولې ګل فرعون بخاریو کې جمع کونکي لخت رولا را دادا الله حکمت او چټول را و نهها اوله ایله شزی متون قالون یاتینده کسانخوا مخاردله د لگا و نه هم لنا لغا زونه یقیې منږله خاامخه غ سره وتون کري و نه له جميعون حاضیرون او منږ ټول تیاری د ځای مقابله کې یا حاضیرون منږ ټول دتی دری تون ک اوختې خطرې د نه پهه سمنګ پرونیان د باغنو د چې نوونه او د خزانو د ځینوي زتمندونونه قذالی کا د قشانه ار کومه پغه چاله وې چې څوک زمنګ نه پرماني کوي او رسنا بنی اسرائیل او په میراث باندې ورکل مونږه غیلره بني اسرائيل او تا فاتبعوهم مشرکین پسور پشې شو هغه په وخت راخته وتن ورکه فلما ترا الجمعان هر کله چې ولې دل دواډو ډالو یو په لاره وی ملګرو د موسی سلام یقینا مونږ راغیر پریشو ولمخ السمندر و رسد پرعون فوج قالوا لموسى عليه السلام وتوكل الله اچر انده سندا نفر اگیره ولی انما غیر ربی سیہدین یقینا ما سرزم رب مرگر د خماخما تو بالا رکھے مرغربانی اعتماد نو ماری زکا مبر دراڑا فاو ہنا الی موسی پس وہو پرمن موسی علیہ السلام تا نضرب عصا کل بحرا دات ہوا پخ ام صابانی سمندر لرا بحر القلزم ابن کثیر وئی فان فلقانو و نفان فان فلقانو آغا جدا شو فکان كل فرقم کتو دل عظیم پس شو هر یو پت دیره پشانده اغی، هر یو طرف پشانده دیره لوئی بانده، و از لفنا سم مل آخرین، دوارو طرف ته دو داسې سه جوړ شو شو، دیخو پوری شو، و از لفنا نجده کل منگ مل آخرین، دا غزیت رستانو لرا، خلاس که منگ مسال سلام وغی چال را چه دا غز سرمل گریو، ان ټول لران بیا غرقل منګ روتون نو لره یقین په دی کې خاامخ ناخی د او نو اکثر د دی نهمومنان او یقین رستا خا غالب و میرا باې وتلو عليهلی نه ابراهیم دو مواقع د ابراهیم السلام ول ول په دای باندې واقعه د ابراهیم علی السلام کله چې وی خپل پلار او قوم تا ما تعبدون د څه شی عبادت کوی قالو ناعبد اسناما جواب کې اسنامن کاپو نابدوی ذکر کده دی وژن چې پخره قربانی کوخه دیوی عبادت کو, کو منګد بوټانو فنزل لها عاکبين فسم شبه مونږ دې د پارمن جوړی کون کې عبادت کوون کې نو ویو ته ابراهیم علی السلام هل یسمعونکم د او رستاسو چغې کلې چې را مد کوئ او یین پهغونه او یزور ی زورون یا تاسو ته کلی چې تاسو سره مدد کوي یاد تزرر ظرره سوولی شي ک را مدت کوئ قالونو هغويبل بل سمانا بل وجدنا آبائنا کذالک یفعلون اے دا اضراب دا پار رازی یعنی لا تسمعو ولا تنفعو ولا تزرعو ولا نعبد حال شیئی من ذالک ولیکن وجدنا آبائنا کذالک یفعلون مدار کوئی آغا خلق لا خوخا دا یقیدنا وچی اولی هله اسمعونکم و دی او رستاسو چې کلی چې مدد کوي یا پدراسې تاسو ته یا zarar sawale شي را مدد کوي اغه وی نه نه نره ته پدراس وله شي نو نقصان نو زمنګ چې اوری خدا زمنګ پلانې کترې قدمنګ نه پریدو بلکی مون دیلې د زمنګ مشران چې دغه کارې کو قال افرایت ما کنتم تعبدون وې و ته ابراهيم عليه السلام آیتاسو سوچ کړه دی پاغې چې تاسو چې عبادت کو تاسو تاسو او بلارانو تاسو په خوانو فئنهم عدول لی الا رب العالمین الله اکبر فئنهم عدول لی یقیناندا ټول دشمنان دي د معبودان باطلا زم مگر یو رب العالمین چدې اغه زما رب دی او دا غي عبادت کوم نور ټول زما دشمنانی نزه نه منم داری دشمنان زمان مگر رب دا دشمنان زما مګر رب د مخلوقاتو یا يا عدو لي اني قیامت کې به زما بیا دشمنانی کوم ول کو وکم یو يو رب العالمین نه چې عبادتو کې نو قیامت کې به د اخلاص صحیح ورفلهله من سووک د الذي د الله دغ زاد د لالی اقیا خل قانین چې پیدا کړی مزا په یهدین پس دغه الله خودن نه کې ماته وال ن اغا الله غذااد دی هو یتهموننی وپین چې ماله ډوړی را او مالو بره کو وظ مریتو په هو یشفین کله چې بیمار شم پس دغه الله شفااره ک گورا ادب دکا بیماری مالارا ولی نسبت الله ته ونه نسبت ځان ته وکو و ایزا مارستو کله چې ز بیمار شم الله شپارا کې ماتا مویلو ما چې دخه کار نسبت الله ته کوو د غلط او کار نسبت ځان او شیطان ته کوو مرستو ځکه وی والذي يميتني ثم يحييني نو ما تخم خښه نه ده داږي نسبته ولې الله تاووک زکه دا ټوله دنیا مانی چې مرګ الله را ولې دې کې ته چا مشک لښت دا الله دې غا ذات يميتني چې مرګ را ولې مالرا وفات کوي مالرا دېګه ثم يحيين بیا جون دې کوي مالرا الکدل ته تاسو ګورئ په دې ټول جملو کې ثم نو راولې دلته راول او دا پتہ سو اوریدلی چې سم مرضیه په رابیت کې سبب 파را د تراخیدو 파را رستوالي د 파را چې دغه مخ کې څه زده دي رستو په مینس کې صحیح جداوالې نو ګور ولل جي يميتني ثم يحيين الله د غزا چې وجري ما لارا نو بیا بیا قیامت کې ما ژوند دې کوي دښولا ثم ذکر اورو تفسیر سراج المنير لکې دي وَيَدُلَّ تَكِ دَ سُمَّ لَ فِزْرَاوَ لِ دِ عَطَابِ سُمَّ لِ أَنَّ الْإِمَاتَةَ تَفِي فِي الدُّنْيَا وَالْإِحْيَاءَ فِي دښوا سمې زکراله چملکې د دې دنیا کې بځوندې کې د دې په کمځه کې په آخرت کې نه مانی ته ګردسه مانا به کې وجني مالرا نوبيا آخرت کې بځوندې کې مالرا د قبر ژوند اګه داس ژوند نه رې چې د مډینه د ميت اطلاق ختم شي مډې باندې د ميت اطلاق به ساارمونمونکې کللی دي ټیک شوګ وال ات غافلی خ تی یو مدين داله د غذا چې زه یین کو ما تمه کو خو تمه دنیبی په سب سریقې د یتیې چې مخه ب کوې ماته خوي تی زما دګناولو د د نبی نا خو نه زما خللا اوله کارونه شو کم حسنا ابرارڅ ات مقرین چې خطوی ati زما خلافه ولا کرونا پر از د قیامت یا خطوی ati مانا ګورا زما د ګناونو کې چرتوی دښواله ورځ د قیامت اے رب زم او بخه માતા حکم بویا مضبوط علم او یو زکه ما بال سوالی صالحین د نیکانو سره چې مؤمنان دی انبیای دی په جنت کې وجعل لی لسانا صدقین فلآخرین وګر زماده پارا ذکر د رسیاو پرستانو کې الله لسان صدقین ذکر جمیل زم جاری ک دنیا کې دا خبره ده چې سړی د مرګ نه بعد داغه صفاتو نه کیږي دا شهادت یې کنه او ګرزه اوما د وارریسانو د جننت د نمتونه واللهونه او باخنو کې زما پلار ته سانه تووجیم د قه چ پلارې مرادو او داغه وختېو چلاپ ته وت نهوه بیا جو شوي یقین انده ده دی د ګمه هاانونه او مرسوا کو اوما په غیررت چې خلک به دوباره پور ته کولی شي په پیدا به نهوررکې مالو نا مگر مګر هغهڅوک چې او و پللات ته ب قللب سلیب پهلو جوړبانې د شرک نه نزدی به کرشی جنت للمتقین د متقیانو دو پارا او د شي جهنم سرکه شود پارا و کیلو به شي نا ما کنتم تعبدون من دون الله کمزه کی دیغا سش واغه چې وې تاسو چې عبادت کو تاسو ما سوا د حالی نا حالن سرونکم ایغی امداد کولې شي تاسو او انت سرونیا ستاسو بدلا غستې شي فکوب کیبو پس نسکور بکړې شدی فیها بده کې هم دا مشرکان والغاونا و سرکش یا هم دا بوتان والغاونا و سرکش خلق مشرکان او دلیو لخ کری دا ابلیس تولی وقالو دی باوی و هم دی با پا دی جنگ جهنم کی جگڑی که یو بل سران الله پله قسم دی یقیین نومنګه خاامخه په گمرایخکاره کې یز نو سووي فم بیارهبل کله چې من بر راوللی تاسو د ربوللهلی سره پ بعدت کې ځان ته بیا ګمررا ووي فله کو بیا دی که په خدا قسم یقین وخواام مخه او په ګمرایخ کاره کې کله چې برابر ګهلی منګه تاسو دبولهلی من سره پ بعدت کې وما ع والله نه الل او نوک و مراکدی منګه مگر مجرمانو شیطاناو دا غملګرو هغه بيدینه مشرانو فمالنا <سؤال> من شافعين پس نبي من د پاره سوک شپات تهونکي او نو دوس مې ربان فلو ان لنا کررا ارمان بو کی کاش کې چرته وې منګه د پاره فلو ان لنا پس کې چرې وې منګه د پاره کررا بیا واپس کې د دنیا ته فشوبو منګه مینل مؤمنین د مؤمنانو نام ین نافذ الکلاایا <سؤال> یقینن په دی واقعا کې خامخا ده عبرت او نو اکثر د دینه مومنان او یقینن رستا خامخا غالبو مېرباندې درې مواقعه تکذیب کړو قوم د نوح علی السلام دلې ګلې شو پیغمبرانو چې ما ذکر اوړي چې یو تکذیب د ټولو تکذیبي کله چې ویلې واغې تداغې خیرخوا نوح علی السلام ولې تاسو ځان پچ کوئ د شرک نام یقینن د تاسو د رسول یما امینا مند ویرگ دا اللہ نو زمان تابداریو وای نو Valent parachute پادیبان س sequencesدور ندا مزدوری زمان مگر پر عبو الالمين بس ویرگ دا اللہ نو زمان تابداریو وای فکتا قل اللہ واتوی عوند دوبار راو تکرار تاقید دا پارا یا اول نموراد تا قوامن الشیرک او دویں نموراد تا قوامن المعاصی ویرگ دا اللہ زماته زمان تابداریو وای قولو نو دای ورتویا نؤمنو ایا تصدیق به حکمنګستا وتبع کل ارزلون او تابع داری کړه د استاس په خلقو همیشا کا پیرانو ته د مؤمنان سپکاري او بعضی چې داغه مرګری ټول جوړاګانو دارنګ حجامیان د دا اخرچه لګي د خلکو کمزوري خلق دا خبره غلطه ده باطل پارس همیشا نیکانو خلق ته سپګوري او کشي هو نو دا قول خدا کافرانو دی کاپیر وک سب غل تصفق ګوري مؤمن بداسه نه کوي د دیوځي نه علماء لیکلی دي دا تفسیر قرطبی دی کلی دي و ان کانوا و ان کانوا بهم ارزلونا و ک هغه خلق چې په دی پیغمبرانو په دینو علی سلام ایمان را راوړ او دیلکدا کسب والا خلقم شی نو ما یلحق اليوم بحاقتنا ولا نقصا زممن ددی دور چکم خلق جو لاغان دی بلقم ولادی بلقم ولادی کسب ولا گردی نو اغي سرس نقصان نن خلی هذه الحكايه عن قول الكفر دا کو اللہ دے کافرانو قول نقل کئ آ دلیل بالا وی چ دا کافر قول نقا نقا تسو حجت ہو نو او هاذا جهل عظیم د کافر قول حجت ګنله خلوې جهل بیا وی وقد علم الله تعالی ان صناعاته لسد بزائرۃن فی الدین الله خبر ورکړی دی چې کارونه په دین کې د دې سو نقصان نشته او دا دین کې چاته نقصان نشي رسواله څوک به یو کار کوي څوک به بل کار کوي څوک به کار کوي کسب خدای انسان عمل سره تعلق ساتي ذات سره هو تعلق نه ساتي ذات هو ټول دی او ادم علي سلام او د حوار رزل الرحمن راغلي دي ها نو په دې رچا مقام او چتیږي او کټکیږي نه و اتواکل ارزلون تبداري کڑے دستا الارزلون سپکو خلقو قال وما علمي بما كانوا يعملون اوه وطنو علی سلام چنشت علم مالرا پاغه چدی کم کارونا کی اینے سپکو کارون نزنیم خبر نده حساب دا عملون ددی مگر پراب زمالے کتا سپوے گئی او نئی مز شڑون کے دم مومنانو دی وتوی دم مومنان لری کنم بستاو مهو. بیر بیر دا نهه ن زما ګې راون کې مخکارهقاللوله لمتن ته یا و دی که چرته تمه نه شويحللی السلاموخ مخ شي من مجمین د سساارو شوونهنی په کارو بدي ویقال غره بره به زما نهقومیکس زبون یاقی نقوم زما پ دروغو کم ماته فته بیننی و نه هم پسته پصللو کې په منځ کې فح پصلله او کې ما واغ لارچ زمہ سره دې د مؤمنانو نا پس لاس کومنګا هغه واغه چاله راچ دا هغه سره په کېشته مشهور دا کا کرشوي کې بیا غار کول مونږه باقي خلک لرا یقینا په دې کې خامخانه دې عبرت وي نو اکثر د دې نه مؤمنانو یته رستا خامخا غالبو میرا باندې کا زبط عادن المرسلین سلورمه واقعات ودل السلام نسبت د دروغو کړو عادیانو دلګله شو پیغمبرانو انې غیته تکذیب نو د دروغجنو نسبت کاذب نسبت د دروغجنو کړو عادیانو لګله شو پیغمبرانو تا کله چويلي وغیته داغي خیر فاطمه دا صلی الله علیه سلام آله جان نه بچ کوې د شرکنا یقینا تاسو سود پر رسوله ماناداریما پس وېره کې د الله نو زما ته بیداریو کوي او نه غواړم تاسو نبده نه بده بیان سمزوري نه د مزدوري زما مګر پر بلال <سؤال> میندا اتا بنو نبی کلی ریعین آیتان تا عباسون آیتان سو جوڑا وی پا هر دیرائی باندی نخا عباس کارو نکون کی ای دی وچ دی دا غٹی غٹی نشانو نجوڑا ول نو دا بی پیدی کارو نسل کوای وتتخذون مصانع جڑا وې تاسو بنګلې بیر د پارچ تاسو هميشه په تشې د دنیا کې او هميشه د دنیا کې پاتې کېدل نشتا وې ذات توشتم با او کله چې تاسو نیول کوي نو نیول کوي په ظلم سره خلکو سره ظلم او زیاتی کوي به ګناه خلک څنګه وای په سوې ریګې د الله نو و بیداریو کوي وتتقل وتتقلجي د ریګې داګه ذاته آمدکم به ما تعلمون چې دا دے دے یا سشی دی اجمال امداد کړه دې ازیاتی کړه تاسو په باغ کې تاسو پیژنای ان چستا سن پټن دي څه شي دی هغه اجمال نه پس تفصیل امداد کړه دې تاسو ازیاتی کړه تاسو په سارو او په ځمونو باندې او نو په باغونو او عيون په چینو باندې زه دې شکریا ادا که کنه یقینا زه یریګم په تاسو د عذاب درزه عزوین لوی نه قالو دې می ثوابون علینا برابر خبره دمون باندې او از تکتم تا نصیحت که املم تکم من الواعزین که نیت دا نصیحت که اونکونا این هازا ایلا خلق الاولین دو مطلب بری یو این هازا ایلا خلق الاولین نی دا زمانگا دا نخی جوړول ول مگر دا د دا پخوانو دی خو خومنگا د مشرانو تریقه را تینگه یا ان هاذا الا خلق الخلق دا مشران چې مړکیږي او په شران پیدا کیږي دا خو په را روانه خبره نیو منګه عذاب را کړې شې په دنیا کې پس دی همیشه در پر نسبت د دروغکو دغه خپل نبی ته پس حلاک منګه دیل را یقینا په دې کې خامخانا ښوی دي عبرت او نو اکثر د دینه مومنان او یقینا رب ستا خامخام دغه د غالب او مېربان پینځه ما واقعات صلیح علیه السلام تکذیب کړو سمودیانو دلې ګل شو پیغمبرانو کله چویلې و هغه ته دغه خیر خواص صلیح علیه السلام بچ کوو د شرکنا یقیناً ز تاسو د پاره رسول م امانتدار پس ويرګي د الله نو زماته بيداریو کوي نغه اړو تاسو نه په دې بیان سم مزدوري نه دا مزدوري زمام مگر پر رب العالمین دا هر نبی ګوره یو شانه دعوت اتت تر اتت رقونا فی ما آمینین ای پرے به خو دے شتا سو پاغه کی چې دل تک دل تک دی پامن باندې طول مر بدی دنیا کې پامن یی ز عذابونو نا فی جننۃن باغونو کې و حیونو پچینونو کې و زرعینا پستونو کې و ناخلی نو کجرو کې تولو حاج دغه میوی حظیم اغه دی تازه تازای انار مینار یا جوخت جوخته و تنحتون من الجبال بیوتا او کنے تاسو دغورن پورنو لفاری هین ب پید د کارونه کوون کئ یا فری هین ما نه سر مهارت سره حاج کین خ په مهارت سره جوړئ ورېګې دا لا نه او زما ته بدار و کوئ والله تو تویوته بدارې مک د کار د هغه کسانو چې فات کې پهمږ کې او ااصلانانه کوي. قالوا ناغي انما انت من المسحرين يقالا انت ذا جادو قریشونا اتابان چا جادو کڑے د دماغ دل خراب کړی زکه داسی لگیای ما انت الا بشر مثلنا نه ته مگر بنده زمنگ غونه کی را لمته <متحدث> معجزه کی قال غوی هاذه ناقه تونا دا او خدا لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ددل پروارده دو وګبو او تاسو د پروارده دو وګبو درز معلومی یو ورځ تاس اسکه یور از کی او مره سوی دیو خیط تکلیف و صبح نیسی تازل را عذاب در رضی عظیم لوئی فعاقروها پسوخ زخمکڑلا زخمکڑی یو کسوا خود دار ابن صالف خود تولو تن اسبت زکا کیچی خوشحال پی فاصبحوا فسخر جدلنا زمین حیرانا فسنیوال دلارا عذاب عذاب پیلارا وليگ یا تینن پدے کې خامخانا کي ودې عبرت او نو اکثر د دینه مؤمنان او یا تینن رستہ خامخا غالب او میرا باندې کذبَت قوم لو المرسلین شپغم واقعا د قوم لو تل سلام نسبت دروغ کړه قوم لو تل سلام لګل شو پیغمبران وتا اذ قال لهم اخوهم لوتون کله چوي دیتد خیر خوالوت علیه سلام علا تتقون ولی زن بچ کوئی ده گونانا یقینن زد تاسو ده پر رسولیم امانت دار و یه ریگی ده اللہ نو زمان تابی داریو کئی نگوالن تاسو نپده بیان نه د مزدوری زمان مگر پر بلال مینده اتا اتون زکران من العالمین ای راتل تلکوی تاسو علکانو تا ده مخلوقات نا نرانو تا ده مخلوقات نا یعنی ده بنی آدمو نا و تا زرون ما خلق کوم او پرداوی هغه چې پیدا کړی دښتا سود پارستا سورب دی بی بیان استا سنا بلکې تاسو یو قومید حد نه تیرې کون کې وې هغه ایلو تلس لیلن کنته یالو تتمن تل... نشو ایلو تل سلام خام خاشبت من المخرجین د یستلی شون زمنګ د کلینا قال نو هغه وتوی انی لعملکم من القالین یقینا زستاس عمل د پربت غنون کما اے رب زما اخلاص کما زمعه اهل د عذاب دا غنه کم د اک عملو نکه پس لاس کمنګا غل راو داغه اهل طول لرا الا عجوزن مگر داغه بډای فل غابرین د پات شون او په عذاب کې زکا کا پیروا بیا هلاکړو منګ رستانو لرا ور اولو منګ پاغي بانی ناکاره ور اول کانم پیرو ور اول فصا امتر المنذرین پس ډیر ناکارو ور ور اول دو يرولې شو یقینا پدې کې خامخا نه کېوي نو اکثر د دینه مومنان او یقینا رستہ خامہ غالیبو مہربانو کذبت اصحاب الاکتل مرسلین داو موواقع اخری واقعت شعيب علی السلام تکذیب کړو د اکی والا او د بن والا دله گله شو پیغمبرانو نه او مدین یو دی اصل خار مدین پک یو خاص علا یا مدین اصل خار اکا پک او خاص علا کل چویلی واغیتہ شعیب علیہ السلام ولزان بچکوی د شرکنا یقینا د تاسو د پار رسول امانتدار وئره کید الله نو زماته به داری وکي نغوالن تاسو نه په دې بیان سمجدوري نه د مزدوري زمامګر پر رب العالمین ده پورا ور کوی پیمانه او مکه کید کمی کوونکو نه پنابتول کی وزن او تول کوی بالقصاص المستقیم پر دندې نه غبان دې په انسان نه غ برابر او مکه موید خلق نه داغي شينا او مګر دې پزمکه کې فساد کاونکي فسوي رهږي دا الله غي ذات نا خلاقکم چې تاسو پیدا کړی او مخلوق مخکني وې هغه یقینن ته دا جادو پرې شو نا نه ته مګر یو بندې زمنګ غونه کې او یقینن من شا مخا ګمان کو پتا دروغ جنو راو ورځو په موږ باندې ټوکړې د بارانا هي ته د رښتینو نا تان در را باندې راو ورځو بما تعملون ما خپویگی پاگه چتا تاسو کم عمل نہ کوی په شرک او خپل نقصان د او د وزن باندې ټولو باندې هغه خبر ده فکذبوه پس نسبت د دروغ کوو همیشه د هغه دی هغه تا فاخذهم پس نیوال دیل را عذاب درجه دواری ازه انه کان عذاب یوم عظیم یقینا دا عذاب درجه لوی یقینا په دې کې خامخانه وی دای او نو اکثر د دینه مومنان او یقینا رستہ خامخا وَمَا أَنزَلْنَاهُ إِلَّا تَنزِيلًا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اوس دې ځای نه دریم باب تر اخیرا په دې کې صدقه دې عظیم اول بیا زواجر دې بیا تخویپ دنیوي بی دې منکرین وتا بیا دو وشبهه د هغه جوابونه په دې مېنس کې بیا جوابونه دي او تصلی ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تحزیز او تیزی ده په تبلیغ کې او پاخر کې زجر ده او تحویض په دنیوي ده مختصر وَإِنَّهُ وَا لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَقِنَنَد قرآن خامخا نازل کایسوی د ربل العالمین د طرفنا اگر علی گله دل نازل به روح الامین راوڑه د دل را غ فرشته چې د دا امانت دار ده دا جبرئیل علا قل بتا استا فزلا لتا کون من المنذرین د پاره پارچ شیت د ار ور کون کنا بیلسان نارب مبین وجب عرب اختارا چ بیا نو ایک چ من پین پویگو و انہو د مزمون لفی زبر الاولین خ مخاوپر کتابن پخوانو کے اولا می کلہم آیہ ا د د د دلیل او نخ ای علم وہ علماء بنی اسرائیل چ پویگی پدے بان علماء اند بنی اسرائیلو عبد اللہ ابن سلام او د سیمرسلمانان خلق دے یہود مولیان اگے پیج نی چ داد کتاب دے لو نزلناه على بعض الاعجمين دا جواب د بل سوال یاره قرآن په بلې ژبه کې دراغله وکړو الله وی کرالې غلو موږ د قرآن لار په بعض الاعجميانو اني بغیر د لغت عربی په بلې ژبه فقره او پسغلستوې د قرآن لار علیهم په دای باندې ما کانو به مؤمنین نو د چ په د قرآن دی ایمان راوړونکي بالکل ایمان داراله ولدی په چې دا خو منګه جمیانو د به راغلی مون په د کذالک کاذا فی قلوب المجرمین ف قلوبل مجریمین دارنګېدن نهکو منګه د تذب لاره یا دقرآ لره پسې نو د مجرمانو کې ایمان نه لري هغې په دقرران تر دی چې ونی اذااب دررنااک پس را به شي د عذاب هغې تناسا پهواغې به نه پوږي په یاقولو بیا به وای دی په وخت نزول د عذاب کې هل نهحنو منظورون مونګه ممهلت راکرې شوي الله دې اف عزا بنا ی استجلور دیی مطلبو چې زمونګې مان نهر را اوړو موږ به نزا الله آیا عذاب زمنګه دی په تلواربانې غواړي ما اغ نه افره ای ته متنا همسینی خبر را کمته یا ته خبرې کهڅ کوورکو منګ دی ته یوڅو کلونه بیا را چېسمما اغ عذااب کاونیوادون چودې چېې سره واده کولی شو ما اغ نه ان هم معقانونی مون اس پیدا بهور نه کې د تاغ چودې چېې لکهمهڅ کوور کولی شووار نه کې ډیر مالو <سؤال> دولت ولور کې او خنه متونې پیو کې فذاب چراش بیا بچ کې ده نشي وما اهلكنا من قريه الا لها منذرون يرانو چې داخله کې مان نه راوړې لای ولينا تباګي مخ کې به تباګ اللہ اینہ دی ہلاکڑی من یوکلی والا مگر غیر فارے را اونکی مخ کی اللہ نبی انر علی کی دے انتظار دپارہ دا ذکر دائم انتظار کو دا اون کی د صد پاری د پارہ د نصیحتہ و ما کنا ظالمین من نی منګه ظالمان چې خلکو تم نه بینی را لے گله مخ تباکو تباہ کو و ایادہ چې منګه سوک تباہ کو نو منګه ظلم نکو دادا غیر دا عمل سزائی وما تنه زلط بهی شیعتوین دو سوالون و, و جوابونه یه رجی دا قرآن دا اللہ کتاب نده دا شیطانان دی نبیل راوڑی اللہ وینده راوڑ د قرآن لرا شیطانان ومای امبغی لهم او نده مناسب شیطانان د پاران چې قرآن راوڑی ومای اثبت یعون و طاقت لری داور د دا قرآن و دا راولو دا قرآن ان نه هم ستان عله معضولون یاتی نه نغی چې د داوردوونه ان غ کې خدونووهته شړلی کېږي پرشتت شړ اوغلی مرا مدوه اوس سره د د چه دا دا شیطانانو راوله لی کتاب نره دا اللہ ده دا اومانا پا دی که اقیده توحید دا اومانا و نتیجه بدا شي مرا مدد کو دا الله سره اله بل و تکون من المعذبین پا شیبت دا عذاب در کلیشونا و انجراشی را تکل اقربین وی رواغ تا برستانیز دی تجیع للتبلیغ اول شروع پخپل خپلوانو که وکا وغی پویا که مداره کوی دا معلومه دا, دا, دا, دا معلوم شوا. چنه یادې په اتباع نبی کې نه په قرابت کې وقف جناحه کلمانی تبعه تمن المؤمنین اوخکتا که وزرخ پل داغی چاد پارا چه سوک تابیل استاد مومنانونا اینی مومنانو سر نرمیوکا گزاراوکا فا اینا سوکا کدکا پیرانا پرمانی که استا فا قول تورتو ویا اینی انا بری اینی بری امیماتا عملون یقینا زجودایم داغینا چه تاسو کم عملونا کوئی و توکل علل عزیز الرحیم زانو سپارا على العزيز الرحيم پاغه غالب مې ربان بادشاہ الذي يراك حين تقوم الذي اغا الله يراك چې ویني تعالی رحینۃ تقوم کله چې ودرېګی ته د مانځتا یا کله چې ته ودرېګې د داوود دا دا دا په راه وتقلبک فیس وتقلبک او اويني اغا وړې دل را وړې دل ستا په وحیدینو کې باز وہی چې د ابراهیم علی السلام پلار کافر نو ولی وہی نبی علی السلام د هغه په اولاد کې راضی وتقلبک فی ساجدین دا مانادا چې دا غوخنه دا, دا نطفه د موحدینو را روانه تر نبی علی السلام پورې خدا صحیح نه دا, دا مانا دل ته معنا اوړې دل راوړې دل وینيستا په موحدینو کې ان خپل ملګری موحدینو کې الله سره وړې دل راوړې دل, را دل ویني چې تدې سره انه هو السميع <سؤال> العليم يقين ان الله وريدم کې او په واده هل اونبه حکم علامه تنزل الشياطين دی ویره دی نبه سره شیطانان راضي نو جواب آیا خبر کو تاسو را پاګهچا چې په چا نازلېږي شیطانان تنزلوا على كل افاكين اسيم راضي په هر غټ دروژن ګناঙ্গার يلقون السماء چې اچي هغه ورېدلې شوی خبره په غوګونو د کاهنانو کې و اکثر او هم او اکثر د دینه دروغ جن, جن, جن خبر اینه یوری دلی ویدا سکیگی و او یا اکثر د کاهنان و دروغ جنی نور و سر دروغ مرگری کی و شعراء یتبعو هم, هم الغاون دا جواب د پل سوال یره ری جیدان بی شاعر ده نو جواب شاعر نه نده شاعران او پسیف آغی پس سرکش خلق این شیطانان یا بی وقو پا خلق علام ترى ایت نه ګوره انهم یقینا دا شاعران فی کل لوادی یحیمون پارکند د کلام کې حیرانو پریشانې سوچونه فکرونه کوي ځانته خیال نه د اصل ونيس فلنی ونه اختیاري وانهم یقولون ما لا یفعلون یقینا شاعران وای اغه چنه کوي په خلاغه خبرې کوي چې په عمل اغه شانه نه کوي ا تول شاعران یو شان نه دي الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر هغه کسان چیمان راول ده عملو نکریده نیک و دکرولا حق کسیرا مومن ده او شاعر ده یو عمل سواله هم که یو شیرونم وی دوا دا اللہ زکرم که یو شیرونم وی دری و انتصرو من بعد ما ظلمو او شیرون دا سی چکم مخالی پین دا اسلام خلاف شعارو وی نو ده پا شیرونو که داغی بدل والی او داغی جواب ورکی نو دا شاعران دا چی ده نو سیدی دی, دی لبا لاجر ور. علماء علی کلی دي چې شعر دې شرعی حکم سری تفسیر قرطبی کلی دي د امر ابن العاص رضی الله عبد ابن امر ابن العاص رضی الله تعالی عنه نن نقل کی چا غوی چې نبی صلی الله علیه وسلم وی دي الشعر بمنزله تل کلام حسن هو کا حسن الكلام هو کا قبیح الكلام شیر تا مطلقن خویلی شي نبدویلی شي د شعر مثال کلام په شان ده و کلام دغه منظم دي خالی نو چکم خ شیری نو هغه خده او چکم ناکاری نو هغه ناکاره ده لکه خبر خبر او ناکاره خبر ناکاره دانانغه روح الماني لیکلی دي وی شیر چه دینو دا باب من الکلام دا دا کلام نه یو باب دی حسنو ہو حسنن و قبیحو ہو قبیحو خید شیر چه دینو آغا نا کار نا کار نا کار. بیا وی چې ناکار این بیاوی چه انمی نشیر لحکمہ حدیث کرازی نبی علیہ السلام وی چه باز شیر هغه د حکمت ندک او نبی علیہ السلام پخپل اشعار او دلی ری دلیری صحابو لی اجازت ورکڑه ده او آیا نبی علیہ السلام به حضرت حسان تویل اوجهم یعنی المشرکین اے حسان اته مشرکانو حج وا او پدی په شیرونو کیوایا فینر روح القدس سعیانک جبریل بستا امداد کئ او نبی علیہ السلام حسان لممبر په خپل لاس برابر کوئی پدی کین او ور پسیوایا نو دا د توحید او د سنت شهار صحیح الا الذين آمنو مدارک پدی ذیلی کیلی دی ج الا الذين امنوا ما ايه اذا كان اكان ذكر الله وتلاوه القران اغلب عليهم من الشعر دا الله ذکر او دا قران تلاوت چې کله شاعر باندې غالبي د شعر نه ها نبي خير دی کله کله پکه شعر ویني او قران او ذکر د الله جاری ساتي یاداده چې کله شعر ویني او د الله حمد او ثنا پکه ویني بیا ټک دا حکمت نڈک شیرونې نصحتي نين... پکه زهد دنیاي آدابي اخلاق حسنې مدحد صحابوي مدحد صلحا ود علماء ود امتي دا سه اشعار په هاذا ونحو ذالک مما لسفيه ذنبن چپایه کې ګناني نبيي صلی الله عليه نو شیرونې کې خو مشته او خرابو الا الذين امنوا شركي شیرونې و ناغه ګناله بے دبی د جماعت باندې بعد خلق په جمعات کې غوبل جمعات زکر زکر یو خلق ته تاسو نه را پسیوای یو غوبل په جمعات کې جوړي دا سنره مناسب او بعد په ځاهر باندې ذکر پر ذکر پر په شکل کې دی یوته یو ټکه ویو نور تو وی لا اله الا الله دا په ځما ذکر شو په دا ګناه دی مگر هغه کا سانشي ایمان راولې او شاهپور شیخ القران رحمت الله له اغن اسر المرجان پا حاشلی هاشلی فلیدی په حواله د طریقې محمدیه باندې چې د شیر د جواز په شرطونه یو دا چې شیرونه بوي خو د دروغ خالی دویم دا دا دا و پکې نهي خاليبه د دروغونه دویم خاليبه د چا د حج او د بیزتای نه دويم د ذکر د فسق نه د فسق او د ګنا کارونه و پکې نهي د تغنینا تنگ تا کور ب پکې وسره نهي او پینزم دریاکاری نا بخالی شپگم داری چې د دا آفات و در مدخی نا بخالی او ام داری چې ډیر شغل بدیتا نوی چه هر وقت شیروی و بلسنی نبیا خیر ده وانتا سرونیم بعد ما ظلمو بدل واغست پس داغین چه دی سر ظلم شوی وسعلممون الَّذِينَ ظَلَمُوا ظلممو امون قبي قلبونتهوی زر دی چې پو به شي کسان چې ظالمان دي چې کوم یو اړف دا وړی دوته د ی را وړي پته بهور تولي چې دانیمتتون او خوشالی به الله په غمون او په تکلیپو بدل کدي نو په صورتت کې د لالي نقللي یو د ان بیالی مسلام د توحيید او پرت د شکل برکتپانې چې برکتت ی والله چې یو بلسوک نه شي چولینی مګنته تفرې ان